Любен Дилов, демонът на Максуел, Info. Вървя след най-добрия водач, природата, сякаш след божество, и, и кратко се подчинявам. Невероятно е тя да е отмерила добре останалите части на живота, а в края му да се е показала небрежна като мързелив поет. Цицерон, едно. Коридорът в жилищния сектор беше тъмен, ветровит и студен. Въздухообменната инсталация създаваше тук иллюзията, че излезеш ли от дома си, Попадаш в независещи от човека условия, където властвува природата с нейния суров аскетизъм. Така бяха го решили космопсихолозите, смятайки го за полезен противовес на целия уютен разкош, който земята изсипваше за компенсация в тясното пространство на космическите кораби за далечни експедиции. Напуснеш ли жилището си, веднага те подемаше безмилостният и мрачен вятър, за да те хвърли поради намалената изкуствена гравитация, ако не внимаваш, върху някоя тръба или имитирана скала. Тогава дори нишите, в които се криеха отделните жилища, ти се виждаха спасителни островчета на човешка топлина и близост. Астра, в почивка от астропилотското дежурство, бе излязла само по тънката си домашна роба и студът така скова тялото и кратко, че тя не веднага осъзна плясването отзад като удар от човешка ръка. Спря се, да не влиза в лекарския кабинет, превъзбудена, и тогава чак долови движението зад себе си. Мъжът в близката ниша възкликна неприятно изненадан. Астра, Извинявай. Бях до сега на светло и очите ми. Защо ме удари? Гърлото на астробиолога изпусна подобие на смях, който се закълби пред очите и кратко в размазани, тъмнозелени облачета с пикантен мирис. Мярна ми се едно женско дупе и го плеснах. Не знам как стана. Астра разпери антените на телепатичния си апарат към мъжа, притежаващ един от най-могъщите на кораба, но не улови друго освен за срамено объркване. Речесни сходително. То не ми е дадено да го пляскате. Прощавай, ама след 8 години в космоса човек забравя кое за какво служи. Ще дойда по някое време да ти го обясня. Заповядай, в лабораторията съм. Може до тогава и сам да съм разбрал защо те плеснах. Тонът на гласа му и кратко подсказа, че бе изрекла твърде двусмислена закана, но нелепото происшествие вече и кратко изглеждаше на обикновено плашещо тъпно защото бе го предизвикал човек, от когото най-малко можеше да се очаква. И тя влетя във вратата с голения червен кръст, сякаш бягаше от смъртна опасност. Миран стоеше насред обширния си кабинет, задръстен от диагностични и лечебни апарати, като бяло-мраморна статуя на древен бог на изцелението. Мургавото му брузинско лице и лъскаво черната поса остро се открояваха стерилно белия работен комбинезон. Посрещна я смеката с нисходителност на човек, убеден, че каквото и да се е случило, то ще да е дребория или самовношение. Астра задъхано му разказа случилото се в коридора, но лекарят се засмя с дразнещо безгрижие. Да му се не надяваш. Не ти ли се вижда симптоматично? Настоя на твърдението си е стропилотката, макар му въщото излъчване на лекаря, срещу което и тя не успяваше да се бори, да бе вече го омалуважило. Нали е единственият мъж на борда без жена, Простено му е. Ти също си без жена? Вярно бе. Повторно се засмя лекарят, но радарът в нея попи неочакваната горчилка на смеха му. Забравих Дори че съм мъж, забравих Искаш ли и аз да те плесна? Предусети превръщането на тревогата и кратко вгняв Побърза да я прихване с лявата ръка през кръста Възкликна, я колко си премръзнала Нищо не ми казвай, преди да си се успокоила Отпусни се Десницата му заописва кръгообразни движения над темето и кратко Познатата и кратко топлина на лекарската длан се разля върху мозъка и кратко Разреди възбудата му но не успя да подреди обърканите потоци на мозъчните токове. Астра промълви кротко, преди Сансът да бе завършил, и съвсем не това, което искаше да каже. Гия не е добре, а не мога да разбера какво му е. Мъжът и кратко се казваше Георг, но лекарят още в Лунния град бе прикачил на повечето участници в експедицията грузински имена и съкръщения. Амиран пусна кръста и кратко, тръсна другата си ръка, сякаш да свали от нея някаква нечистотия. Не се безпокой, при аутопсията всичко ще се изясни. Лишена внезапно от опората на ръката му, Астра залитна. Медицинският хумор е отвратителен. Лекарят бе отишъл до вградения в стената автомат, подложи чаша под чучура му и спроси си го. Не си ми дошла заради гия. Астра не успя да се разбунтува, спомнила си, че той разполагаше с непослаби телепатични способности от нея, запита по-скоро боязливо. Знаеш за какво съм дошла, така ли? Ако ми го кажеш, ще го знам още по-добре. Той кратко поднесе чашата с най обикновеното тонизиращо питие, което течеше в стаите на всяка лаборатория, но поднесено от него, то се превръщаше в нещо вълшебно и целително, затова тя го изпи, макар да не и кратко се пиеше. Облиза устните си. Амиран, ти знаеш всичко за всички ни. Кажи ми откровено, защо непрекъснато се усещам изключение? Изключение ли съм, когато не е част от тълпата, когато не е обхванат от някоя масова психоза? Всеки човек е изключение. А тук всички сме изключения. Любезно флавната му логика, в която тя не чу отговор за себе си, я подразни. Стига си стърчал така. И много добре знаеш за какво те питам. Той весело се подчини, приседна на леглото, където обикновено полагаше пациентите си за психотерапевтични сеанси. Готово, командире. Та, на въпроса. Първо, онова, което толкова те тревожи и което ти се ще да наричаш разврат, не е нещо противоестествено и противоуставно за продължителните експедиции. И, второ, аз не участвувам в него, напразно ме подозираш. Гласът му е блъсна, този път като завихрена на червена лава, защото наистина бе улучил част от командирските и кратко безпокойства. Подхвърли заедливо, най-красивият мъж на кораба? Доста скъпо си плащам за това, сигурно. Искаш ли да ти кажа? Откровеност за откровеност. Когато се комплектуваше експедицията, аз бях против да те вземем. Единствена, а като ми каза, че амиран било името на грузинския прометей, съвсем те намразих. Знам. За другите жени се боеше, не за себе си. Ти не умееш да се влюбваш. Влупости, тогава бях влюбена в Гия. В Гия си била влюбена като дете. После той замести баща ти. Любовта е самоподчинение, на тела, а твоят мозък цени независимостта си. Той и на нея бе прикачил брузински прякор, на тела, нежната, но сега обращението я накара да се сгърчи в себе си, да промълви с надеждата да не е така. Амиран, наистина ни знаеш за мен повече, отколкото аз самата. Черните му очи зейнеха на и кратко с насмешливо е си бездна. Е, знам нещичко, което ти не знаеш, но ще те измъча още малко. Сега ще ти кажа само каква ти е моментната болка. Драмата ти е, че не можеш да решиш дали да участваш в това което ти прилича на разврат, или да го забраниш. Но това ти е командирската драма. Подиграваш ли се? Не. Другата е посериозна. Чувствуваш се жена и ти се ще да бъдеш майка на всички. Нали съм астропилот? А в тия месеци и командир, той я облъчи с най-любвеобилната си усмивка. Трябва да се примириш. Нашите хора нямат нужда от майка. Това са гениални безродни единаци, чиято майка е вселената. Там има едиповият комплекс. Нея искат да обладават. Мрази ги. Изригна астропилотката право в усмивката му. Не ги мразиш. Ние с тебе сме обречени да им служим, възрази той с неочаквана, но примирена тега, която подлюти очите и кратко като незнаен отровен газ. Мъчно ли ти е, че не можеш да ги мразиш? Лекарят отново стана предишният. Понякога, но ти си ми отехата. И на теб ти е мъчно, нали? Астра вече не знаеше за какво точно бе дошла. Реши да спаси мъничко от репутацията си, а отново хлътна в предишното объркване. Как е Ори? Какво искаш да узнаеш? Дубльорка ми е, приричаме си. Вярно, приричате си. Лекичко прихне лекарят. Отново отгатнал ревнивата бъркотия в мозъка и кратко. Но е по красивата. Не намирам. Защо тогава и кратко викаш по грузински ламзира, красивата? Тя още има нужда да и кратко го казват. Негърски комплекс. Но и тая негърка има същото чувство за надвиснала опасност, изкръща Астра. И тя, разбрали? Макар да го крие, Амиран улови ръцете и кратко, за да ги успокои. И аз, мила, и аз имам същото чувство. И за него трябваше да си говорим, а не за това, кой с коя ляга. Отрезвена от могъщата сила на ръцете му, Астра се засмя облегчено, защото го усети и като съюзник в чувството си за приближаваща беда. Той се изправи, штръкна с две глави над нея и приятелския побутна към вратата. Може би няма да е зле да стреснем с нещо хората, но нека нещата се избистрят. Иди си сега, командире, и не от себе си се плаши. От теб всичко е наред. Две. Опасността съществуваше и явно не бе извряла от женската бъркотия в мозъка и кратко. Но откъде идеше, извън ли, или се сгъстяваше, приближавайки своята критична маса за избухване вътре в самия кораб? Когато откри предчувствието си най-напред на Георг, все пак той не беше само неин съпруг, а и старши командир на експедицията, той не побърза да я успокоява. Вярваше в необикновено силната и кратко интуиция. Като клопка я виждам, обясни му тя. Като гибелна безисходица, трудно бе да му опише с думи онова, което от време на време вътрешните и кратко сетива виждаха тук, като смръдлива тинеста топка, която набъбваше и пускаше мехури отровен газ като онази хипотетична риманова сфера, в чието гравитационно затворени, невидими стени тя се блъскаше, отчаяно търсейки изход. Без да вдига излишен шум, Георг, тогава той беше в командирско дежурство, обяви извънредна проверка на всички системи на кораба. Застави астрофизиците да обгледат отново цялото пространство на милиони километри наоколо. След няколко дена и кратко съобщи, всичко е наред. Черната дупка е далеч и е спокойна. Като ги запитах може ли оттам да се очаква опасност, и смяха ми се. Засилва ли се усещането ти? Не, но не се и разсеива. Не казва и на другите. След време пак ще ги накарам да проверят. Нямам доверие на астрофизиците, въздъхна тя. Толкова много знаят за космоса, че не могат да ти кажат нищо определено. Какво точно представляват тия демончета? Онова, което някога бяха обявили за черна дупка. Бел опровергало класическите представи за звезда в колапс, непреодолимо поглъщаща околната материя. То поглъщаше, но изстрелваше около себе си разнородни потоци от частици, обменяше материя с околния вакуум. Частици като частици, рече Георг. Изглежда, виртуалните се превръщат в тях. Да, ама тия направо ми бомбардират мозъка. Георг ставаше винаги много предпазлив в усмивките си, когато жена му бе досана или разтревожена. Е, ти си издръжливо момиче. Издръжлива съм, съгласи се Астра и потръпна от себеотвъщение. Още невръсно дете бяха я облъчвали с какво ли не, на какви ли не мъчения подлагаха, с какви ли непрепарати тъпчеха тялцето и кратко все заради това, че един ден щяла да води далечни експедиции в космоса. А не успяха да погубят детството и кратко, защото необичайното смесване на сетивните и кратко възприятие я държеше непрестанно в един забавно пъстър свят, където всяко нещо придобиваше триизмерни образи от багри, звуци и аромати. В този свят тя не се усещаше самотна. Нито веднъж там и кратко доскуча въпреки лабораторно строгия режим на възпитанието и кратко. Георг, най-младият асистент на баща и кратко, беше един от главните и кратко инквизитори. По-късно той пое и астропилотското и кратко обучение, съвсем естествено, като продължение на обучението, стана и нейн партньор в това първо пътешествие извън слънчевата система. Амиран беше прав, тя не познаваше любовта. Никога не бе и кратко хрумвало нещо глупаво и безразсъдно, нито в Астропилотското училище, нито в Лунния колеж се остави да я въвлекат в младежки лодории, не изпита онова, което бива описвано като влюбване. На целия шарен свят, който хора и предмети се в сетивата и кратко, властвуваше като всемогъщ разпоредител чувството за отговорност. Постъпките и кратко се управляваха от една също така постоянна, но сякаш пресметлива жертвоботовност. Нещо в нея знаеше, че трябва винаги да пази себе си, за да бъде полезна на другите. Това беше и единственото себично у нея, а с такъв характер наистина не си в състояние да се влюбваш. Влюбването, изглежда, е потребност да се слееш с някого, като или му се подчиниш, или го обсебиш, а тя се виждаше еднакво властвуваща над всички и еднакво на всички подчинена. Лекарят не употребяваше случайни думи, не каза, обучени или, възпитани, каза, обречени сме да им служим. Явно онова, което ги е обрекло, принадлежеше към нещата, които той обеща да и кратко открие. А защо това мъчително чувство за изключителност и отделеност бе я обзело такмо сега? Предусещането за опасността ли я отделяше, защото другите не я усещаха, но тя едва ли засягаше само нея, щом интуицията на Амиран и Урания им говореше същото? Защо му сега като че ли се ожесточаваше към хората, когато трябваше да се слее с тях, за да разбере откъде и да е опасността? Щом не идеше отвън, значи трябваше да е вътре в кораба, в жилищата му, в научните сектори, в ръждясалите в 8-годишното пътуване механизми на човешкото съжителство. Загадъчната обърканост на възприятията и кратко продължаваше да и кратко внушава, че е съдбоносно различна от нормалните хора, колкото и учените да я убеждаваха, че явлението не е толкова рядко и от столетия си имало научното име синестезия. Тя помнеше очите на баща си, когато, учейки се да чете, му заяви, че буквичките имали най-различни цветове, а гласът му, когато и кратко се кара, замирисва на прегорял в тостера сандвич, докато иначе винаги ухаел на нещо топло и вкусно. Баща и кратко беше за нея добрият бог, който дори когато я измъчваше в разни експерименти, го правеше, за да стане и тя богоравна. Но очите на този всесилен и всезнаещ бог тогава се изплашиха, после седмици на те гледаха много обгрижено, сякаш бе болна. Няколко пъти я запита, пречи и кратко това. Уморява ли я, ще ли да я излекуват, ако настоявала? Малката астра още не знаеше как другите хора виждат и чуват нещата, но бурно се възпротиви. Защо ще и кратко отнемат този необикновен свят, в който всеки звук си има багра и мирис. Всеки аромат трепти с весел или драматичен тон в общия акорд на някое видение. А месец по-късно, скрила се под масата в бащината си лаборатория, чу Георг да казва на баща и кратко, че от Америка са съобщили за същото явление и вероятно това не било случайно. Името на далечното момиче Урания звън у нея като тревожна камбанка, банка. Накара я да възревнува, но за да не се издаде, че е послушвала, Астра не запита къде се намира тази нейна сестричка, която по същия начин виждала и чувала нещата. Тя знаеше, че е необикновено дете. За никое дете от съседите или в училище не се грижеха толкова много учени и лаборатории. Никое друго дете наоколо не готвеха за дълго пътуване към звездите и нямаше търпение да порасне, за да полети към небето надявайки се там някъде да срещне момичето, което приличало на нея. А сега се намираше сред тях, но звездите бяха все така далеч от нея и не при тях бе отишла, както и кратко обещаваха в детството, а бяха я затворили в херметичен капан заедно с още 20 на мъже и жени, чието нещастие се наслагваше всекидневно в душата и кратко като гъста и тежка отайка. Вече втора година се носеха в най-далечната отсечка на своята разтеглена орбита отвъд слънцето и пряката им връзка с земята без затруднена. През месец изстрелваха цифрово сгъстени съобщения към една автоматична препредавателна станция, за да получат след още няколко месеца някакви досадно кратки напътствия и поздрави, които само те караха още по-силно да осъзнаваш колко си далеч от всичко земно. Освен двете двойки астропилоти, Астра и Георг и Урания и Захариас, които през три месечи е се редуваха на постовете командир и навигатор, останалите бяха сред най-бляскавите учени, които земята някога бе изпращала в космоса. Също обучени и издръжливи, те, общо взето, лесно се справяха с периодичните психически кризи, изцяло подчинявайки се на научната дисциплина. Но и техният блясък бе започнал да помръква в безплодието на многогодишните им усилия да задоволят извечното любопитство на човечеството как функционира Вселената. Бяха проникнали толкова на дълбоко в междузвездието, колкото никой преди тях натрупаха знания за хиляди нови и непознати неща, но и от тях не се пръкваше жадуваният отговор. И учените все по-отчаяно се затваряха, за да подреждат и пренареждат зрънцата истини, полуистини и предположения, като фуная древна игра, в която от разноцветни парченца трябваше да се сглоби някаква картина. А картината все не излизаше или все нещо оставаше извън рамката и кратко. Корабът приличаше на гигантски кактус, множеството си штръкнани в разни посоки и израстъци, където се помещаваха складове и научни сектори, шлюзове за изстрелване на сонди, за скачване и за извизане навън. А цялото това фантасмагорично образование бе обвито от мрежата на противометеоритната защита, служаща едновременно и за основна антена. Така че, отвън погледнат, корабът притежаваше трудно определима форма и остроумният отговорник за информационните системи Сейчи Омара бе може би най-близо до истината. Измисляйки за него шеговитото геометрично определение, папешоиден седмофалусник. Входните ниши към отделните сектори заеха дълбоки и мрачни между вратите към складовите и машинни помещения, защото при опасност можеха да бъдат изолирани от кораба, да преминават на самостоятелен режим. Улисана в тревогите си, Астра се поспря пред тъмната паст на поредната ниша, да види дали не е отминала лабораторията по астробиология, но в дъното и кратко нещо се размърда и тя подвикна. Кой е там? Дядо Мраз, отвърна дребничкият японец, който изплува от нишата на изходния шлюз. Бър. Много е студено навън, командире, не излиза и по рокля. Гласът му, насичащ думите като весел лай на кученце, лумна насреща и кратко спалави жълти искри. Усетила се от напомнянето му лишена от авторитета на астропилотския костюм и командирския апаратен пояс, Астра го запита покротко, отколкото и кратко се искаше. Навън си бил? Подготвям празника, още мъничко остана. Инженер-кибернетик, но и художник, и музикант, и поет, който ги забавляваше с шеговити куплетчета и закачки. Сейчи Умара подготвяше отбелязването на земната нова година с лазерно и фойервертно зрелище от рода на Скаярта, онова модно на земята течение, което доста предзето се наричаше небесно изкуство. Сигурно ще го отменим, рече Астрас на ново бликнала тревога пред неясната опасност. Само това не дей. Извика японецът. Знаеш ли колко хубаво ще стане? Тя едва сега осъзна че той вероятно го е изтълкувал като отмъщение заради сутрешния надпис на нейния домашен видеофон. Реши да потвърди предположението му, защото нямаше право да му съобщава истинското си безпокойство. Ще го отменим, ако не престанеш да пишеш разни глупости по екраните. Ти най-добре трябва да знаеш, че видеофонът е свято нещо, особено тук, където от него може да зависи животът ни. Лъскавото му азиатско лице и долно се вкамени пред плоското нравоучение, и той величествено издума подобна баналност. Човешките чувства са посвети Астра. Сутринта домашният и кратко видеофон бе използвал секундите между повикването и отговора, за да изпише на екрана си на латински перасперат-астра. Слисана, астропилотката не веднага съобрази, че надписът представляваше перифраза на древноримския девиз, Перasперат Астра, чрез мъки към звездите който украсяваше тренировачния лагер на космонавтите в Лунния град. Би трябвало да се засмее над забавното ухажване, но и него видя като признак на разложението. А сега ироничният му патос отново е раздразни, тя също умееше да бъде иронична, чрез мъки към астра, така ли? И много ли са ти силни мъките? Ужасни! Извика той с една от позите на древнояпонския театър, но Готов съм да вляза и в огъня за теб. Но понеже тук е забранено да се пали огън, готов съм да вляза и в кухненската пещ. Как така ще влезеш там? Ужаси се астропилотката, видяла инженера да се гърчи в глабинната жар на микровълновата фурна, която печеше храните им. Ако нещо явно не достигаше на човешкото и кратко съвършенство, то бе чувството за хумор, особено когато лекомислието изригваше на среща и кратко спарещи жълто-оранжеви езици. За доказателство колко съм ти предан. Сигурно има и други начини... Продължи да не го разбира тя и подхвърли, вече отминавайки, не се сърди, но може наистина да отменим вашето зрелище. Астра, къде отиваш? Викна той подира и кратко, помислил си навярно, че се е запътила на там, където ще се взема решението. При кардинала, трябва ли да ревнувам? Тя сепнато се обърна. Ама ти предложение за любов ли ми правиш? И май за пръв път глусе ти непристорено оплашен. Не, не, исках да кажа. Може и той да се оплача от мен, не го взема и сериозно. Виж, това ми е полезно да обещая. Отвърна тя, но собствената и кратко насмешка се загърна в нея в тъжно вюретова мъгла. 3. Линиите на астропилотската и кратко длан, залепени на фотонното око, отваряха всички специални ключалки на кораба, но Астра не идваше служебно и това я задължаваше да сигнализира. Тежката врата към астробиологическия сектор започна безшумно да влиза в стената, Бавно се открехна и насрещният елипсовиден люк. Штом процепът стана достатъчно широк, Астра се вмъкна в него и едва не се блъсна в черната си доблерка, тръгнала да извиза. Какво правиш тук? Забрави ли, че когато не съм дежурна, работя тук? Урения не изглеждаше изненадана, а тя не бе предусетила присъствието и кратко, разсъждавайки дали я понецът не дозасилваше бъркотията на кораба с нелепите си закачки. Телепатията и кратко. Прощавай, ама продължавам да си мисля че що му е музата на астрономията, би трябвало да работиш при астрономите. Не веднъж бе си правила тази шега, астрономията бе нейната и на Георг втора специалност, но сега се сконфузи, защото знаеше, че негърката също улавяше всяко нейно душевно движение. Огледа претъпканата суреди уреди биофизическа и биохимическа лабораторна зала, за да не срещне черните дула на ирисите и кратко. Оттатък е при микроскопите. Влизай, няма да ви преча. Астра пристъпи към най-близката, отрупана със стъкленици маса, облегна се на ръба и кратко, преглътна се ухотата в гърлото си. «Как си, Ури?» Това беше името, което някога бе чула под масата на баща си. Отраснаха в противоположни краища на планетата, знаеха за съществуването си, повече инстинктивно го знаеха, а ги събраха, вече девойчета, за началното астропилотско обучение. И веднага се залепиха една за друга като близначки... Макар Астра да бе година по-стара, а кожата на урания, къде тъмна като мрака между звездите, чиято му бе. Отдавна бяха се убедили, че възприемат света различно от останалите хора, и първото нещо, което се запитаха, бе как се виждат една друга. Като току-що опечена кифличка, весело примлясна с възпълничките си негърски устни урания. Като шоколад, от уния с въздушните шупли и бадемовия крем, прихна тогава Астра и ето че бяха произнесли първото си взаимно обяснение. От следващите рядко имаше нужда, защото почти безгрешно, по невидимия проводник на вътрешната си връзка, отгатваха какво става у другата. И сега урания и кратко отвърна, сякаш да я подсети за това, като теб, сестрице, беше облечена в зелена лабораторна мантия, поизцапана тук и там от разноцветни химикали. Сигурно щеше да я съблече, ако наистина бе тръгнала да излиза. За друго дойдох да се посъветвам с него, рече Астра, за да избегне недоразумението. Аз вече се съветвах, но какво може да ти каже той, освен просто да му се изповядаш? Все още не уверена, че говорят за едно и също, Астра изрече с ревнива острота. Решението е да не говорим за това. Кардинала е дискретен. Сам ми каза да не го съобщавам никому освен на астропилотите, отвърна урания без чувство за вина и потвърди опасенията и кратко, но Астра не успя да се разсърди, защото астробиологът влетя в лабораторията от страничната врата. Провикна се. Хей, неуморима си като богинята на отмъщението. Мислех си, ще ми се размине. Ори, иди оттатък да опишете скоро резултатите. Ора е и кратко смигна окоръжаващо и изчезна във вратата, от която бе дошъл. Разбира се, облавяващият сектора по астробиология не беше никакъв кардинал. Експедицията им, срещнала на земята съпротивата на всички, които смятаха за ненужно да се пращат хора там, където можеха да идат автомати, бе комплектувана на конкурсни начала. Място в нея печелеше страната или институцията, която предлагаше особено оригинални научни задачи и съответната издръжка за изпълнението им. Младият астробиолог, въпреки световната си слава, придобил я едва ли не още юноша, нямаше шансове да попадне в нея. Той произхождаше от малка страна, отказала да финансира строежа на кораба, а в момента нямаше и кой знае какво ново да предложи. Тогава, изненадващо за целия свят, Ватиканът реши да подкрепи експедицията. Пресата се шегуваше, че ватиканските отци сигурно се надявали там, в недостигнатите преди далечини на космоса, хората най-после да срещнат Бога. Та не случайно са определили младия астробиолог за свой представител. Астробиологът бе готов издявола пакт да сключи само и само да попадне в експедицията, но все пак добросъвестно обясни на Ватиканската комисия, че може би не се разбрали добре насоката на трудовете му. Бе доказал съществуването на организирани силициеви структури върху нажежената повърхност на Меркурии, подобни на земните термоплазми, които, изглежда, притежаваха и подобие на геном. Това почти опровергаваше теорията за всеобщата водно-въглеродна основа на живота, но с него той съвсем не искаше да възражда някогашния принстански гностицизъм, който смятал, че Вселената е изградена от някакво фундаментално космическо съзнание. Просто се стремял да докаже че живата материя се е зародила едновременно с неживата и притежава структура изграждащи функции. На Земята това лесно се проследявало в развитието и кратко от първите половируси и синьозелените водорасли до сегашната и кратко биосфера, прераснала в ноосфера, сфера на разума. Въпросът бил то да се докаже и в галактически мащаб, което революционно би преобразило свъщанията ни за света. В комисията имаше и сериозни учени, които с заговорнически усмивки му намекваха да не обърква работата с прекалени обяснения, а направо да подписва договора. Но и директорът на Ватиканската библиотека, който я облавяваше, беше достатъчно образован, та го прекъсна. Господине, обвиняват ни често в консерватизъм, в догматизъм. Вярата винаги си е догматична, иначе ще престане да бъде вяра. Но най-свята догма за нас е и това, че нравствеността е неотделима от познанието. А до сега познанието със своята студена относителност се е третирало морала като пречка за обективността. Ние много вярваме, че ако успеете да докажете своята теза за структуроизграждащата роля на живата материя, това ще изведе и човека към ново навствено съзнание. Той ще престане да гледа на Вселената като на любопитна купчина от звезди, прах и газове, ще намери истинското си място в нея. Престарелият кардинал в комисията вметна тук нещо, което в попредишните векове сигурно би прозвучало като Ерес. Така де, селишният няма да си играе да създава своя образ и подобие само на някаква случайна планетка. По-късно този кардинал го покани при себе си за уреждането на някои технически формалности. Астробиологът подозираше, че Ватиканът ще използува името му за свои цели, но нали това вършеха и всички спонсори и фундации, финансиращи експедицията, та само помори да не го афишират прекалено. Кардиналът обеща, църквата била чужда на ефтината пропаганда, но веднага поиска от него ответния компромис. Вие, синко, не сте више духовно лице и не сте задължен да спазвате безбрачие, Ватиканът обаче няма достатъчно средства за още един човек. Дали този въпрос би могъл някак да се уреди? Астробиологът не бе и помислял за интимната страна на продължителната експедиция. Макар и твърде млад, сексуалните вълнения, силно потиснати от неговата всеотдаденост на науката, не му създаваха проблеми. Затова и когато най-после попадна в подготвителния лагер, където му заявиха, че е наложително да има партньорка, Шеговито се позова на някакъв измислен обед за безбрачие пред Ватикана, с което и моментално си спечели прякора кардинала и така го затвърди, че никой повече на борда не го нарече с името му. 4. Астробиологът измъкна изпод една от лабораторните маси малък надуваем шезлонг, затърси къде да го постави. Сядай, командире. Знаеш, че не обичам да седя. Ти седни, ако имаш нужда, като на подсъдимия столи. Не съм дошла да те седя. А ти така ли викаш и на Ори, когато тя е командир? Астробиологът комично се обърка, гласът му описа пред очите и кратко някакви палячовски фигури. Пъде да знам. Не помня. Но сигурно така. Вие, двете, не умеете да разделяте нещата в себе си. Ако тайно си присъждаше някакво превъзходство над другите, то бе не толкова заради почти нечовешката неуморимост на специално каляваното си тяло, колкото заради монолитността на своя характер. За това се и плашеше толкова от непознатото раздвоение, връхлетяло я напоследък. Запита в сопната самоотбрана, трябва ли да ги разделяме? Едва ли е най-разумното поведение на човека? Понякога се налага, астра. Човечеството съществува благодарение на компромиса. И живата материя съществува благодарение на компромиса си с неживата. Поучението я дораздразни с благовонния облак на гласа му, в който сега имаше прекалено много синьо. Добре, да ги разделим. Сега те питам като командир, загрижен за хората си. Гия всяка свободна минута слуша Вивалди. Пролет, лято, есен, зима. Ти посягаш на всяка жена, която мине край теб. Порядъчни мъже сте, какво става с вас? За други сезони ли купнете тука, където няма сезони? Тревожно ли го намираш? уж сериозно астробиологът, но тя чу облегчението му, че бе разтворила неговия случай в общото състояние на хората. Точно толкова, колкото отчаянието на всички ви. Избухна безпокойствието и кратко. Отчаян или? О, не! Външно всичко е наред. Външно сме горди и самоуверени. А това, че бягате от всякакви развлечения, че нарушавате режима на почивките и физическите занимания, че се гледате с невиждащи очи, това не е ли отчаянието, кардинаре? Трайно е нараснала употребата на стимулаторите, пита я Миран. Той се опита да отбие изненадалата го атака. Държиш ли да ни виждаш отчаяни? Имам чувството, че тук на някого това много му се ще. Астробиологът се извъртя към видеофона и веднага се дръпна да открие екрана му. На него бе изгряло странното с старинния си език двустишие. Хомо ходи из бунището, търси корена на нищото. Онемяла от възмущение, астропилотката се хвърли към видеофона, почти изкръща. Сейчи, световодните нишки на апарата затърсиха повикания из кораба с скоростта на фотоните и минзухарено ведрото лице на японеца цъфна на екрана, сгърчи се, видяло кой го търси и откъде го търсят. Виновен съм, Астра. Казах ти, не го вземай насериозно. А нещо друго няма ли да ни кажеш? И аз не знам защо го правя. Може би, защото съм повече някаква художествена натура, някаква интуитивна. Ако не престанеш, стея твоя натура, ще ти я напъхаме в изолатора. Изрече аструни и рязко изключи видеофона. Съзря реверите на робата си, оголили белите възвишения на гърдите и кратко, гневно ги притвори. Нищото ли сме тръгнали да търсим, кардинале? Той като че ли кратко се любуваше. Ти си грамотна физичка, астра. Учила си, че сега знаем за нищото не по-малко, отколкото за нещото. Вакуума ли имаш предвид? Друго някакво, нищо, не сме срещали в галактиката. А ако има и друго, той се опита да пародира ролята си на ватикански представител. Е, за него вече ще трябва да питаме дядо Боже. За сега въкулумът ражда света. Ако ми кажеш какво има отвъд него, ще падна пред теб на колене. Впрочем аз и така съм готов. Боя се, кардинале, прекъсна тя пародийното му ухажване. Ужасно се боя от вашето отчаяние. И от нещо, което иде насрещани, а не знам какво е. И от собствения си страх се боя, защото никога не съм се страхувала от нещо. Той я е хвана внимателно за ръката и я отведе към шезлонга, където тя, все така унесена в импулсивното си признание, несъзнателно седна. Ти не си създадена да се боиш от себе си, астра. За нас се боиш, а няма причини. Не е отчаяние това, то просто е ярост пред безкрайността на познанието. Един ден някой потомък сигурно ще ни нарече, както Айнштайн, Великани, върху чието рамене е стъпил, за да погледне още понадалеч, но и на Великана също му се ще да види всичко. Съгласен съм, че за двете години, дето ни остават, едва ли ще направим кой знае какво още, Затова ни и владява мисълта, че ние самите никога вече няма да дойдем тук. И ставаме алчни да награбим колкото се може повече. Видя, че тя, настръхнала пред нещо свое си... Не го слушаше, и побърза да приключи. Все заради тая ярост, нашият сектор ще подкрепи и искането на астрофизиците да идем поблизо до черната дупка. Тия демончета и на нас ни трябват, от тук малко улавяме. Незаспиращите механизми в астропилотския и кратко мозък веднага уловиха обезпокоителния сигнал. Наистина сте станали алчни. Но това може да го разреши само Земята. Защо да чакаме толкова време? После ще се върнем на стария курс. За промени в курса, кардинале, е нужно единодушието на астропилотския екип, а аз ще бъда против. Земята от десетилетия знае за тази черна дупка. Щом не е включена в програмата ни, значи е оставена за следващата експедиция. Астра, ти си назначена да изпълняваш програмата, но все пак ти не си киборг, нали, не си компютър. Какво значи, все пак? Може би искаше само да я умилостиви, но смущението му и кратко се видя подозрително и тя ежи телепатичните си антени към него, не му даде да се упомни. Какво искаше да кажеш отеве с това, че не съм създадена да се боя за себе си? И ти ли знаеш нещо, което аз не знам? Вече определено и кратко се струваше, че съзира насред завихрения смут в душата му и контурите на онова, което я плашеше. От замислената промяна в курса ли идеше опасността? Колко години сме заедно, Астра? Нормално е понякога околните да знаят за нас повече. Не ми говори общи приказки. Заканително постави тя и умруци на кръста си, забравила, че този и кратко навик изглеждаше комичен, когато там липсваше командирският апаратен пояс. В космоса, кардинале, се премълчават важни неща само с решение на астронавския съвет. Аз не съм участвувала в такова решение, а и ти, и гия, и Амиран премълчавате едно и също. Очите и кратко, станали околярно прозрачни, го пронизваха с режещия си лазерен лъч и той умекна, отстъпи, редно е гия да ти го каже, съпруг ти е и старши командир. Напомни му го от мое име. Обедила се най-после, че около нея наистина витае някаква загадка, която едва ли ще е страшна, щом не са и кратко я казали до сега, но е свързана лично с нея и само с нея, Астропилотката се отправи към вратата, по-скоро като хитрост, за да придаде на въпроса си мъничко нехайство. Кардинале, ти ме плесна от деве, защото не видя коя съм. Ако беше видял, нямаше, нали? Че какъв е той, командир, дето всеки ще го пляска по задника. Но когато не съм в дежурство, пак никой не ме пожелава. Не става мителна. Най-красивата жена на борда си. Именно. Която никой не желае. Той се спусна да изпроводи и тялото му, обвито в зелената лабораторна манта, я е лъхна с облака на своя многобагрен смут. В глабините, на който сякаш се чернееше вина. Тя му се усмихна като възнаграждение, за гдето бе го измъчила с разговора. Хубаво е, че още можеш да бъдеш кавалер, кардинаре. Благодаря ти! Пет. Тази врата можеше да бъде отворена само от гласовете на четиримата астропилоти и от линиите на техните длани. При повреда я е отваряха командирските киборги, които чрез радиовръзка бяха свързани с роботите и по-важните системи на кораба. Астропилотите никога не се събираха заедно на едно място. Съвещаваха се чрез пряката световодна връзка и поясните радиостанции. За още по-голяма сигурност двойката, която не беше в командирско дежурство, живееше в аварийния космолет, където се съхраняваха и копията на бордовия дневник, на всички изследвания. Крайна мярка за спасяване на хората представляваше бягството с закрепение отвън космолет. Когато откритаха от земята, някой от изпращачите ги нарече с дежурната дума герой. Старши командират отговори на приветствените речи почти ядосано, не отиваме да ставаме герой. Космосът е претъпкан с хора, оставили там телата си? Двайсетина повече или по-малко, все тая. Отиваме, защото слънчевата система вече ни отеснява. Може и да не го осъзнавате, може и да ми се и смеете, но е така. Защо ония чудовищно гладни древни човеци са вдигнали своите пирамиди и обелиски? Вдигали са ги, за да вдигнат и себе си понависоко, духа си да извисят, не телата. Така им го каза и добре им го каза на ония, които ще да го слушат, изтегнати в креслата си пред хуловизорните стени, неспирно преживейки или отпивайки разни лакомства, и които правеха демонстрации против експедицията им, алчни за още лакомства. Но ето че Георг тъгуваше за земята, не тя. Домът и кратко още от дете беше в космолетите, на луната, по астероидите, в надобчения от звездите вакуум. Него тя също не усещаше като празно пространство, а изпълнен с всепосочни и преливащи се едно в друго движение. Там странното и кратко тяло се чувствуваше закътано от шарената и миризлива напаст на човешкия свят. Тук беше спокойствието, не на земята, хорската гмеш на нея никога нямаше да се успокои и астрък го чувствуваше най-силно, когато влезеше в командната кабина на кораба. Мъжът и кратко не я забеляза. Седеше в удобното пилотно кресло пред дългия команден пулт и пак слушаше музика. Тази музика нарушаваше познатия и кратко уют на овалната зала, посрещна я с пастроцветни и разноформени геометрични фигури, които замрежиха погледа и кратко, но с почти кибернетичните си, като укиборгите. Сетива за уредите Астра Мигум възприе, че тук всичко е наред. Явно предчувствието и кратко за опасността идеше по-отдалеч, от намерението на астрофизиците да променят програмата. Защо не почиваш? Възкликна на Георг приятелски нежно, макар само преди два часа да бяха се отново здърпали, и побърза да изключи музиката. Вярно ли, че физиците искат промяна на курса? Споменаха ми, но още се карат за оптималния вариант. Аз ще бъда против, заяви спокойно Астра, загледана в главния екран където една слънчево жълта точица старателно рисуваше пътя на кораба станция сред звездите. Не бързай, мила! Рече Георг и гласът му я погари с нещо като виолетова въздишка, но и в нея се мярнаха ръбовете на потъмни триъгълници. Ще го обсъдим в Астропилотския съвет и така нататък. Ако чакаме земята, ще изгубят половин година. Макар всичко в нея да се бунтуваше, Астра предпочете да не възразява сега, да прогони триъгълниците от мозъка си. Подхвърли, сякаш случайно бе се сетила за това. Кардинала поръча да ти напомня, че е време да ни кажеш тайната. Каква тайна? А, да. По програма тоя месец трябваше. Значи и програма си имало. Давай тогава. Прощавай, но ме заварваш неподготвен. Няма ли да седнеш? Има ли опасност да загубя равновесие? Почти я досано из дома астра, защото инстинктът ти кратко не улавяше нищо опасно в предстоящото. Докосваше само кроткия смут в душата му. Гялк стана, за да се изравнят, усмихна и кратко се унази мекота, която пазеше само за нея. Към другите се отнасяше составната твърдост на старши командир. Ти сигурно отдавна го подозираш. Не го усъквай, гия, говори по програмата. И все пак се появи и опасността. Вдигна се като тъмна стена между двамата, а през мътната и кратко непрозирност я видя как той се отдалечаваше. Свет още миг този мъж щеше да отлети на светлинни години от нея. Не заради огорчението, че бе крил от нея нещо важно, а защото. Не, тя още не знаеше защо, но разбираше, че ще стане. Прище и кратко се да не го загуби и решително отмести насочените си към него телепатични антени. Насили се да чува гласа му с унези мелодии и цветове, които възприемаше в минутите на обич. Опитахме се още с раждането ти, още преди раждането ти да направим от теб. Е, да създадем чрез теб модел на бъдещия галактически човек, за който достатъчно Прекъсна го тя с внезапното спокойствие, връхлитащо е винаги, щом съзнаеше измеренията на някоя опасност. То не беше вреденяващото мозъчните топове спокойствие, а хладнокравието на добрия компютър, който си вършеше работата, необезпокояван от глупашки намеси. Този компютър мигомо узна необходимото му, защото измъкна от паметния си блок всички жестоки процедури, на които бяха я подлагали в детството и кратко, всички залагалки и нищо не обясняващи обяснения. Оставаше му да изведе алгоритъма, като от едната страна на уравнението постави конструираното от учените същество, а от другата, всичко, съставляващо до сегашния и кратко живот. Нали няма да правим от това драма? Няма, разбира се, за това сте ме създали такава, да няма драми в космоса. Дия а генетичното вмешателство не беше ли разрешено само при някои борести и за повишаване на коефициента за интелигентност. Така е, но галактическият човек не може да бъде създаден иначе. Астра, Мила, бяха я лъгали, че необикновените и кратко телепатични способности и синестезията на сетивните възприятия били изненадващ резултат от генетичното повишаване на коефициента и кратко за интелигентност. Сега вече знаеше защо се е получило така, но още не можеше да се разсърди. Думите на Георг бяха стигнали до нея вече доста отдалеч, избелели бяха цветовете им, а мелодията им се разтягаше в меланхолна протяжност. Искаше да ми кажеш, че ме обичаш въпреки това. Сигурно. Добрият учен обича своите експерименти. Особено успешните. Добави той с боязлива нежност. И какво? Сега ще ме наблюдавате как ще се държа, след като знам ли? Втората част на програмата. Сега и ти ще участвуваш като наблюдател. Всичко премина според очакванията. Тя се загледа към кротналата се в дъното под пулта за управление е много топка на командирския киборг. Дия, ти си повече галактически човек от мен. Кой знае колко си изтърпял, горкичкият? Аз не бих изтърпяла. Ти търпиш пък нас. Не е същото. Киборгът е създаден да търпи хората. Глупости, астра. Не си никакъв киборг. В инстинктивен споменен унес тя се опита отново да го доближи към себе си. Обичах те и ти се глезех като дете на баща си, после като момиче на по големия батко, после като жена на добрия и нежен съпруг. Никога не си се глезила. Е, да, един киборг не би трябвало. Но нали все пак съм правила и неща, които нормалният човек няма да прави? Поне забавно ли ти беше да ме наблюдаваш. Обичах те, каза той простодушно. Точно такава те обичах. Тя искаше да се трогне. Но компютърът в главата и кратко вече състареше уравнението. Ура е също като мен, нали? Две астропилотки, изобретени да водят междузвездни експедиции. Само дето не могат да раждат астропилоти. Нарочно ли, или е грешка в експеримента? Защо изобщо го започнахте най-напред с жени? Видя и цветово колко болезнено се сви душата му, но се отказа повече да го щади. Впрочем амира не преди нас, нали? По стар експеримент. Той ли ви накара? Една безплодна галактическа жена за предпочитане ли е пред безполов галактически мъж? Той води наблюденията, не отговори Георг на нито един от въпросите и кратко и сигурно не беше случайно. Наблюдателите сте ти, Захариас и Кардинала. Има ли още? Другите не бива да узнават, Астра, спокойно. Единственото, което застрашава експеримента, е да не би внезапно да ми се прище да бъда като вас, но май няма такива изгледи. Къде отиваш? я тревожно червеният облак на гласа му вече при изхода. Да поспя. Какво толкова ще говорим? Обещавам ти обаче, че няма да ти се карам повече за Вивалди. Явно и генетически не ми е дадено да ви разбирам щуротиите. Астра прекуси краткото разстояние до командирското жилище, което единствено се намираше близо до командната зала, без да усеща студения напор на вятъра в коридора. Спалнята се разсъблече пред голямото огледало на гардеробната врата, но не се зарадва както друг път на отражението си. Тази великолепна женственост беше изкуствено създадена и сигурно за това другите мъже инстинктивно и кратко се плашеха. Прокара длани по тялото си. Безупречно гладката му кожа се напипваше еластично твърда, сякаш лишена от подкожни тластини, сякаш пластмасова. Тя се сети за нещо, което бе видяла някога, момиче още... Без да му обърне внимание, смятайки го за нормално. Вдигна гърдите си така силно нагоре, че изпита болка от упъването им. В тяхната основа се виждаше, косъмно тънка, линията на отдавнашен разрез. Не, в тия необичайно корави гърди сигурно нямаше млечни жлези. Техните зърна не бяха безчувствени за мъжка ласка, но гия случайно никога не бе ги мачкал, да не повреди нещо. Тя затръшна гардеробната врата и подвикна към видеофона. Амиран, ето ме Отзова се той веднага и повторно извика, «Хей, много си хубава! Тя не прикри тялото си!» Лекарят не можеше да бъде съблазнен, но можеше поне маничко да му се отмъсти, Затова го назова и с превода на грузинското му име. «Прометейчо, кога ще ми кажеш какво сте напъхали в това мое конфекционно тяло на галактическа жена? Молих те да не ме наричаш така. Защо? Щом вече си узнала, скоро ще разбереш и че вашият Прометей не е нищо в сравнение с нас». Него са го прикували към някаква скала и Орел му е кълвал само черния дроб. А нас, Астра, са ни окували за хората, за да ни кълват душите. Дори човешки имена не са ни дали. Не имена, а символи. Вишим само детинския къл. Очаквала неизменните, иронично весели отешения, тази внезапна горест, бликнала като бяло-розови и черно-виолетови кълба над вулканичен кратер, е привлече към него с магнита на неодържима обич. За това ли ни прекръсти Сури? Ти наистина си чудесен. Не се безпокой, мили, сега ще стане повесело, ще видиш, ще стане. Ако ме слушаш, ще стане, потвърди той, но усмивката му явно не вярваше. Само не мисли за себе си, чуваш ли, и за нас не мисли. Карея както до сега. Лягам да спя, прекъсна го тя и изключи, защото сигурно щяха да последват още съвети и наставления. 6. Командната кабина в аварийния косморед представляваше силно умалено копие на корабната командна зала, а компютърният автопилот непрекъснато коригираше навигационната програма. Според место на хождението на та прибягство да може и автоматично да го отнесе към Тритон. Киборгът по обикновено му стоеше на прага на спалната ниша, като дебнеш топтопот с прибрани пипала, но сприкувани към двамата си заповедници фотонни сетива. Да изключим поясите! Предложи накрая Захариас, смутен от непрозирното мълчание на жена си. Може би ще искаш да ми кажеш нещо, което не е за пред хората. Георг бе наредил и не му да съобщи на жена си премълчаваното досега, а той в смущението си предлагаше нещо нередно. В командирския му пояс и в другия, на урания, миниатюрни, черни кутии, неуморно записваха всеки разговор, всяко нареждане на притежателите им. След дежурство касетите се изваждаха за анализ и важните неща се пренасяха в основната, черна котия, заместваща някогашните бордови дневници. Ури, подхвана отново Захария с галевно предпазливо, както се разбужда опитомен, но все пак звяр, чието действия си остават непредвидими. Нали разбираш величието на момента? Величие ли? Промълви най после тя. Ах, да, величие. За такава жена ни си мечтал, Захо? Защо не? Усмихна се той. Така и бе се научил през всичките тия години да предугажда какво ще изригне насреща му от тъмната бездна с името на музата на астрономията. Вярно, за белите мъже е пикантно да спят с негърка. Само дето ги е страх от нея. Забелязала ли си да ме е било страх? Разбира се. И сега те е страх. Сега да, отвърна той, надявайки се признанието му да я умилостили. Е, поне отношенията ни ще бъдат вече напълно ясни. Рече тя, но в толкова очакваната от него усмивка се съдържаше явна заплаха. "Еми ми кажи, за това ли избрахте една черна и една бяла за експеримента, да проверите коя раса е погодна. И да покажем на чуждите цивилизации, че населението на Земята е разноцветно, отвърна насилено весело Захариас, продължавайки опитите си да разсее тъмната заплаха в нея. Имаме и жълти. Нека се избират според вкуса. Шегуваше се и със собствената си научна програма, отредила му място в експедицията. Бе предложил детайлно разработен метод как отдалеч да бъде изучен съставът на цялостното излъчване на Слънчевата система като обиталище на земния разум. Как са поставка после да бъдат изучавани излъчванията на други звездни системи за следи от евентуално космическо инженерство или подобни прояви на чужди наосфери, ако изобщо имаше такива? Да, ама шарената ви бомбония Рамай ще се завърне, преди някой да е посегнал към нея. Подигра тя за кой ли път идеята му. И внезапно плисна насреща му съръбления блясък на зъбите си. Оф, да но най-после откриете друга цивилизация, че да и да при нея. Догуша ми е дошло от вас. Ори, ти си човек. Въпреки всичко. Да бе, да. Само че с още едно сърце в лявата цица и втора кислородна система, та да живее в космоса, не на земята. За какво съм би тогава? Бавачка ли да ви бъда? Това боргите вършат по-добре. Къде отиваш? Повтори Захария с тревожния възклик на своя колега от командната зала в кораба. Урения бе запрепасвала командирския си пояс направо върху тънкото черно трико, което и кратко стоеше като кожата на черна пантера. При астра. После ще се съвещавате. Тогава ще се върна при кардинала да видя защо отказва да спи с една кентавърка. Ури, викна Захария сподирай кратко, разбирам черният ти гняв, но не зачерняй и нас него. Астропилоци, не успя да я спре и замря в тревогата си. Естествено бяха помислили и за такива неща, няма ли чрез тея нова раса да се роди и нов расизъм? Когато тия значително по-пригодени да живеят в далечното извънземие, същества ще образуват може би самостоятелни колонии. Нямаше ли проектираните авангарди на човечеството, като не срещнат друг разум, да се обърнат в своята агресивност към земята? Отговорът бе оставен да дойде сам, в наблюденията, и ето сега. Захарияс почти несъзнателно включи връзката с корабната командна зала, въздъхна объркано. Дия, боя се заури. За нея или от нея. Подхвърли с благодушна насмешка старши командират, който познаваше взаимоотношенията им. Не бързай, Захо. Не им е лесно на момичетата да го смелят. Ето, превключвам системата на наблюдение и на твоя екран, да се позабавляваш. Тръгнала е да излиза навън, но не се тревожи, не е от тия, дето се самоубиват. По-скоро обратното, па ако хупне да бяга, аз лично ще я настигна. И ще я напърдъша. Главата му изчезна от екрана, а на нейно място изплува външният изглед на част от кораба станция. От изходния шлюз вече се измъкваше едно блъгнесто и гърбаво от йонния двигател, сивкаво отсветено от звездите тяло. Тяло, чиято съблазнител на гъвкавост ръцете на Захерия си спомниха стъга и тревога. Урания нарочно бе облякла тънкостенния космонавски костюм, с който никой обикновен човек не би могъл да прекара без опасни последици повече от половин час извън радиационната защита на кораба. Искаше още веднъж да се увери в своето превъзходство, да му се наслади. Специалните тренировки, облъчвания и медикаменти, закарили тялото и кратко до нечовешка издържливост, сигурно бяха помогнали, но по-вероятно е да са били и прикритие за непозволения експеримент. И това съмнение обаче престана да я огорчава. Не спусна дори топлинния щит с вградения инфрачервен визьор пред лицето си, леко се отблъсна и доплува до отвора в противометеоритната мрежа. Безтегловието бе нахлуло в нея почти стръпката на оргазм. Заради това усещане често си позволяваше излизание извън изкуствената гравитация на кораба. Дори в преградките на Захун никога не бе се отпускала с такава физическа наслада. Спомнила си своя съпруг и наблюдател, Душата и кратко в същия миг и също с почти оргазмено облегчение се откъсна от него, освободи се. Дори можа да му рече без злова и тържество. Щом си отгледал звездна жена, мили, ще изтърпиш и да иде при звездите. И си рече още с умиление, ето ги твоите дечица, урания, твоите мили дечица, повелителко на звездите. Сред тях беше и слънцето. Значително по голямо от алфа на съзвездието голямото куче, но ярко-жълто като страст жълто и като омраза. Такива чувства ведно с скресливи дисонансни звуци предизвикваше у нея този цвят. Тя се опита да разбуди в себе си астропилотското благоразумие, поне не с толкова страст да ненавижда сегата я звезда, която и кратко се самоподнасяше с нахалното самочувствие на Едроглав, жълто-оранжев невен, но протуберансите в мозъка и кратко още не стихваха. Включи йонният двигател за секунден импулс и отлетя на стотина метра от метеоритната мрежа. Извъртя се така, че да не гледа към Слънцето. Наистина неикратко се връщаше там, а се налагаше. Да вземе другите, да ги отведе. Щом експериментът минава за успешен, на Земята сигурно вече растяха другите техни братя и сестри с посъвършени сърца и мозъци и с поиздръжливи мускули. Ще им стане майка, грижовна и любеща, ще ги разселва по планети и астероиди. Звездите наоколо изглеждаха така нагъсто и толкова близо, че сякаш плуваше Фезеро, пълно с звезди. Имаше чувството, че дори усеща прохладния им допир, и се услуша с ново ухо за генетическите и оперативни изменения, за които току-що бе научила. Не чу обаче нито изкуственото сърце в лявата си град, нито таинствения автомат, прикачен към черния и кратко дроб, защото чуваше друго. Около противометеоритната мрежа потоците корпускулярни частици и фотоните, които умееше да вижда и просто око, сякаш се сгъстяваха. От всички посоки към нея нагалевни вълнички идеше говорят на звездите. Всеки фотондумичка ема мамеща и добра. Всички частици, които изтъкваха с траекториите си вакуум около нея и се блъскаха, и се сливаха или отскачаха. И за милиони и милиарди частици от секундата умираха и повторно се раждаха, бяха думи. Тя чуваше несекващото им сладко бърборене и пречувствуваше, че скоро ще започне и да го разбира. А блаженството и кратко проникваше през уловногомените стени на скафандъра, за да се вляе в този вечен живот наоколо. «Ламзира, време е да се връщаш!» Върна я в земната обвивка на скафандъра гласът в наушниците на шлема, пронизалско шуме на острота мозъка и кратко. Беше амиран, само той я наричаше така и тя мислено му се озаби, красива сам я. Сонази неприязан, която може би си беше събудилата се сред звездите, незасегната от гениите инженери, генетично стара ненавист на черния човек към белия. Ще видите вие какво красиво чудовище сте изобретили, но при второто напомняне вече можа и да се надсмее на себе си. Добре, че я е повика той, а не Гия и лизахо, кой знае какво би им отвърнала. И да, скъпи, тя се извъртя към кораба. Включи за нов импулс двигателя и понесе своето ново самочувствие към осветения отвор на шлюзовата камера. В малкия коридор пред вътрешния люк на шлюза я очакваха Астра и Амиран. Сериозни и някак комично тържествени. Честито. Поднесе и кратко с стръкче е Дроглав, жълто-оранжев Невен. Това пък отгде го изроби. Разсърди се урания. В оранжериите, където също носеше дежурства, не отглеждаха безполезни цветя. Сейчи ги е донесъл, да ни напомнят. Не знаеш ли? И какво ми честитиш с това изкуствено цвете? Повторното раждане. Двете думи се завъртяха пред очите и кратко в двуцветен танц. Разбираха я. И Урения се хвърли на гърдите на лекаря, възторжено избарабани с юмруци по тях. Астра я прегърна от към гърба, пошепна в ухото и кратко, сдържано, нежно, сестро, сестрице. И тримата замряха за няколко мига в своята тройна прегръдка. После Амиран ги отблъсна от себе си. Да се разберем от самото начало. Заговор няма да има. Ние сме част от човечеството, негова надежда и негово упование. На кое човечество? Заканително блеснаха зъбите на негърката в полутъмния коридор. На уния ли милиарди, дето? Амиран пресече гнев и кратко с хипнотична властност. На уние милиони, които предпочитат да мечтаят за звездите. Погледът му бе изтънял до монохромен лъч. Ще те приспим, красавице, ако не слушаш. А за отеха ще ти припомня стария виц. Попитали едно дете, какъв иска да стане, когато порасне. То отвърнало, Киборг. Защото в тях е бъдещето. Той се засмя почти истински, като изкуствения невен, и за да доотслаби напрежението, весело заповяда. Вървете сега и добросъвестно опишете, как сте го преживели, какво сте си помислили. Но без игра на криеници, ще изпитвам. Не забравяйте, че както рекло кучето на малките си, аз където съм пикал, вие сега душкате. Двете астропилотки доловиха само най-общия смисъл в непознатото им предупреждение, предизвикало от тях кадрави и разноцветни облаци, но бяха свикнали на бруталния му медицински изказ и се подчиниха, а двойно по-силно ги подчиняваше общата им вяра в тяхното майчинство над бъдещата звездна раса. 7. Атомният разпът в часовниците определяше и денонощният цикъл на борда. Иначе навън си беше винаги нощ, вътре винаги ден, ако не се изгасеше осветлението. Дневната програма започваше с един сигнал, с общ сигнал и завършваше, а тази, сутрин, в която пак никакво слънце нямаше да изгрее. Всички видеофони поздравиха хората вместо с обичайното благопожелание с еднаквия надпис. Мъс предупреждава, че прекалената сериозност е вредна за вашето здраве. Току-що отменила мъжа си в командната зала, Астра веднага извичи надписа. Иска медицинския сектор. Ти ли измисли тази глупост? Не, но чак такава глупост не е. Разигра гласът на Амиран пред очите и кратко познатите весели и пъстри фигурки. Значи пак оня кълпазанин. Как смея от името на медицинския сектор? Натела, аз дори се я досъх, че сам не съм се сетил. Тия апарати не са ви дадени да си играете с тях. Прекалената сериозност и за нас с тебе е опасна, Нателла. Особено сега. Гледай си работата и не закачай човека. Но командирското в нея трябваше да се изяви и тя се опита поне да не уязвява прекалено японеца. Наредих ти да престанеш, а ти. Той тръсна главата си, сякаш да я удари от разкаяние в рамките на екрана. Гласът му драматично настърга звуците на металически стружки. Астра, моля те! Днес ще приемаме Скайарта, разчитам на теб. Явно не бе целял с надписа друго, освен да подготви хората за съвещанието, и Астра, преглътнала стругото, не се надявай, отвърна. Ако съберете гласове, няма да използувам командирското вето. И бързо изключи, да не слуша благодарностите му, защото думите и кратко означаваха повече, отколкото самата бе пожелала да отстъпи. При гласуването на важни общи решения, ако астропилотската четворка се е разделила в мнението си, решаващ глас имаше дежурният в момента командир. Захариас и кардинала обаче участвуваха в конструирането на скаярта и сигурно щяха да привлекат мнозинството с авторитета си. На Астра много и кратко се искаше да смачка фасона им с едно добре пресметнато командирско вето, но вече не бе уверена, че ще го направи. Лекарят също държеше не толкова на научната част, с нея той обикновено се шегуваше, а на развлекателната страна на скаярта. Смяташе я за полезно разнообразие, след като другите игри и развлечения бяха умръзнали на хората. А след онази паметна тройна прегрътка пред изходния шлюз Астра някак несъзнателно му се подчини. Дори не толкова на него, колкото на идеята, заложена в тях. Сега вече от едната страна на уравнението не стоеше само тя, там бяха още Урания и Амиран, и всички като тях, които ще да се родят, за да живеят сред звездите. Затова, когато в уречения час включи конферентната връзка, чрез която пак от съображения за сигурност осъществяваха своите общи съвещания, Астра не се изненада толкова от собствената си изговорчивост, колкото от липсата на интерес у ръководителите на секторите. В разделение на 25 по-малки квадрата екран главите им, всяка в своето си квадратче, се поплъщаха разсеяно или отчуждено. Очите им гледаха с досада заради изоставената работа, с неприязан или дистанцираща насмешка. Единствено лицето на урения от командната кабина на аварийния космолет теше като красива черна роза, излъчваща обаче може би отровен аромат. По-голям от другите, централният квадрат на екрана отразяваше кай от компанията, където седяха Захариас, Кардинала и Сейчи Умара. Астра с удоволствие би им подвикнала, вижте ги, не име до вашите глупости, но всичките тези лица отново я обезпокоиха с неприкритата си безнадежност или ярост, както я нарече кардинала. Онези, които не трябваше задължително да участвуват в такива съвещания, бяха демонстрирали своето равнодушие към замисленото празнично събитие, оставяйки празно своето квадратче. И когато Астра изрече, започвайте, усети в себе си блудкавото нетърпение да се свърши по-бързо една досадна работа изтръгнала ги от привичния ред на делника. Защо сме тука? Подхвана неочаквано патетично Захариас, сякаш тия суперучени не знаеха за какво точно са дошли на трилиони километри от Слънцето. Защо наистина сме тука? Носим се сред един странен квантов свят, който е невъзприемаем за здравия разум и уж си го знаем, а от доста време този така наречен здрав разум отново се е възцарил на борда и ни парализира. Как тогава ще намерим действителното си място тука? Време е да направим нещо шторо. Това, дето сте го замислили, не е ли достатъчно шторо? Прекъсна го от своето квадраче Франк Делеман, завеждащият сектора по физика на вакуума. Насмешката му бе обагрена и откал сивия цвят на обидата. Сейчи, давай проекта, нямаме време за учебникарски предисловия. Ето го гласа на здравия разум. Засмя се за с непоплатимото си добродушие. Делеман, морят те, изтърпи предисловието ми, ще го направя още по-елементарно. Още най-първите компютри доказаха, че не можеш да приемаш информация, нито да я унищожаваш в паметта им, без да произвеждаш в околната среда хаос, видимо нарочно употреби той ненаучния термин за ентропията. Разумното същество, все едно човек или компютър, не може да намалява ентропията в една термодинамична система. Тогава какво сме правили до сега, задръствайки компютрите си съзнания? Експедицията ни страда от информационно замърсяване, а ние се давим в буплука. И изходът е нещо штуро, добави още по-язвително Делеман. Астра по-своему бе се съгласила с Захарияс. Тази всеобща ярост не сплотяваше хората, пръскаше духовете им в различни посоки и макар да нямаше видим хаос на борда, тя го усещаше сякаш и кожата си. Жълтата точка на навигаторския екран уверено чертаеше курса на кораба, но и това слънчево спокойствие сега и кратко се стори измамно. Аха. Реагира Захария с изчакваща усмивка, за да не загуби драматичното си вдъхновение. Колеги, нали допускаме два вида процеси? Необратимите, при които ентропията на Вселената нараства, и ги нарекохме така, защото, ако мислено ги пуснем в обратна посока, ще се наруши вторият закон на термодинамиката. А то, както отдавна сме го решили, не е възможно. Другите процеси нарекохме обратими. Изчислихме дори че можем в някоя система да наманим ентропията, но ентропията във външната по отношение на нея система ще се увеличи едновременно с същата или. Отново го прекъснаха. Беловласата глава на Елия Бертолди бе се размърдала сърдито в своето квадратче. Какви са тия лекции за студенти по хладилна техника? Беше най-старият човек на борда и попадна в експедицията по най-абсурдния начин. В годините, когато я комплектуваха, Старите хора сред бялото население на земята все по-организирано протестираха, че преждевременно ги лишавали от активност и власт. В сравнение с другите раси бялото население действително без най-нисък процент на възрастовото съотношение, а сред младеща му се ширеше обезпокоителна апатия, която някои социолози тълкуваха и като генетическо изчерпване. Старите поколения, които още помнеха младостта си, настояваха за нещо като геронтокрация, за цялата власт в ръцете на старите. За да и бялата раса от опадъка и кратко, парадоксално наистина, но нали човечеството все парадокси бе произвеждало. А старците прибягнаха дори към нещо, забравено от векове, за да провокират своите малокръвни потомци. Отвлякоха петима от главните организатори на експедицията и заявиха, че ще ги убият, ако в нея не бъде включен и астрофизикът Елия Бертолди. Организацията, поела отговорността за терористичния акт. Бе се подписала с комичното име, не раздя сарият меч, и отначало предизвика само смях и недоверие. Истински разстроен изглеждаше само Бертолди, когато заяви от холовизорния екран, че не е и чувал за такава организация и не желаял да отлита с експедицията, защото възрастта му не ще позволи да и кратко бъде полезен. Мечът обаче веднага даде за публикуване съобщение, че настоява Бертолди да бъде негов представител по съображения, които ще ли да му кажат, щом включването му бъде уредено. И повторно се закани да отреже главите на петимата. За да спечели време, комитетът, съставящ експедицията, отговори, че всеки член на екипа струвал страшно много пари и едва ли ще се намери фундация, която да плати за Бертолди. Още на другия ден обаче във фонда на комитета запостъпваха от големи световни банки суми, чието сбор покриваше едва ли не половината от разноските на цялата експедиция. И светът най-после се изплаши, организация, разполагаща с толкова пари, ставаше действително опасна. А едва когато корабът станция напусна орбитата на Плутон, финансови експерти разкриха, че сумите, изпратени от неръждясалият меч, са набавени чрез грандиозно мошенничество. Гениални пръсти бяха бърникали в калифу, защитените от всяко външно вмешателство компютърни системи на банките. Този път всички раси се засмяха и само банките останаха потресени, убедили се, че сред пенсионираните им специалисти действително има неръждясали гении, приели да нарушат служебната си клетва. Интерпол обаче не успя да ги разкрие. Смя се и цялата експедиция, когато новината я догони. Ура е каза на своя Захариас, видели ли какви ги вършите я твоя сфера на разума, дето си тръгнал да я разширяваш. А дядо Елия, както веднага бяха почнали да се обръщат към него, от възмущение се поболя. Не стига, че бяха го натрапили на експедицията, но и по такъв начин. Астра, в тия месеци в командирско дежурство, попита лекаря как е дядо Елия и получи успокояващия отговор, кръвното му налягане е високо, но заради те и история самочувствието му е ниско, та го компенсира. Ще се оправи, за сериозните неща Амиран сам докладваше. И старецът наистина се оправи. Стана полезен на експедицията с големия си опит и с една понякога дразнеща бащинска загриженост за всички и всичко на борда. Впрочем, уния от Нераждасалият меч, тъкмо това и поискали от него, да поддържа научния морал и морала на съжителството, да насърчава младите, но да противопоставя полезния консерватизъм на некомислената революционност. Не бяха го задължили да предприема нищо, противоречащо на възрастта и убежденията му. Така че, особено астропилотите, обикнаха от дядо Елия един добър свой сътрудник, който създаваше известни главобория единствено на лекаря. Амиран държеше да го върне на земята жив. Астра слушаше сонази разсеяност, която позволяваше на съзнанието и кратко да си остане отворено за сигнали от много посоки. За кораба не се налагаше да внимава особено, киборгът край пулта за управление никога не бе ги подвеждал със своята бдителност. Затова и думите на Захариас, който въпреки прекъсванията продължаваше да изнася неочакваната си лекция, се стрелкаха в мозъка и кратко на пъстри и възбуждащи искри. Спомнете си тогава парадокса апара. Отново се провикна той, а погледът му проблясваше с самоопияняваща се настойчивост. Той също допуска неща, които противоречат. А частиците, дето извитат от черната дупка, не го ли доказват. Не всички, разбира се. Но демончетата очевидно имат връзка с останалите, връзка, която може би протича и обратно във времето. Това снажда ли се с нашия закон за нарастващата ентропия? А Астра си мислеше, че космосът може и да не познава тая проклета ентропия че сигурно само човешките мисловни конструкции губят своята топлина, за да я превърнат в съзидателна енергия за градеж на следващия измислен порядък. Предугадила, че старецът няма да се предаде, тя отмести очи в квадратчето на дядо Елия и той действително се обърна към нея. Командире, какво сте ни повикали да обсъждаме? Нали скай Тя усърдно му намигна с двете очи, та да я забележат и останалите. Обсъждат хаоса в главите си, дядо Елия. Също е полезно. Точно така, потвърди Захариас, чул в думите и кратко подкрепа. Полезно е да се видим най-после и като система, която търси ред, а произвежда хаос. И се е да обяснява поведението на някакви частици, които живееха милиони частици от секундата, за да се превърнели според него в още неразбираемите, но устойчиви, демончета. Начинът му да тълкува обаче експериментите възмути специалистите по вакуума и многоклетъчният екран пред Астра се изпълни с грубо разбудени, поради това и яростно каращи се глави. 8. Бяха ги кръстили така в знак на уважение към гения на Джеймс Клерк Максуел, който в своя фундаментален труд, теория на топлината, бе си позволил между другото и една шокираща мисловна спекулация. Понеже всички устройства работят възоснова на разликите в температурата и създавайки тази разлика, губят енергия, доста приволно бе разсъждавал Максуел, то някакво същество, достатъчно малко, за да вижда молекулите и да ги управлява би могло да наруши този закон, като подбира и пропуска молекулите само в една посока. Тоест би могло да поддържа разлика в температурите, без самото то да губи енергия в работата. Разбира се, какво поблизо до ума от това, още някога да назоват демон, такова хипотетично същество, чиято научна несъстоятелност учениците на Максуел бяха се забавлявали да доказват. Естествено, тия, демончета, пръкнали се пред очите им векове по-късно и на трилиони километри от Земята, бяха други. Те съществуваха и се оставяха да бъдат улавяни, но въздействието им върху останалите видове частици бе установимо. Всеки опит да измерят или да манипулират по някакъв начин едно такова демонче мигом се отразяваше на изолираната в другия крайна, лабораторията частица. Тя реагираше по същия или по сходен начин. А взаимодействието се осъществяваше съвсем очевидно с скорост, неизмеримо по-голяма от скоростта на светлината. Ето защо Захариас бе се позовал на парадокса АПР, назован така с абревиатурата от имената на Айнщайн, Подолски и Розен, теоретично обосновали това явление в света на микрочастиците. Но да се правят изводи, каквито правеше Захариас, от недоказани окончателно или дори отречени хипотези се виждаше на физиците повече от дилетанско. Докато Астра почти непоплатимо вярваше в този парадокс, защото като че ли го носеше в себе си. Телепатичните излъчвания на другите осезаемо доритаха в нея с свръхсветлинна скорост. След като търпеливо изслуша рогатните и насмешките, Захария снадвика надвика хора в многопътъчния екран. Колеги, квантовата неопределеност не се ограничава само в пределите на субатомния свят. При известни условия и големите системи съществуват в такова състояние, когато наблюдаваните величини нямат определено значение. Астра, въпреки образованието си и друг път доста наивно бе си тълкувала принципа на неопределеността. Вярно, частицата не можеше да заема определено положение, а едновременно да има определим импулс. Но не е ли човекът една такава подвластна на неопределеността система? Запита се сега отново онова в нея, което още съставяше алгоритъма на новите и кратко взаимоотношения с хората. И щеше съвсем да се унесе в мислите си, защото не се чувствуваше задължена да участвува в отплесналата се в друга посока дискусия, ако Захариас не гърмеше така с хлапашкото си вдъхновение. Черната дупка за нас е също такава неопределеност. Смятахме, че те само поблъщат околната материя, а къде я дяват. Затова измислихме стотина недоказуеми хипотези. Но ето че тази не само поблъща, макар и значително по-малко от побълнатото, тя връща материя във вакуума. И то частици, каквито до сега не сме улавяли. Ще рече, че в нея има нещо преработващо материята или някакъв такъв демон на Максуел, който отбира кои частици да прати в другата система, кои да върне в нашата. Стига фантастика. Възмути се едно от квадратчетата, а се ей, се провикна към него в стила на своите стихотворни закачки. Имах си там на земята демон проклет, пускаше той парите ми само напред. Шегата му още повече ги раздразни, такъв гъта щеше отново да пламне, ако амиран небе се намесил сдобряващо. Чуйте и една медицинска хипотеза. Черните дубки са като акупунктурните точки в тялото на човека. Поблъщат импулсите и светлината, разпределят ги из целия организъм, възстановяват реда, поддържат го, акупунктурните точки на Вселената. Не звучи лошо, нали? Накрая и живо същество ще изкарате е тая дупка, избухна друго квадратче. Или дупка в главата на господа. Може и да е живо, чак сега се обади кардинала. След като Астра на бе се опитвала в неразборията от светове, звуци и телепатични импулси да разбере защо той мълчеше. Щом заедно с Захария са обмисляли как да защитят проекта си. В нашата лаборатория сме на път да докажем, че демончетата се държат и като съставка на животообразуваща материя. За съжаление от тук малко улавяме. Проговори най-после и Ватиканът. Подхвърли се ения, математичка в астрономическия сектор, и Астра е чув крещящо до непоносимост зелено. Запита се с себе на смешка, заради собственото си манипулиране на принципа на неопределеността, къде и кратко е мястото на тая математичка, какъв ли е импулсът и кратко. Дали кардинала не е отблъснал? Въздишката, с която кардинала си дъх да и кратко отговори, също бе обагрена в зелено, но в меката и топла резеда на ранна пролет. Неочаквано обаче дядо Елия го изпревари, понеже стана дума за Максуел, ще ви припомня нещичко, което не бива да забравяме. Той съставя 4 уравнения, за да обясни опитите на Фарадей и другите с електричество. Да, но уравненията му се оказали без симетрия и естетическото му чувство се възбунтовало. За да въведе симетрия, той допълнил едното от уравненията с намислен член, като го нарекал променлив ток. А тогава бил известен само един вид ток и никакви експерименти не сочели съществуването на друг. Хрумването му дошло единствено от нуждата да удовлетвори своето чувство за хармония в уравненията. Но тък му насила хармонизираното уравнение след години предвидило електромагнитното излъчване с цялата му гама, после потикнало Айнштайн да създаде теорията на относителността и така нататък. Та чак до нашата експедиция. От край време хората са усещали естетическото си чувство като сетиво на познанието, а най-умните са го изследвали. Лицата, пръснати като шахматни фигурки из квадратчетата на конферентния екран, го слушаха с различни изражения, от снисходителната или насмешлива почтителност към възрастта му до вкоравено от досадата презрение. Дядо Елия обаче гледаше очевидно само към Астра, иначе не би продължавал благата си нравоучителност като пред малолетна аудитория. Та искам да кажа. Сигурно не случайно се пръкна сега името на Максуел. Може пък нашата интуиция да е кръстила тия частици, демончета, защото отново се намираме в неговото положение, не знаем как да хармонизираме уравненията си. Е, тия момчета си имат някаква интуиция, нека им се доверим, па падано намерят покой математическите ни душици. Добре, де, какво искат от нас? Сопна се едно от квадрачетата, ядосано от изненадващото преминаване на най-консервативния астрофизик в противниковия лагер. Да, бе, наистина. Какво всъщност искате от нас? Възкликна дядо Елия, сякаш забравил кое бе го накарало да изнесе урока си. Кардинала и Захария се спогледаха и астропилотът отстъпи. Нещо, което за съжаление не е чак толкова щуро. Дядо Елия го разбра, благодаря ти, дядо Елия. Съставили сме скаярта по нашите си закони на естетиката и пак с надеждата за познание. Нека не чакаме новата година, защото имаме нужда от повече демончета. Да го изстреляме към черната дупка и веднага сами да тръгнем на там. Астра бързо обходи с поглед целия екран. Астрофизиците съсредоточено се мъчеха да разберат годен ли е за преглъщане този хап, обвит с желаното от тях лакомство, да идат поблизо до черната дупка. Другите видимо бяха стъписани и от двете. Първа се обади сения, отново в зелено крещендо. Искате с вашите щуроти и да я закриете, да объркате всичките ни наблюдения. Дьорг се намираше в спалнята им и през цялото време бе стоял с затворени очи, та астра бе решила, че пак е унесен да слуша своя вивалди. Но той внезапно проговори с деликатна закачливост. Кардинале, кажи и кратко го по-ясно. Обедени сме, че там вътре седи някой, който, щом види скаярта, ще ни изрекопляска и ние ще го чуем. А освен това и кратко кажи, че ще тръгнем по друго трасе. Екранът като че ли в купо на пред очите на Астра и само черната хубост на Урания и Сирия. Вие сте луди! Да излагате кораба на опасност! Няма да позволим промяна в програмата. В гърдите на Астра отново бликна треперливо студеното предчувствие за заплаха. Имаше и основание да прекъсне дискусията, защото се внасяше без предварителна подготовка съвсем друг, съдбоносен въпрос. Край на приказките. Имаме си и друга работа. Да гласуват само лудите, но сякаш тък му с обидната ирония постигна обратното. В долния десенъгъл на екранните квадратчета заизгряваха сините точки на компютърното преброяване. Единствено подлъскаво черната брадичка на урания сигналът бликна кървава ярост. Навярно и предупредителният надпис на Сейчи за прекалената сериозност бе допринесъл за този обрат в душите на хората, умопомрачение, в което никому вече не се искаше да се опозори с трезвомислие. Изблик на отчаянието им ли беше и тази идиотска реакция? Астрел осъзна, че всички гледат сега в очакване на командирското вето, иронията и кратко бе им го обещала. Стори кратко се, че предусеща и облегчението, с което биха го посрещнали, и самата изпита зловата си като облегчение, когато им се закани в себе си. Не, мирички, няма да ви направя удоволствието да се пишете безнаказано герой, и все пак се наложи да смажа още нещо в себе си, за да протегне ръка към миролюбиво синьото конче. Деца, а, хайде на цирк! Не закъсня да се провикне Амиран, както правеше след всяко важно решение. Останалите панически се заизключваха. След секунди останаха да се гледат двете с урания. Сестро, не очаквах това от теб. Укориха я пресъхнаните от безсилна ярост, негърски устни. И аз не го очаквах, сестрице. Какво ще правим сега? Ще слушкаме. Не ние сме тук, господарите. Искаш ли после да дойда при теб да си поплачен? Ох, де да можехме да плачем. Пречупи селтово мелодичният глас на уръния, а очите и кратко заблестяха, но не пуснаха сълзи. Девет. Преди повече от два века, когато хората се заели да изчисляват с поточни средства гравитационните взаимоотношения на своето Слънце с другите звезди, да пресмятат и средната стойност на веществото в неговата планетна система, бяха заподозрели, че някъде около Слънцето има нещо, което предизвиква дребни, но не пасващи в сметките аномалии, е черна дупка. е невидимо малко Слънце. В края на краищата по правило повечето звезди бяха двойни, защо Слънцето да правеше изключение. Но едва тази експедиция, за първ път излязла далеч отвъд границата, където гравитационните му вълни се умешваха с гравитациите на Сириус, на Проксима Алфа и на това още нещо, успя да установи местоположението му, после и да го наблюдава. Аномалиите в старите изчисления бяха премахнати. Нещото обаче си остана непознато, а сигурно и достатъчно опасно, за да позволи прибързано сближаване. И все пак корабът Станция запали своите неизползвани от години главни двигатели. За да се отправи нататък. Преди това излетяха радиоуправляеми торпили и роботи, за да разположат цели аксесуар на също така подранилия новогодишен празник. Те разгънаха 10-километрово, устойчиво на космическия стотфорио, а на обиколирите го компютри и лазери, подхранвани с енергия от вакуума, го превърнаха във видим и от двете страни екран. И скоро върху него изгряха пишни холографски картини, то за дълго статични, то раздвижени във времето като научно популярен филм. Слънцето се появи там, звездица сред многобройните си дружки, наедрия, остана само, ставаше все по-голямо, обляго многобагрието на собствената му светлина, разложена през призма, за да показва от какви елементи е съставено. Ето че и планетите му, разнокалибрени и пъстри, тръгнаха бавно около него, заключиха го в центъра на своето почтително хоро. От време на време някоя се търкулваше сама на екрана. Бързо се издуваше като балон, за да се поперчи със своята повърхност, после отново заемаше мястото си в общия хоровод. Едновременно с това на и под екрана разноцветни ракети чертаеха с замръзващите си шлейфове геометрични фигури. Онагледявайки чрез своите математически съотношения абстрактните форми на човешкото знаене за Вселената, от строежа на атома до подредбата на звездите в Млечния път. Десетина дни по-късно Млечният път изпълни целият екран така както според хората би изглеждал в могъщите телескопи на някоя съседна галактика, след което се заразпада на отделни увеличени звездни купове и звездия. Те идеха все поблизо, изчезваха един след друг, докато на екрана останаха звездите от близкото обкръжение на Слънцето, изобразени според сепектралния им клас, големина и възраст. И ето го отново Слънцето, само, сиейно, великолепно. Около него пак закръжи роякът планети, които една по една се стопяваха в мрака на космоса, защото погледът се спускаше стремително към третата от тях. Красива и ема земята кокетно се въртеше около невидимата си ос и за отмята нежните си бяло-розово-сини воари в очарователен стриптиз, та да открие девствената си голота. Земетра си набръчкваха плата и кратко втриково ускорената еволюция. Континенти се издигаха и потъваха в разпенените океани. Изригваха чудовищни вулкани. А огнените им реки замръзваха и се покриваха с пластове лед. Постепенно сушата се запокрива с растителност, залюшкаха се на необгледни гори. По бреговете на моретата и сред дърветата плъзнаха живи същества. Ето го и човека. Заподскача като маймуна по земята, после се подпираше на тояга, размахваше мечове, понесе се на кон, на автомобил, полетя в небето с самолети. Една ракета го откъсна окончателно от земята, за да го прати в космоса. А оттам внезапно се изплези към целия свят в рушавия образ на Айнштайн. И всичко това непрекъснато се озвучаваше с консервирана в математически редове разножанрова и разноязична музика, пръскана на радиовълни от дигиталните преобразователи. Всичко щеше да се повтаря и повтаря още много нови години, макар че твърде скоро тук нямаше вече да има земни очи, които да го съзерцават, и земни уши, да го слушат. Запленяваше ги не толкова показваното, то им беше познато колкото собственият им копнеш по него. В свободните си часове хората зяпаха на панорамния екран в къй от компанията Раждането на човешкия свят, както първолачета поблъщат първите уроци по география или зоология. Детското в душите им се опияняваше от компютърно красивото зрелище и когато подсъзнателно го сравняваше с мястото, където се намираха сега. Сгъстено преживяваше собствената си история от мрачната пещера до уютния космически дом на трилиони километри от нея. Създателите на Скаярта добре бяха пресметнали психологическото му въздействие. Бяха го превърнали в действително новогодишен празник с цялата му чувствена гама от меланхолното прощаване с миналото до трепетното оплувание в онова, което щеше да настъпи. Най-често коментираха хрумването на Сейчи умара да покаже на 10-километровия екран популярната снимка на Einstein, изпрезил се някога на досъдилите му фоторепортери. Тази снимка бе надживяла вековете, превърнала се в нещо като икона защото всяко време си я тълкуваше по-своему. Едни съзираха в нея презрителното изплезване на земния гений към земната посредственост. Други – веселото надмогване на относителността над класическите представи за небесното устройство. Трети – подигравката на космоса към Евклидовия затвор на човешкия череп. Но кому бе се изплезил Айнштайн сега и тук в глабините на квантовия свят? На черната дупка ли се плезеха хората с неговия език и на демоничните сили в нея? Защо пък не? Не показва ли и детето някому езичето си, да го предизвика да открие някоя своя слабост, а най-вече, да му докаже, че не го е страх? Нали и те са дошли чак тука, за да демонстрират можена и храброст, да вложат в шеговитото си изплезване своето дружелюбно предизвикателство към някого, който в отговор също би могъл да им се оплези и да се разсмее? Но дори да го разсърдят, винаги ще успеят ако не да го сдобрят, то през глава да избягат от неговия гняв. Така бе програмиран и новият им курс, постепенно спускане по широка парабола и бързо отдалечаване, ако онова, което по навик още наричаха черна дупка, изригнеше нещо на среща им или внезапно протегнеше към тях прекалено силни гравитационни пипала. Иначе щяха да се поносят край нея някой и друг месец в предпазливо снижаваща се орбита и отново да се върнат в предишния маршрут. 10. Астра много се пазеше да приписва собствените си преживявания на другите двама. Земята едва ли е възнамерявала да създаде новата раса на конвейерен принцип, както трите супермогащи, но еднакви командирски киборга. Нужни и кратко бяха неполомашинни същества, не кентаври, а хора, способни за дълго или за винаги да обитават далечните изследователски станции, да стигнат един ден и до звездите. Тя все по-често забравяше за вживените в тялото и кратко автомати или се същаше за тях без предишната горчивина. Кожата и мускулите и кратко не бяха загубили нито необикновената си сила, нито свежата гъвкавост, а това понякога гаделичкаше женската и кратко суета. Всички на борда бяха видимо устарели, само те тримата си останаха такива, каквито потеглиха. Но тя знаеше, че суетата е опасно качество, защото може да създава конфликти, и бързаше да надникне по-дълбоко в огледалото на душата си. Там именно сякаш изведнъж всичко остаря в оня миг когато протегна ръка към синьото копче за гласуване, против волята си, но с една полусъзнателна готовност да се почини, коя от двете бе изневерила на предназначението им. Урания ли, която още се бунтуваше срещу промяната в програмата, или тя, след като и двете еднакво изпитваха онова предчувствие за опасност, защо еднаквото предчувствие ги раздели и противопостави? Защо, докато Урания ходеше из кораба като черна Касандра, вещаеща гибел за своята космическа троя, и настояваше да изпрати частно донесение до земята. Тя се чувствуваше почти слята с щастливото оживление на екипажа. Още не можеше да се види в образа на добричка възпитателка, повела своята детска градина на разходка из природата, а като чери нататък бе тръгнала в своето преображение, въпреки опитите си за негодование. Ама от где на къде ще съм длъжна да обичам всеки глупак, и само за тази, към която бе привързана като близначка, все още намираше остатъци от способността си да бъде груба. Сестро, предупреди я следе на свирепост: Ако продължаваш да разваряш настроението на борда, ще те напъхам в изолатора. Лицето на негърката стана още по-красиво от нахлулата в него кървавана смешка. Думите й кратко засвяткаха като щупено стрясък стъкло, блъснаха бялата астропилотка с острия мирис на лабораторен химикал. Побързай! След седмица аз ще съм командират и аз ще те натикам там, та да престанеш да се лигавиш на хората. Астра го възприе като застрашително приближаващ се съдбоносен сблъсък, а заедно с това смръдливото, хората, я накара да се запита дали нейното новостни схождение към тях не бе само един обратен вариант на самоотделянето им от екипажа. Разбира се, нито едната, нито другата можеха да приспят някого без категоричното заключение на диагностичния компютър и лекаря, без допитване до целия екип, когато се касаеше за Астропилот. И все пак си позволиха тия недостойни заплахи като две земни махленски простачки. Нима и такива можеха да бъдат жените от звездната раса. Избухналото съперничество за властта над хората ли беше това, за властвуване на две жени над общия любовник? И наистина ли се ли гавеше, за да спечели екипажа за себе си? Би било особено вредно за един астропилот. Лекарят слуша болката и кратко на екрана си с приветлива готовност. Амиран, не се ли тревожиш за ури? Тревожа се, но го крия. Хайде, малко по-сериозно, а? След седмица тя е командират. Прегледът ще покаже. Преди всяко новопостъпване в командирско дежурство, двойката астропилоти се подлагаше на обстоен медицински преглед. Освен това, всеки ден астропилотите в определен час бяха задължени да залепват блан върху една чернокафява плочка на домашния си работен полт. Тя бе свързана с главния компютърен диагностик, който по излъчванията на кожата. Състоянието на микробите върху нея и температурата пресмяташе дали се задава някое заболяване в близките дни. И никой не можеше да забрави или умишлено да прескочи тези прегледи, защото компютърният диагностик твърде шумно се възмущаваше, когато нарушеха часовата му програма. А аз добре ли съм? Запита Астра, раздразнена от оплънчивостта на лекаря. Амиран весело обърна предишния си отговор. За теб не се тревожа и не го крия. Само не се карайте така глупашки. Много е важно, натела, да не станем смешни в очите на хората. С кавгата си едва ли да станат смешни, так му с нея те повече приличаха на обикновените хора. Но на кого всъщност трябваше да приличат? На себе си ли, след като още не знаеха какво са? Нямаше ли истински да се самоопределят чак когато се откъснат от хората, когато излязат от тяхното подчинение и останат сами в космоса? Опасният извод протраби в нея с гласа на бъдещ бунт и стресната. Тя не се възбунтува против това, че Амиран ги наблюдаваше. Бе забравила, че той разполага с всички скрити средства за наблюдение на кораба, но щом още се експеримент, и такова интониране е необходимо. После, вече в командирското кресло, тя запита кротна се край нея в несекващо дежурство командирски киборг. Кибо, смешна ли съм? Запита го с несъзнателния порив да потърси съчувствие, а той бе единственото около нея, което приличаше на живо същество. Неправилен въпрос. Отзова се киборгът с благозвучното равнодушие на синтетичния си глас, защото не бе в състояние да възприема неформулирани по програмата му въпроси. Кибо, знаеш ли какво е смешното? Безопасна аномалия в поведението на човека, отвърна киборгът като добре зазобрил урока си ученик. Аха. Така трябва да е, съгласи се тя, унесена в тревогата си. На земята всички знаят кое е смешното, но тук, сред звездите, тука, мили, как изглежда смешното? Не познавам друг вариант, изрече киборгът една от програмните си формули. Не очаквала отговор, защото не и към него бе отправила въздишката си, Астра треперливо се усмихна, а с какво щяха да стават смешни те, когато останеха сами в галактиката? Щяха ли да бъдат винаги и постоянно несмешни? И не бяха ли задължени да огласят космоса и с човешки смях? Усетила се виновна заради глупавия непрограмен разговор, тя рече, кибо, провери системите и курса. Тази проверка се правеше веднъж на денонощието и сега бе напълно излишна, защото, свързан чрез радио и оптичните си връзки с всички основни системи на кораба, киборгът сам сигнализираше, що му нещо нередно, но той не можеше да не се подчини. Хукна с си крайника по край цялата дъга на уредите, като устремен към жертвата си паяк, докладва от му край всички параметри в границите на нормалното. Осъзнала, че сега действително е станала смешна. Астра повторно въздъхна с тъжна себе смешка. уф, де да беше всичко в тия граници. 11. Разознавателните сонди, избързващи далеч напред, за да трасират пътя на кораба, не съобщаваха за опасност. Разбира се, и тяхното приближаване беше твърде относително тук, където близките разстояния се измерваха с милиони километри. Дори гравитацията би трябвало да се увеличила многократно, а тя нарастваше едва забележимо. Или фантастите на празно бяха плашили читателите си с тия черни дубки, или явлението беше действително различно от представите на земната наука. А и външният му вид ставаше все по-различен, камерите на сондите показваха широки полоси от завихрена около невидим център материя, която сгъстяванията си неравномерно светлеше от отражението на сумарното звездно излъчване. Изстрелваните от сондите гамалъчи само краткотрайно и локално повишаваха светенето при сблъсъците си с частиците, Алъчите на радарите не срещаха твърд и потъваха в неотражателния център, без да се връщат. Но другите частици и демончетата продължаваха да изтичат на все по-гъсти снопове дори през гъстяванията на основната материя и да се разсееват из околното пространство. Сякаш притежаваха собствени двигателчета или нещо ги изхвърляше с вулканична мощ. Излезли от командирското дежурство, Астра и Георг бяха разменили жилищата си с другата астропилотска двойка. А понеже единият от двамата неотлъчно трябваше да се намира в аварийния космолет. Посменно киснеха при астрофизиците, да им помагат поне в техническата работа, защото те съвсем се бяха разбеснели в своята алчност да трупат новите наблюдения. Впрочем, щом стана командир, Урания се наложи и изпрати съобщение до Земята за временната промяна на курса. Не се възпротивиха, защото тогава още се надяваха, че докато съобщението пристигне, ще се изпълнили намерението си, а ето че му времето ги обърка. Задължавайки ги да останат по-дълго в близост до черната дупка. Две от сондите, успели да проникнат най-дълбоко в сгъстяванията около неотражателния център. Донесоха оттам сатомните си часовници съвсем друго време. Явно и тук времето си оставаше най-загадачното нещо, с което човек цял живот се бореше, без да узнае какво е. Кълцаше го безогледно на секунди, минути и часове, а всъщност насичаше собствените си иллюзии за него. Задъхваше се от недостига на тази иллюзия или се задавяше от изобилието и кратко, сляпо се бунтуваше или покорно се подчиняваше, докато времето си течеше с безмилостно равнодушие към напаните му да го прозре. Но няма течеше. Откъде и в каква посока? Или представляваше същият всъобемен и невидим океан, подобен на космическия вакуум, затворен в също така невидими и недостижими брегове, сред които, като в земните океани, Посоки имаха само повърхностните и дълбоководните течения. Какво ставаше с него в тая черна дупка? Течеше ли и там или просто се завихляше по подобие на водовъртежите в океана? Дядо Елия, запита го Астра. Какво мислиш? Уморих се да мисля, да ще, отвърна и кратко той. Моето време изтече. Астра го поласка високо, та да я чуят и другите. Ти си най младият тука. И какво все пак мислиш, като гледаш тия объркани часовници, Дето, кой знае какво ни показват. Подвикна Делеман от другия край на лабораторията. Казах ви, вече не мисля. Но като стар човек избиваме на спомени. Ученик бях още, вървях през едно сухо поле и изведнъж насред него, изворче. Съвсем маничко вода пускаше, само две педи около него тревата зеленеше. земята веднага си го попиваше обратно. А аз взех да си представям откъде иде тази вода насред огромното, изгоряло от слънцето поле по какви невидими артерии и капилярчета е свързана с големите подземни води, как е набрала сили да пробие. Дядо го удари на поезия, обади се Сею и се е към ускорителя, в който поредната мишена от демончета, биваше обстрелвана с поредния обичаен и необичаен резултат. Старецът не се засегна. Поезията е също метод на познанието. Щом не може с единия, човек опитва с другия. А ти какво ще ни кажеш за времето, което да не е поезия и да е повярно? Присъедини се Астра към Стареца, без за случая за ядривост. Охреното и позбръчкано лице на Сею и бе винаги готово за усмивка. Попитали веднъж нашия древен мъдрец Конфуции какво ще каже за смъртта. Той отвърнал, какво можем да кажем за смъртта, след като не знаем какво е животът. Астра си позволи мъничко да възтържествува. Това е гола констатация и отказ. Отказът не носи познание, той отдалечава. А поезията е опит да освоиш непознатото чрез сливане с него. Добре му го рече, похвалия старецът. Тук с конфуций до никъде няма да стигнем. С Юй е очевидно хранеше пристрастия към далечния си претеча. Защо? Какво е правил Конфуции? Цял живот е търсил реда. Не правим ли същото? Дали това е редът сред хората или в квантовия свят? Не е това поезията, благо го укори дядо Елия. Обстрелваш живото с мъртвото. И ти ли смяташ демончетата за живи? Изненада се астра в бредорозовия облак, озвучен стънък Мелан звън, който думите му предизвикаха пред вътрешното и кратко зрение. В ускорителя ги умъртвяваме, а кардинала ги вживява в растенията. Въпрос на химия издаде се Делеман, че ги е слушал въпреки съсредоточеността си пред компютъра, чийто екран непрекъснато сменяше някакви цифри с геометрични фигури. Всеки организъм приема и нежива материя. Така е, но ако ги свържем с мястото, откъдето извират, и ако ги свържем с времето, за което не знаем какво представлява там. Ей, я стига сме дрънкали, да си гледаме работата. Довърши си мисълта, дядо Елия. Помоли го Астра, защото и кратко се стори, че се побоя да произнесе нещо. Остави ме, да ще. Никаква мисъл нямам, пак само спомени. И пак от она е разходка. Момче бях и съвсем по момчешки се запитах тогава край кладенчето. Не е ли из времето така? Течело, казват, но не започва ли всъщност да тече от мига, в който някъде бликва животът? Пак поезия, нали? И е трябвало май да се захвана да пиша стихове, а аз тогава реших да изучавам астрофизиката, измоли старецът Прошка за младежките си прегрешения. Делеман се обърна от компютъра, готов да защити астрофизиката, но астра го изпревари. Не усетихте ли нещо? Нещо бе дръннало тъничко в нея, нещо тръпнещо бликна в мозъка и кратко, рупна оттам през гърдите чак в краката и кратко. Майче гравитацията се усилва, рече дядо Елия, гледайки в изпънатите напред пръсти на ръката си, които леко потреперваха. Астра вече бе го оточнила с нечовешкия си вътрешен жироскоп за положението в пространството. Слабо беше увеличението, но корабът летеше по инерция и ако не идеше отвън, невероятно! защото уредите щяха да сигнализират, можеше да означава само едно, включен е някой от спомагателните двигатели за корекция на движението. И тя упна към командната зала, защото там седеше урания и оттам идеха сега тревожните вълни на неясно телепатично послание. 12. В кабинета на астрономическия сектор, Полутамен, защото там се извършваха основните наблюдения и изчисления, разговаряха не за тайните на Вселената. Екраните, които отразяваха гледаното от вперените в звездите очи на няколкото телескопа, придаваха на фигурите на двете жени призрачни очертания и хубост. Високата скорост на кораба, понесла ги към черната дупка, се долавяше само от кинетичния букет светя, непрекъснато потръпващи с изкуствените силистенца, и в лекото размазване на екранния образ на поблизките звезди. Далечните продължаваха да си бъдат все така невъзмутими към всичко, което ставаше в галактиката. Но в тези дни на сближаването и те не интересуваха астрономическия сектор на експедицията с трите му отдела. Рентгеновите, гравитационните и радиотелескопите внимателно опитваха най-близките около черната дубка звезди, за да установят кои явления в техните корони и в гравитационните им обхвати са зависими от нея. Ива донесе фотоснимката от единия телескоп и, без особена надежда, репродуцира изобразеното на оголемяващия екран, а сейния се завъртя към него на стола си пред компютрите. Двете жени работеха заедно от самото начало на експедицията, та да всички техни движения, свързани с работата, бяха съгласувани до автоматизираност. Пак същото. Въздъхна Ива. А ти какво очакваше? Обърна се отново към работната си маса математичката и добави с привичната си издържана за ядливост, как е Франк. Защо? Изненада се Ива. Трябва да е щастлив. Постигна своето. Въпреки че отклоняването от курса бе изпълнило с нови цели и работата в астрономическия сектор, Сения още не се примиряваше истински с промяната. А липсата на реални резултати я караше да злорадствува. Нали го знаеш? От този студен германец, никога няма да разбереш кога е щастлив, кога нещастен, отвърна Ива, но казаното прозвуча по-скоро като подмазване и молба да не и кратко завиждат. Сеения не живееше добре с мъжа си. Инженер по регенериращите въздуха, водата и храната системи, може би заради нея той безсменно киснеше в търбуха на кораба станция. Животът ни минава в отчаиваща скука, момиче, издума с внезапно ожесточение към компютрите си математичката. С скучни мъже, с безполезна и скучна работа. Това е ново. Так му сега ли взе ти става скучно? Най-фанатизирана в работата си от жените на борда, Сения не реагира на иронията. Звезди и цифри, цифри и звезди. И нямат край, и нищо няма край. Ти почна май, като се ечи, стихове. Като е прост, поне в оная е работа да го биваше. Кой? А, а! Възкликна Ива и занемя. Отдавна знаеха, че сейния болезнено се чувствува по-издигната интелектуално и професионално от мъжа си, но толкова вулгарно оплакване от нея никой не бе чувал досега. Математичката усети стъписването на своята колешка и приятелка. Извърна се към нея, дрезгаво се и смя. Прощавай, Ама! Нажежена съм извътре като тия проклети звезди. Ще се пръсна. Сексуално ли е? Предпазливо запита Ива. Знам ли? Изведнъж ме налегна. Ива отиде до вградения в стената автомат. Наля две чаши отпитието с някакви нервоуспокояващи примеси. Поднесе втората на математичката. Всички сме така. От напрежението е, хем изчислиха, че нищо не ни заплашва. Хем ни е страх, хем ни се ще нещо да се случи. Сеня изпи на един дъх чашата си и стана с пресилена рязкост да я върне в автомата. Безплодието, Ива. Безплодието на цялата тя работа ни мъчи. Отиваме, а много добре знаем, че пак нищо няма да разберем. Ако беше разбираемо и оттука, и с автоматите щяхме да го узнаем. Явно уредите ни не са дорасли за него. Насилваш се да бъдеш отчаяна. Не ти отива. Привлекателно женствена, търпелива, винаги приветлива, Ива умееше със самото си излъчване да успокоява хората около себе си. Сигурно единствена би могла толкова години да работи в един екип с доста ексцентричната математичка. Сейния порастегли тънките си устни в усмивка, която искаше вече да бъде добра. Направихте ли поне бебето? Има време. Франк много е обезпокоен от внезапното струпване на демончетата около кораба. Като че ли ги привличаме? Личи ли му? Ива не разбра за какво точно я питаха, чу само подигравката. Какво? На Франкли. На него никога нищо не моличи, знаеш го. Оф! Изпъшка сеения. Тия демончета и в мен трябва да са влезли. И внезапно се олюля пред автомата, залит на гърбом, извъртя се рефлективно, силно пребледняла. Ива вдигна ръце, помислила, че и кратко е прилушало, но краката и кратко също се огънаха заедно с оживелия пот. Вторият трус беше по-силен, третият, миг след него, отпрати двете една в друга. Те се сграбчиха в паническа прегръдка и заедно паднаха. Подът ги затъркаля в тясното пространство, блъсна ги в шкафовете, от които върху им западаха дребни предмети и като гумени отскачаха в страни. Семия изпища в ухото на приятелката си и сякаш до размаза списъка си отражението на екраните. Видеофонът звънна да привлече вниманието им, но не пусна нито глас, нито образ от себе си, а мистичният трус залепи с многотонен натиск двете женски тела към страничния плот на работната маса. Компютрите върху нея скърцаха и пъшкаха в дрезгава тревога, оплашени за съдържанието си. А най-малкият, подвижният, падна с трясък, подскокна и се приюти в слабините на сцения. Накара я повторно да изпищи, там си и остана, като продължаваше да се вдълбава в тялото и кратко. Спокойно. Духна с пресъхнали устни и в ухото и кратко, сега ще се обадят командирите. Но никой не се обади. Връхлетялата ги, неочаквана и необяснима катастрофа бе затъкнала и гърлата в кораба станция. 13. В коридора гравитацията удари астра вече мускулно осезаемо, опита се да я натисне към пода. Тя тежки рефлекс подскочи към тавана, смъкна гривните, нахлузи ги под мишниците си, натисна бутона им за включване на скоростния релсов път. По подобие на земните ски лифтове той я понесе и с дългите коридори. Пред командната зала тя се изхлузи от гривните му и устремно протегна ръка към фотоокото. блъсната от горещия издих на Захарияс, който едновременно с нея бе пристигнал от близкото астропиловско жилище. Бронираната врата безшумно се плъзна в стената. Астра нетърпеливо се вмъкна през нарастващия процеп, но Захария се блъсна с удар в гърба и тя полетя с главата напред към още неотворилата се вътрешна шлюзова врата. Изпъна на време ръце. Намери миг на продължаващата невъзмутимото си движение врата, преобърна се и се изтъркори вече в залата. А там нещо още по могъщо я завъртя и я отпрати към също завъртелите се стени. Успя да напъха пръсти между някакви тръби, увисна на тях и най-после прогледна. Захариас още се мъчеше да отлепи тялото си от рамката на вратата. Мяташе крака и ръце, да ги координира по някакъв начин, да се придвижи навътре. Щеше да изглежда смешно ако не с движенията си една чудовищна опасност. Корабът се въртеше произволно и с нарастваща скорост около собствената си ос. Кибо, поеми управлението. Вик на Астра, киборгът, също отхвърлен от мястото си при първия тласък на превърналия се в центрофуга кораб, вече лепеше пневматичните си смукала на три от крайниците си по ръба на полта за управление. Погледът и кратко мина край него. Ори! Черната астропилотка бе се свила на кълбо в широкото навигаторско кресло и едва се задържаше в него. Ори! Повтори Вика и кратко Захария с по-силно и също безрезултатно. Кибо, докладвай! Втори двигател за корекция, седми импулс! Втори главен двигател до край! Отвърна Киборгът с синтезирания си да успокоява глас, но астра го видя като синкава светкавица и веднага остро и кратко замири се на прегоряла изолация. Захария се скрещя. А крясъкът му изтърга в мозъка и кратко като диамант върху стъкло. Кибо, изключи корекцията. В паниката си той отново бе загубил опора и центрофугата го затъркаля край стената. Астра увисна само на едната ръка и го улови с другата за крака, придърпа го към себе си. Командирският му пояс писукаше като настъпено животинче и мигаше с ужасени червени очи сигнали. А двигателя? Ще почнат вибрации. Дано не е късно. Издуха паниката от себе си Захариас. Все още с главата надолу. Невъртенето беше най-опасното състояние на кораба. Макар и много бавно, с него все ще ха да се справят, но добавяха ли се и вибрации в корпуса, можеха да настъпят гибелни повреди. Захариас изтръгна крака си от ръката и кратко, смъкна се на пода и спъшкане, преодолявайки центробежната сила, запълзя към командирското кресло. Кибо, намалява на импулсите на главния двигател. Бавно, кибернетичното същество заразмахва крайниците си. Сякаш чуждопланетен органист, който свиреше на своя странен беззвучен инструмент. Звуците избухнаха на големия конферентен екран, един през друг, хаотични и разнотонални, но от сходно разкривени уста, изплашената уста на екипажа. Като земетръсно боботене влетя в залата гласът на Георг по пряката астропилотска връзка. Ори, защо се въртим? Къде е Захо? Довлякал се вече до своето кресло, Захариас влезе в зрителното му поле. Захо, какво е станало? Склонски измъчени движения Захария се настаняваше в креслото, препасваше обезопасяващите колани и зохка. Приготви се за катапултиране. Отвори шлюза, за да влязат хората. Аз ще дам сигнала. Кибо, докладвай! Командирско решение, рапортува Киборгът с мелодичната си утешителност, която сега никого не утешаваше. Едновременно включване на втори двигател за корекция и втори главен двигател на пълна мощност. Не беше едновременно. Озъби му се Астра от своите тръби, като с маймонска ловкост се придвижваше на ръце по тях, за да стигне до пулта. Втора заповед за включване, да уточни киборгът. Да, той не би включил едновременно двата двигателя, ако не е последвала категорична човешка заповед. Ето защо Астра бе усетила разделено импулсите им. Киборгът бе действувал според програмата си за коректив на неразумни човешки решения, която конструкторите му не без презрение към човека наричаха защита от глупака. Деца, надвика разногласната паника на екрана Амиран, на път съм да открия демона на Максуел. Още малко. Дръжте се. Закрепил се как да е в командирското кресло, Захариас бе се вече навел над пулта, а пръстите му заиграха по различните бутони, които разноцветно припламваха при докосванията. Думите му излизаха от гърдите, смъка преодолявайки силата на въртенето. Спокойно, приятели. Малка грешка в управлението. Ще се повъртим някой и друг час. Пригответе се по инструкцията за преминаване в космолета, но никой да не напуска мястото си без мое нареждане. Край, и побърза да изключи всички връзки, за да си осигури нужното спокойствие. Астра успя най-после да се довлече до него, като се укоряваше за странното си изчакване, с решителността и кратко. Само защото Захериас ли беше сега дежурният командир? М отстъпи с такава готовност управлението, или и тя като киборга вече не можеше да бъде самостоятелна в човешко присъствие. Запита го Сунова ново за нея чувство на подчиненост. Има ли още опасност от вибрации? Помнеше мистичния ужас на изкуствените вибрации в тренажорната, които възпроизвеждаха възможни грешки в управлението или ориентацията на космолетите. Захария отново с усилие, въздуха от гърдите си. Ако започнат, Дия ще бяга с хората, а ти ще се тресеш тук с мен. Занимай се с тая глупачка. Астра видя отговора му като хаос от черни, червени и жълти триъгълници, които пискливо се ръгаха с ръбовете си, а откъм смачканата в креслото урания идеше тъмно и властно опорство, подобно на центробежния напор в кораба. Коленете и кратко първи усетиха промяната в гравитацията не като отслабване, а като изменение в посоката. Главният двигател гъснеше... Но центрофугата си работеше с неотслабваща мощ и нейният хоризонтален устрем се усещаше сега сякаш двойно по-силно. Астра забития умекнали колене за опора в широката облегалка на навигаторското кресло и с две ръце обхвана от към гърба раменете на урения. Сестро, какво ти е? Не получи ответ и разбра, че едва ли в това положение бе нужно да я разпитва. От нея не се излъчваше нищо болесно. А само това черно упорство, което в телепатичните сетива на Астра звънеше по-скоро като удовлетворение и самодоволство. Корабът продължаваше да се върти. Наведен над пулта, Захария стихичко разговаряше с компютъра на автопилота и Астра знаеше за какво. Защото щеше да направи същото на негово място, да уточни кога да включи и на каква мощност другия двигател за корекция, тазна срещен импулс да се опита безопасно да забави бясното въртене. После трябва да се огледа с радарите външната обстановка, да се търси отново ориентацията, координатният сектор. Семо модни и несигурни в такава обстановка изчисления, никой от което не бе в състояние да изключи рисковете от вибрации. Ора неочаквано вдигна глава, а упорството и кратко издудна като ударена стъп пред мед стена. Нещо ми заповяда. Какво нещо? Тук заповядващи, заповядваме ние. Изрече астра вразумително в тила и кратко. Защото това твърдение прозвуча твърде налудничаво. Нещо в мен. Заплаши ме. Астра се отърка около креслото и кратко, да мине отпред, запъна бедра в страничните облегалки, взе шепа в коравените бузи на негърката. Това нещо отдавна ни заповядва, сестро, но ти все пак прие експеримента. Орания дръпна главата си от шепата и кратко, при което гласът и кратко се размаза от силата на въртенето. Аз съм създадена да слушам себе си, на идиотските ви прищевки. Астра долови сега в упорството и кратко тих ужас, сякаш нещото отново бе заплашило. Помогна и кратко да се изправи, опитът ти кратко за нежност обаче се превърна в копчване, защото центрофугата все така се сиреше да изхвърли и двете от креслото. Самата тя бе забравила в час пред чувствието си за опасност, а сетивата и кратко тогава бяха прекалено погълнати от поетичните спомени на дядо Елия. Успокой се, сестрице! Разбирам, нещо ти се е сторило, нещо те е изплашило, може да е иллюзия от напрежението. И какво направи? Нищо. Само включих двигателите. Да бягаме, така ли? Без навигаторски изчисления, без. Защо не се обади поне на мен? Нямаше време. Влупости. Ние с теб винаги имаме достатъчно време. След седмица щяхме да сме на орбита. Проверена е, безопасна е. Не. Изкрещене гърката и се опита да я блъсне от себе си, да скочи. Астра я налегна с цялото си тяло, освободи ръце, измъкна еластичните колани, препаса ги около гърдите и кратко, за копчалките им штракнаха с челюстите на хищник. Мирувай! Не ни е сега до теб. И без това се чуди им как да спрем въртенето. Уреният потъна в мекия гръб на облегалката, потъна и в сетивата си, сякаш заслуша на фоня, който бе и кратко внушил безумната за един астропило от постъпка. Астра се отхвърли от нея към креслото на Захариас, но той не се нуждаеше от помощта и кратко, нареди и кратко да види какво става на кораба, да проверява непрекъснато и външната обстановка. Тя заклещи крака в тясната ниша под пулта, включи екрана за външен оглед. Въртенето беше толкова бързо, че дори далечните звезди се размиваха на светливи линиики. Докато корабът не забавеше поне на половина въртенето си, нямаше да определят нито къде се намират, нито на къде се носеха. Захария само кимна, знаеше си го. Тя потърси сигналите на двете разузнавателни сонди, намиращи се някъде около черната дупка, но и тях не улови, разпилени из пространството. Ако беше способна да се отчаива, щеше да се отчае, но генетичните промени в глабините на организма и кратко превръщаха безпомощността у нея в студено действие. Позвани най-напред на Омара. Докладвай. Какво става? Ухири се той на екрана. А усмивката му заедно с цялото лице трепереше като жълтеникаво желе. Да не се е пресякло млякото в млечния път? Докладвай, Сейчи. Ама какво да ти докладвам, звездица е ясна. При това въртене. Всичко е наред, електрониката функционира, но външните връзки се накаша. Затова те и попитах, да не се е пресякло нещо. сондите гледай да хванеш. За сега само те могат да ни бъдат ориентир. Засечеш ли ги, веднага се обади. Амирън бе обявил готовност трета степен. Макар и трудно, хората се приготвяли за евакуацията, запечатвали уредите така, както щяха да ги консервират, когато един ден напуснеха станцията, за да се върнат на земята. Изобщо надмогнали страха си, имали доверие в астропилотите. Това успокои до някъде Астра и тя се сети. Каква беше тая гадост ОДВ? Щял си да откриваш демона на Максуел? Смехът на Амиран също се размаза като желена екрана. Исках да ободря хората. А номерът не е нов, класически е. Ако има Господ, той може пък да полюбопитствува какъв е той демон и да ни остави време да го открием. Мислех те за сериозен човек. Изръмжа Астра и понечи да прехвърли връзката към Аварийния косморет, но лекарят успя да и кратко се отплати. А ти все пак го помоли да ти спре кораба. Сама няма да. Георг бе приготвил всичко за катапултиране, ръчно щял да го направи и по възможност в обратна въртенето посока с надеждата да уравновеси после космолета. Астра му разказа какво е направила урания. Георг рече загрижено. Май ще трябва да я приспим и да я пренесем тука. Астра, която реше поглед към уредите, защото трептенето на екрана дразнеше очите и кратко, извика. Захо, радарите. Два от мониторите бяха пречупили линиите си, задържаха ги. Рязко ги източиха, после пак ги не чупиха. Необузданата им преди игра се укротяваше. Сякаш развяваните като семенца на вятъра кванти на вълните се блъскаха в нещо съвсем близко около кораба. Светлинните искри на бероячите също полудяваха в синхронен ритъм. Нещо се носеше около кораба и той се въртеше сега насред него. Дясната ръка на Захариас припълзя към пломбираната ръчка която щеше да отпрати хората в аварийния косморед, но внезапно легна край нея, омекнала и обесилена. Омекна и цялото му тяло, изведнъж загубило опора в собствената си съпротива. Центрофугата на пласъци забавяше въртенето си. Корабът се люшна като върху океански вълни, но вибрации не последваха. След още няколко мига въртенето окончателно стихна и безтегловието сякаш ги изхвърли извън пространството. На штурманския екран пред астра размазаните петънца отново се превърнаха в топчици, подредиха се в съзвездия, скопчиха се в звездни купове и галактики. Слънчевата точица, която чертаеше пъти им сред тях, тръгна спокойно на някъде. Какво направи? Провикна се Георг от своя екран. Захария се едва смогна да отлепи устни. Нищо! Как така нищо? Въртенето спря. Захария гледаше индикатора на двигателите за корекция. Киборгът още не бе включил нито един от тях. И вече съвсем пребледня. Астра, не по-малко объркана, се заслуша в себе си. Екраните на вътрешните и кратко се празни. Погледна за помощ към урания. Вързаната негърка бе оболила тържествуващо целия блясък на зъбите си. Казах ли ви, че така е по-добре? Макар да не бе им казвала нищо подобно. Разкопча коланите, предпазливо разкърши тяло и уверено прелетя в безтегловието при мъжа си. Да не си посмял да върнеш отново към дупката. Още не излязал от оплахата си, Захариас отвърна стреснато. Няма, няма. Нищо няма да предприемам без твое съгласие. Иди да си починеш, ние само. Ориентацията. Уръният се взря в него, сякаш проверяваше дали е способен на лъжливи обещания, въпреки че астропилот, рече великодушно. Добре! Поеми дежурството. Но внимавай, има все пак нещо нередно. Сестро, ела с мен. Астра видя повика и кратко като припламнал сигнал, чу го като тревожно подсвирване, но едновременно улови и страха на Захариас да остане сам. Трябва да изработи новия курс. Иди при доктора. Или при кардинала иди. Нямам нужда от отешения. Отвърна и кратко с обидено достоинство черната муза на астрономията и елегантността на нощен хищник са опъти към изхода. Изкуствената гравитация на кораба отново бе се задействувала. Един през друг в командната зала въхлитеха рапортите. Сейчи бе засякал сондите, Джордж бе открил звездите Канопус и Алкаид, по които често ориентираха кораба. Казах ли ти, че Господ, викна Амиран, прометейчо, озаби му се астра. Остави ни да си гледаме работата. Погрижи се за Ури и се укори, загдето неволно се подигра отново с името му, но веднага го забрави. Станалото чудо, колкото и да се сиреше да ги успокоява, повече плашеше с абсурдната си за вакуума невъзможност, отколкото познатите им от тренировките вибрации. 14. Урания не отиваше да почива. Навън имаше нещо и само тя можеше да види какво е, защото е непознаваемо за другите, неуловимо за уредите. В шлюза изведнъж се усети спокойна. Разсъдлива, делова, като връхлита не го усети. Инстинктите я уверяваха, че вън няма нищо опасно, но тя все пак послуша астропилотските си рефлекси. Херметизира камерата, включи въздушната помпа, потърси на закачалката специалния скафандър. Облече го грижливо, препаса върху него командирския пояс и отвори външния чак, когато барометърът и кратко показа, че в камерата не е останала и глътка от скъпоценния въздух, който би излетял навън. Отказа се от раничния двигател, за да не променя сионните му строи радиационната картина около кораба, и закачи за скафандъра 200-метровото въже, чиято шпула се намираше на рамката на люка. Не спусна и филтъра пред лицевото стъкло на шлема си, макар броячът на пояса и кратко да сигнализираше доста повишена радиация. Кракът и кратко обаче я отблъсна така неотмерено, че тя полетя като изстрелена към противометеоритната мрежа. Наруга се с древната космонавтска рубятня. Да ме глътнат черните дубки, дано, и като се захващаше за мрежата, ловко се извъртя с лице към кораба. Изходът през мрежата бе наблизо, но тя се отказа да го доближи. Вътре между мрежата и корабната обшивка бе сега достатъчно интересно. Пространството сякаш кипеше, нажежено от невидим огън. Очите и кратко, бързо свикнали на мрака, ясно виждаха светливите порой от точици и чертички на корпускулярните куршуми, с които космосът обстрелваше антирадиационната броня на кораба. Това бе едно от предимствата на черните и кратко очи. Синелката Астра едва ги различаваше. Още при първото и кратко учебно излизане инструкторът бе и кратко казал, да ти завиди човек на тия очи, спокойно ще гледаш онова, дето ние само на фотоплака можем да видим, той бе също светло ок. Но едва ли само на цвета на очите и кратко се дължеше необикновената им способност. Черното и кратко тяло също бе надарено с нечовешки качества и тъкмо в тях тя бе намерила опора и утеха, след като узна, че е рожба на генетически манипулации. Тогава тя окончателно повярва и на своите необикновени инстинкти. Вече никое хрумване не и кратко се струваше случайно, никой усещане, безсмислова причина, никой вътрешен глас, само неин. Сякаш космосът изведнъж и кратко откри колко връзки е обвързал към себе си. Сякаш и кратко довери окончателната тайна на нейното раждане. Негова рожба бе тя, не на човешките експерименти или той бе заставил хората да ги извършат. Чрез нея той, истинският и кратко баща, настояваше най-после да слезе при децата си. Той ли я порика сега да излезе? Какво искаше да и кратко каже, което досега не и кратко е казвал? Тя напрягаше целия си вътрешен слув да чуе оня глас, който бе я накарал да побегне през глава заедно с кораба, но той мълчеше. И продължи да мълчи, макар че тя успя като непослушно дете да се възбунтува против родителя си. Обратното трябваше да направи, не да го слуша. С цялата сила на двигателите трябваше да влезе в истинската вселена. Така поне твърдеше кардинала, комуто тя най-силно вярваше, Затова и той единствен са умя да я примири с промяната в програмата. Могъщи някога умове, мила Ори, каза и кратко той тогава, са си представили вселената куха, а ние се носим само по външната или вътрешната и кратко страна и само обвивката и кратко сме способни да възприемаме. Но куха ли е наистина? Нали същите тия умове са смятали за празни и междузвездните пространства, а ние се убедихме, че от вакуума непрекъснато извира материя и енергия. Дори можем да черпим от нея. Е, добре, нека да е имало големия взрив, макар тая теория да ми се вижда повърхностна. Той може да създаде такава обвивка, която непрекъснато да се разширява, но нищо ли, съвсем нищо ли не е останало под обвивката, между нея и центъра на избухването. Не, не, навътре трябва да влезем, ури, ако искаме действително нещо да разберем, а не да пълзим като залутани мравки между звездите, които са само обриви върху кожата на Вселената. И може би так му тия черни дубки ще ни позволят да надникнем същината и кратко. Амира неправ да ги нарича биоактивни точки на Вселената, той има сетиво за нещата. Моето сетиво е по-силно, пък им се плаша, вметна тогава урания. Не за себе си се плашиш, а за нас, коригира кардинала възражението и кратко, и нас ни е страх, разбира се. Човекът винаги се е боял от непознатото, но тък му благодарение на този страх е оцелявал и е дошъл сега чак до тука. Защото винаги си оставаме способни да го преодоляваме за да разкрием и превърнем плашещото ни в нас съюзник против следващото непознато. Весела и сякаш безгрижна изглеждаше дивата игра на частиците около кораба, въпреки че непрекъснато гинеха в нея милиарди от тия светли частици. Или може би тък му за това безгрижна, защото тук нямаше истинска гибел, тук непрекъснато нещото се превръщаше в друго нещо. Осъзнаваха ли го те, или си го въобразяваха само човеците, които неуморно търсеха някаква отеха за собствената си смърт? А защо така изведнъж си спомни думите на кардинала, само за да си намери оправдание за новото решение ли, което бързо озряваше в нея. Или пък нещо извън и кратко го нашепваше. Каквото и да е, тя трябваше да се извини на хората, да ги помоли да върне кораба на онова място, което бе я е хвърлило в такова обезумяване. Да го преодолее, ако пак настъпи, и да вкара кораба поне в уния облачни сгъстявания около дупката. Да наврече там тежкия скафандър и да се гмурне в нея. За да види на къде води, да следващите експедиции да могат вече с по-малко страх да проникнат в неведомата същност на Вселената. Нали за това се я създали, да им проправя пътя, не да ги пъди като дечица от опасностите. Защото тя едва сега и тук го осъзна, също като Астра бе се превърнала в всеотдайна майка на екипажа, но за разлика от нея в майка деспот, оправдаваща своя деспотизъм с дълга си. Да, ето от тук бе извряла цялата бъркотия в нея и с деспотизма си трябваше най-напред да се пребори. Орения се изтегли обратно по въжето. Бавно, радостно унесена във великодушните си намерения, херметизира външния люк, пусна въздуха в камерата, разсъблече се и докато окачваше скафандъра на мястото му. Нов глас подхвана вече затихващия в нея спор, ти извърши нещо добро. Отвърна му, нищо добро не съм извършила, сега се каня най-после. И се вцепени. Откъде дойде този глас? Сякаш от пояса бе дошъл, окачен временно на закачалката, но той мълчеше с всичките си свързочни средства. Тя огледа стените на камерата за скритите репродуктори, но и оттам не идеше звук. Награби пояса си и бързо заотваря вътрешния люк. Не бива да отивате към онова, което наричате черна дубка, повторно се обади гласът и тя се залепи за люка. Може би защото го очакваше, този път го възприе по-асно. Не идеше отвън, вътре в нея бе се загнездил и с нейния глас и кратко говореше. Защо изведнъж бе решила да се самовразумява въпреки взетото вече обратно решение? Стига вече. Изкреща му тя, за да чуе и сушите си своя собствен глас, и изхвръкна навън, като ожесточено херметизираше люка зад себе си, сякаш да заключи в камерата новото си обезумяване. Понечи да иде за помощ в медицинския сектор, но веднага се отклони към жилището си. Амиран положително щеше да и кратко се присмее, ако му дойдеше в такъв вид. Остави командирския пояс на пулта и се тръщна в леглото. Стисна клепачи, до болка стисна и челюстите си. Сяко му по тялото си напрегна, после започна да ги отпуска едно по едно и в определения ред. Повтаряйки най-простото упражнение за телесна отмора и скоростно възстановяване на психическото равновесие. 15. През рехавото покривало на съмнивостта, което се растилаше върху мозъка и кратко, случката изглеждаше вече далечна и забавна, когато отново някой проговори. И когато ме видиш, не се плаши. Ура ни алкокори всичките си вътрешни сетива, но неведнага вдигна клепачи. Под отвъдното снижение на ниския куполовиден таван висеше женска глава с къси черни коси и продълбовато лице, приличащо на древноегипетските принцеси и приличащо още на нейното лице. Висеше там, леко замъглено в кълбо от жълтеникава светлина, измамно плътно като холографските изображения в музеите за стари изкуства. Бяха и кратко казвали, че прилича не толкова на негърка, колкото на принцеса от Лярна, и Урения бе ходила в музея да види гвинените бюстове на тия принцеси. Не съм картина и не се раздвояваш, отгадна мислите и кратко този глас, който си беше вътре в нея, защото чувствено очертаните устни на лицето от среща помръднаха. Не се сърди, че на теб приличам. Само така можем да разговаряме добре. Аз нямам рога. Сопнато му възрази Урания като дете, не знаещо какво друго да противопостави. Над косата на видението пръскаха бледо неоново сияние две къси рокчета. Не са рога. Чрез тях ние сега сме свързани. Но ти не си ли аз? Удиви се Урания и едва сега осъзна, че говори твърде високо, докато другият глас който си беше пак неин, отвръщаше не по-малко ясно, но в самия и кратко мозък, с непривична за нея равна и безстръсна интонация. Не съм. Благодаря ти, че върна кораба. Опасно ли беше? Рефлективно запита астропилотът в нея, когато и халюцинациите не можеха да приспят. За вас не, но вашият кораб е опасен. Ти направи добро. Нека и аз направя за теб нещо добро. Какво желаеш? Да се махнеш, това искам. Наистина ли не искаш да си поговорим? Отвърна гласът без неверие в желанието и кратко, но и без обида от изпъждането. Коя си? Като вас съм. Енергия, способна да се превръща в материя, и материя, която произвежда енергия. Не, колкото и да се е объркал той анейн мозък. Защо ще и кратко говори такива баналности? Сетила се за предложеното, добро, тя поиска да го провокира. Разреши ми да повикам някого. Гласът в мозъка и кратко се съгласи с муштаваща готовност. Повикай го! Урания се надигна от леглото с инстинктивната боязън да не разсее с резки движения доказателството за своето раздвоение, но главата и кратко в сферичната холографска плака продължи да си виси неподвижна под тавана. Видеофонът, сякаш уловил намерението и кратко, е изпревари. На екрана му се усмихна грузинската мъжественост на третия от бъдещата звездна раса. Ламзира, добре ли си? Добре съм, отвърна тя изненадана и забрави да включи себе си на образ. Интуицията ми нещо ме поръстревожи. Какво ти е? Бе решила да го повика, а сега усмивката му я възпря. Нищо ми няма. Само пулсът малко. Усетих възбудата ти като пристрастна прегръдка. Нещо такова ли е? Нещо такова. Точно това си и помислих, но се обезпокоих, защото знам, че ти и Астра не сте способни да го изжидявате чак толкова силно. Добре! Не ме интересува с кого си, важното е да ти е хубаво. Няма да те викам за преглед, няма и да те питам за какво извиза навън, навърза лекарят трите отрицания в обща насмешка, с която я подсъщаше, че непрекъснато ги наблюдава и в тази втора част на експеримента. Но щом скритите му камери не хващаха тая ругата глава, значи тя действително си висеше само в нейния мозък. Урания окончателно се отказа да търси помощта му. Престани да ни дебнеш, защото, докато се усетиш, ще изляза навън и няма да се върна. Но аз нищо не искам от теб. Само да не преживяваш станалото по-силно от една страстна прегрътка. Амиран, моля те. Нечовешко е да се живее със съзнанието, че непрекъснато те наблюдават. Нали ни убеждаваше, че сме хора, права си. Веднага изключвам всички камери. После ще уведомя комисията. Ще настоявам и да ти върнат дежурството. Не успя да му благодари, защото той потъна в глъбината на екрана. Постоя няколко секунди с опразнен като екрана мозък, докато в него не изкънтя този познат и непознат неин глас. Ще отида и при него. Тя сепнато се обърна към собствения си образ, изпитателно го изгледа. Ти ли ни внушаваше предчувствието за гибел? Казах го на всички, но само ти го чу. Нали нямало опасност? Вашият разум никога не може да се предпази от грешни постъпки, ако не се усети застрашен. За това се принудих да ви го внуша. Отговорът, смущаващо логичен, прозвуча твърде чуждо в мозъка и кратко и тя поиска да буду отдалечи от себе си. Може ли пак да легна? Ние отдавна сме се отказали да се намесваме във вашите решения, Ламзира. Сега го направихме по принуда. Леглото предложи на гърба и кратко почти уютна защита. Тя рече оттам, името ми е урания. Знам, но ти обичаш да те наричат Ламзира. Значи и това знаеш. Отдавна те познавам. Познавам и една, която на теб прилича и също като тебе бе готова да ни приеме. Искаш ли да я видиш? В школата им преподаваха и теория на контакта, често разиграваха упражнения за възможни срещи с извънземни форми на живот. Бяха най-веселите часове. Специалният компютър им ги съчиняваше въз основата на всички познания и хипотези за структурата и развитието на органичната материя, но ги подбираше на лотерийния принцип и всеки път ги изненадваше с фантастичните си и често абсурдни съчетания. Толкова забавна ситуация обаче не бе им поднасял, да си лежиш на леглото и да си бъбриш с някакъв чуждопланетен разум. Урания зарея поглед, защото не беше особено приятно да гледа как главата и кратко виси в пространството, сякаш обесена на невидимо въже. Овалната стая, заради честите промени в гравитацията всичко на кораба бе заоблено, без ръбове, представляваше едновременно спалня, дневна и работен кабинет с най-важните астропилотски уреди. Беше достатъчно просторна, а изведнъж, като при рязка промяна в гравитацията, която винаги обърква зрението, видя стените и кратко да се свиват на обръч около нея. Кополът слезе до задушаване ниско над леглото, захлупи с капака си. Стената обръч стегна гърдите и кратко като ония тренировачни костюми, с които приучваха телата им към свръхнатоварванията. Дъхът и кратко за извиза на тласъци, цялата и кратко душа напираше да излети от тялото затвор и стаята килия. Там, където преди висеше главата и кратко, Мътно-жълтеника пулсираше някакво кълбов ритъма на собственото и кратко сърце. Главата и кратко бе изчезнала, но гласът се обади и непроменен. За себе си не се плаши. От времето не се плаши, то е твое. Насред тящите му като в огромна празна зала думи една внезапна светкарица разкъса обръча около тялото и кратко. Слуда болка го разкъса, след която последва не по-малко разтърсващо облегчение, сякаш душата и кратко бе успяла най-после да се измъкне на свобода. Но светкавицата бе запарила и огромен огън пред нея. Беше пожар, плющяше в короните на необозрима гора. Смътно познатите и краткоживотни птици се пръскаха панически на всички страни. В купон бягаха и някакви дребни черни човечета, но всяко от тях бе понесло по един горящ клон, сякаш пренасяха огъня и в другите краища на безкрайната джунгла. Урания го гледаше като на панорамен екран а едновременно се усещаше в самия екран и също бягаше от нетърпимата горещина на огнения вятър. Най-после босите и кратко ходила стъпиха върху прохладата на корава, сивочерна пръст и пожарът изчезна, смали се до размерите на неголям огън. Около него имаше безразборно натрупани купища от клони, върху които като странни птици бяха накацали същите човечета. Урания се видя сред тях, голо момиче, черно и криво като маймунка, и престана да се усеща различно от тях. Вдишваше спокойната благост на идещата на талази топлина и стръпнеща душа слушаше песента на танцуващия около огъня шаман. Вкусата му стърчеха набучени птичи пера и омагосващо меняха цвета си в играта на пламъците. И дойде отгоре нашият бог, пееше шаманът, а тъмната монотонност на мелодията нахлуваше в нея като горещия вятър на саваната и урания знаеше, че тази мелодия се е спуснала като огъня от небето, за да накара телата им да танцуват. Нашият бог да съживи телата ни. Нашият бог да ни пази от зверовете. Мелодията влезе и в нея, затресе краката и кратко, ръцете, заугъва кръста и кратко, раздруса малките и кратко гърди. Още миг, и щеше да я хвърли при шамана, чийто танц ставаше все по-лудешки, ако внезапно откъм съседния наръч клони не бе рипнала нейната майка с прострени към огъня ръце. Гласът и кратко, подобно на зловещ птичи крясък, сряза песента, развюля сенките наоколо, накъса всичко на червени и черни парцали. Сине, не превръщай огъня в бог, така никога не ще престанем да се боим от него. Мелодията замръзна в тялото и кратко и урания се втурачи в посилната сега магия на издутия корем на старицата, в увиснените като празни турби гърди над него, защото знаеше, че и тя, и всички наоколо от този корем са излезли и от тези гърди са сукъди. Вкоралиха се и перата в сплъстената коса на шамана. Той грабна един още незапален клон и воинствено го размаха. Звярат пак е влязал в нашата майка. Звярата иска да ни отведе от огъня, за да ни погуби. Да го прогоним, и безмилостно зашиба с него онова, което бе го родило, и онова, което бе го откърмило. Клонът бързо се прекърши, но от всички посоки към нея налетяха други мъже и други жени с по клони в ръцете. Старата майка не се обена под ударите, сякаш тялото и кратко не ги усещаше. Изчака всеки да я удари поне поведнъж и чак тогава отново изпъна сухите си като клоните им ръце. А птицата в гърлото и кратко още по изкряска. Дъщери мои и синове мои, и мъже мои, заклинателният и кратко призив властно прекърши ръцете с клоните. Звярат във вас е влязал, не в мен. Той ви пречи да ме послушате. А аз съм стара да се боря с него. Нека всички, които още могат да слушат своята майка, тръгнат с мен. Нека другите си останат при зверовете, щом искат да бъдат като тях. Тя бавно обърна гръб на огъня и неговия жрец. Закрета с кривите си изтенели крака подир, штръкнали я си корем, подир разлюлените пресъхнали турби на млякото. Тези гърди я позоваха, както плодовете на дърветата зуват изгладнелия, и урания тръгна подира им. Не видя колко останаха, не видя колко тръгнаха заедно с нея, защото всички бяха измъкнали от огъня по една пламтяща главня и я заслепяваха с нея, бързайки да догонят своята майка. Дълго вървяха така, а мракът около тях се блъскаше назад и черните мусенки се кълчеха заплашително. Спъваха се в корени и камъни, размахваха главните, за да ги доразпалват и отпъждат налитащите сенки на мрака. А старата им майка все така не се обръщаше, водеше ги само с тялото си, към което се усещаха завързани с неразкъсваемите стебла на пълзещите по дървета Проговори им едва когато се спря пред зиналата в една гигантска скала дубка. От нея лъхаше студ, черна гибел дебнеше в нея, но майката я посочи и властно заповяда. «Влезте с огъня, мъже мои и деца мои. Тук земята ще ни пази, защото тя ни е родила, както съм ви родила аз, и уръния знаеше, че всички ще влязат, защото майката не може да отведе децата си на лошо място. Хукна заедно с другите да съберат още клони, да запарят голям огън пред входа на пещерата. После влязоха вътре и запариха по-малък огън. Над главите им извитаха подплашени птици, но майката все така преливаше в тялото и кратко увереността, че тук по-малко ще се страхува. Затова и тя взе от новия огън нова главния и тръгна с другите навътре в пещерата. Невидените птици бяха отнесли на крилата си шума на своята оплаха, а ушите й кратко доловиха познатия радостен шум на вода. Някъде пред тях от необозримата стена, по която духовете на огъня рисуваха своите образи, падаше вода и с весело бърборене се пенеше в малко езерце. Ставаше все по-светло от отраженията на езерото и от скупчените главни край него, и все по радостно ставаше, но насред виковете на чувеците около нея, Разпалвайки ги за танца на водата, изведнъж всичко угасна. Мръкът нахлу и в нея, всяко мускло, че смачка, с чудовищна болка заугъва костите и кратко, заистисква всичкия въздух от гърдите и кратко. И ето че когато изхлипа от себе си и последната му глътка, блесна предишната светкавица и озарих в сияйна слънчева светлина ширналото се пред нея пространство. Само миг бето такова, лъчезарно и безкрайно, после изведнъж избледня, обградия познатите овални стени. Думкането в гърдите и кратко заглъхваше като стъпките на отминаващо грамадно животно. Безмолвен лежеше командирският пояс върху работния пулт. Безмолвна висеше главата на египетската принцеса под тавана и я гледаше с равнодушни очи. Видя ли? Запита я равнодушният глас в нея и урани отвърна без съпротива, защото още го виждаше и преживяваше. Видях. Беше от първите ни посещения на вашата планета. Опитахме се да внушим на човеците да търсят в себе си спасителните сили. Така е, съгласи се безгласно Урания, защото точно това бе изпитвала там в пещерата, до своята майка, и се запита какво ли е станало край това езерце, когато светлината угасна. Какво стана ли? Чу главата на египетската принцеса въпроса и кратко, без да беше го произнесла. Остана ви легендата за прамайката, която основала свое подземно царство. Нея знам, призна си я струпилотката и се чувствуваше покорна и привързана, както към черната прамайка с обисналите гърди. Не я знаеш. По-късно човеците кръстиха тази жена Лилит и я обявиха за първата създадена от Бога жена. Но Бог се отрекал от нея, защото тя се разбунтувала против него и творил послушната Ева. А хората прогланили Лилит, побързали да я забравят. Мозъкът и кратко научаваше нещо, което не бе знаел, следователно друг му говореше и астропилотката се преизпълни с радостното усещане, че не за пръв път си говори така с този друг, че и кратко е приятел. Рече това ще да е преходът към властта на мъжете. И така са го тълкували хората, съгласи се от и кратко приятел. И като превръщане на пещерите в домове. Но по-късното бългонасочено мислене е приписало на лирит най-страшните звисили, способността и кратко да си отмъщава за прогонването, като погубва децата и родилките. Само едно сте отказали да видите тука, първото откъсване на духовното от материалното. Първото противопоставяне. Влизането в пещерата като първо навлизане в глъбините на познанието. А легендата ви за паралелното подземно царство на Лилит се е родила от усещането ви, че има и други светове, от жаждата ви да ги откриете, от копнежа ви да се върнете при своята прамайка. Ти ли си нашата прамайка? Промалвюра ни с очи, просветлени и щастливи, че първото същество, което хората са обявили за демон, е било жена и на нея е приличало. Отвърнаха и кратко някак автоматично, както отвръщаха киборгите. Твоята прамайка си е в теб и навсякъде. За да я откриеш, търси я навсякъде и в себе си. Урания скочи към видеофона. Искам да го чуе и един мъж, който сигурно ще ти повярва. 16. Този, комуто викаха кардинала, влезе с достолетна плавност. Сякаш се пазеше да не сгреши в нещо, но така ходеха тук всички мъже и жени, чиито тела не са генетически обработвани. В условията на славата изкуствена гравитация резките движения лесно ги изваждаха от равновесие. Не беше изненадан от необичайното повикване, макар че всеки би се озадачил, ако го повикаше един астропилот лично в дома си. Предполагаше, че неговата сътрудничка в лабораторията искаше да му изплаче тревогите си от случилото се. Урания припряно заключи вратата зад него, посочи с ръка. Какво виждаш? Себе си. Пак ли гите на Сейчи? Астропилотката се обърка, значи кардинала себе си виждаше, не нея. А ето че и нейното лице си беше там непроменено, с скетично изопнати черти, сякаш направени от глазира на шоколадовата мна глина. Но защо ме е изобразил Рубоносец? Такъв ли съм, Ури? Весело възкликна кардинала и по същия начин се втрещи в собствената си глава. Реакцията му накара астропилотката да възтържествува. Каза ли ти нещо? Достолепието на кардинала бе се превърнало в трогателен смут, че бил друга форма на разума. Видя ли? Кардинала застина в очакване какво още ще му сервира непредсказуемата в постъпките си негърка, но отново чу само собствения си глас. Прощавай, че приричам на теб. Сливането е наше средство за общуване, но при слабото налягане тук само толкова мога да изобразя. Нека да направя за теб нещо добро. Направи го. Промълви кардинала безпомощно, защото се нуждаеше от доказателства, както някога християните са настоявали за още и още чудеса. Та да повярват в господа си. Урани е чу съгласието на кардинала, но бе чула и в себе си своя глас да и кратко прави предишното предложение. Погледна към лицето си да види какво ще е това, добро, и очите и кратко внезапно се размътиха или самото изображение на главата и кратко се размъти, защото не беше вече там. На същото място под тавана бавно се кълбеше и пулсираше като далечна звезда една жълто-оражева топка. Върхлетя я е силно уплаха. Превърна се в неудържимо желание да се скрие някъде, хвърли я към астробиолога, разперил обятия на среща и кратко. Лицето му, заполсирало като оная топка там, се мъчеше да налучка израза на радостно недоверие, нетърпеливо да се увери. А в прегръдката му оплахата и кратко се стопи в усещането за взаимна принадлежност, за също така нетърпеливо чака на среща след мъчителна раздяла и тя обсипа с целувките си смутеното му лице. Отначало детски пламенни и безразборни, няколко мига по майчински щастливо страдащи, те се развихриха в самозабравила се женска страст. внезапният дъжд от целувки са живи засъхналата сила на чернозема в тялото му. Нима? Нима това змийски гъвкаво, и змийски лъскаво тяло, което така предизвикателно селасно танцуваше своя изкусителен танц под зелената лабораторна манта и което той се пазеше да поглежда. Но и неверието му престана да бъде неверие, простена като болезнено откритие. Невярващо само още в своето щастие, изригна в гърдите му с ураганна сила, помете всички прегради, вдигнати от корабния устав пред астропилотките, и всичките му собствени барикади. Урания се изплъзна от ослепялата мощ на ръцете му, спусна черните завеси на клепачите си, разкъса за копчалките на служебния комбинезон и се изхлузи като изутроба, една черна муза на астрономията, родена от бялата пяна на галактиката. Постоя миг така, усети че болотата и кратко бускувава в съзерцание, и собственият и кратковик, някакъв правик от праджунглата, заприижда към нея на гъсти оранжеви облаци. Тя се гмурна през глава в тях и телата на двамата издумкаха на пода с тътен. Минути по-късно или век по-късно двамата осъзнаха, че тея смъртна изнемога в проснатите им тела бе само радостен остатък от нещо, което никога не бяха правили с такава свирепа жажда. Никога нагонът им за сливане не бе избухвал в тях с толкова безогледна устремност. А когато плахо поискаха да се убедят, че и над другия е преминал същият щастливо опустошителен вихър, видяха се да стоят както и преди, насред стаята, на 2-3 метра един от друг. Той, в зеления халат, с който бе долетял от лабораторията си, тя, в астропилотския комбинезон. Дори не бяха задъхани, сякаш удивлението бе смазало белите им дробове. Урания притича до вратата, задърпа я, дълго не се сети, че е заключена, после я затръшна силно подиреси. Сякаш блъснат от раздвижение от вратата въздух, кардинала залитна към близкото кресло, падна в него. Погледна към тавана едва когато въздухът се върна и в гърдите му. Лицето му, позамъглено от слънчевата мъглица, продължаваше да си виси там с на всички на кораба блага съсредоточеност. И косите бяха все така поразрушени, и погледът бе все така кротко унесен в тайните на живота. Само двете робчета светеха над темето му с чужда неонова светлина. Но той и на тях сликваше вече, помисли малко, без да съзнава какво мисли, после се укуражи. Един астробиолог не би трябвало да губи ума си пред разни чудеса и се опита с прихване да издуха от себе си парализиралото го недоумение. Познай себе си! Така ли? Изрече го, сякаш го сричаше от главния фрис на отдавна възстановения Делфийски храм. Но не беше истинско, нали? То лежеше във вашите мозъци. Значи е истинско, отвърна гласът в мозъка му с равнодушна констатация. В лопак. Как ще се гледаме сега? В миговете на първата колеблива прегрътка бе решил, че холографското изображение на лицето му, провокативно пратено и кратко от японеца, бе подтикнало урания да го въвлече в любовното приключение. Но сега, как наистина ще да се гледат с тропилотката, когато тя след месец отново трябваше да му помага в лабораторията? Нима любовта не ви сплотява. Обади се с привичната си кротка аналитичност собственият му глас. Вие сте тъчили някога своя бог Ерос като бог на космическото селяние. Трябваше да провери в паметта на главния компютър дали наистина Ерос най-напред е бил бог на космическото селяние. В каквато и шизофрения да се раздвояваше мозъкът му, не би могъл да си се чини подобно нещо. А за да се доувери още сега, прибягна до предпазлива ирония, защото иронията винаги помага да охладиш и собствените си сетива. Когато тръгнахме от земята, един духовник ме изпрати суверението, че що му стана сам сред звездите, при мен щял да се яви Бог. А ето че по-напред срещнах дявола. Не е ли доста шаблонен този сценарий? И на земята все така се случва. Ти не вярваш нито в Бога, нито в дявола. За това ще повярваш в мен. Всички икони изобразяват дявола с руга. Не един от вашите древни езици, който е съчинил и повечето ви легенди, Рок и светлинен лъч е една и съща дума. Казах ти, те са средството, с което сега разговаряме. Това едва ли го имаше в компютъра, трябваше да се пита земята дали наистина в някой от древните езици Рок и лъч са били едно и също. Каза си го, настройвайки се за работа, но вече бе убеден, че се нуждае от помощ, за да се справи или поне да се доувери в изключителността на явлението. Нека повикам един добър учен, който също не вярва в богове и дяволи. Повика я миран. Сравнодушно съгласие отгад на гласа дори непроизнесеното име. 17. Долетял вероятно по скоростния Релсов път. Лекарят влезе в стаята по съвсем друг начин. Тялото му не се боеше, че ще загуби равновесие. Извика от вратата. Какво пак е направила? Вече не я наблюдавам, а ми избяга и от сетивата. Няма нищо страшно. Погледни натам. Отвърна кардинала и му посочи главата си под отвъдното снижение на тавана. Бър! Не е весело. Възкликна грузинецът. И какво правите с главата ми? Добре ли ви забавлява, кардинала сбърчи чело, както когато напрегнато размишляваше над опитите си. Видя внезапното недоумение на лекаря. Чу нещо в себе си, нали? Внимавай сега. Ти виждаш там своята глава, а аз виждам своята и ми говори със собствения ми глас, но има разлика. Да, да, да, слисано отрониха устните на лекаря. Амиран, поговорете си сега, но задавай въпросите си на глас, та да ги чувам, после ми казвай отговорите. Трябва да разберем какво е това. Лекарят съвсем се обърка, защото не само очите му, цялата антена на телепатичните му възприятия се пълнеше с могъщото присъствие на някаква непозната сила. Хайде, де! Нетерпеливо го подкани астробиологът. Лекарят отклони, боязливо помътнял поглед към него. Сякаш да провери способен ли е още да гледа другаде освен към собственото си изображение, отвърна плахо. Иска да направи за мен нещо добро. И почти ужасено извика, какво може да прави. Какво е това? Астробиологът се изкуси да му предложи хидно. Нека и за теб направи нещо добро, но любопитството му надделя, защото собственият му глас молчеше. Какво е то? Грузинската мургавина на Амиран избредня. Мойсей. Искам ли да го видя? Защо Мойсей? Чрез него се опитвали да предпазят човечеството да не тръгва в погрешен път. Преди това опитвали с някакъв фараон, но той не ги разбрал и побързал да се обяви за бог. Но защо Мойсей? Не чух да го произнасяш, си следователска страст, повтори астробиологът. Помислих си за него, отвърна Амиран и целият се извърна към астробиолога, сякаш да потърси помощ. Преди да тръгнем за насам, пообикорих земята, да се просте с нея. В видях статуята на Мойсей. Она е на Микеланджело, с рогата. Питах се кое е и какво го е направило водач към новата вяра. Рогата са били символ на мъдрост. Роки лъче било една дума, поясни с непонятна му още увереност астробиологът. Не, не, кардинале. За себе си разсъждавах тогава. Можех ли да бъда водач на хората сред звездите, с какво съм повече от тях, към каква нова вяра ще ги поведа, след като генетиците не са заложили в мен никаква вяра. А сега само по асоциация. Кардинале, това е страшно. Какво е то? Астробиологът не му отговори, защото побърза да запита собствената си глава с целият си бунт против стародавните легенди. Да не искаш да кажеш, че сте идвали на Земята. Много пъти, с механично безстрастие съобщи собственият му глас. Но вие превръщахте нашите идвания в повод за още по-пакостни самозаблуди. За това се и отказахме. Ето виж. Не видя друго, освен внезапното сгърчване на Амиран като предприпадък, след което лекарят се вдърви, за прилича на бездиханна фигура, на помичен Манекен. Разбра, че нещо ставаше с него и зачака. Амиран също бе чул в себе си повелителното. Ето виж, но то сякаш освободи спусъка на гигантска преса, чиято плоча падна върху него и се заизвива под нея, като затиснат червей. Търсеше пролука да се измъкне. Мяташе се сляпо насам натам. там, смачканите му гърди с болезнени пласъци заизхвърляха дъха му или самата му душа, която сантиметър по сантиметър заизмъква подире си и тялото му, докато под плочата останаха само краката. Той заби изранените пръсти на ръцете си в някакви камъни, напъна се и прогледна, и ги видя точно такива, каквито ги усещаше, смачкани, покрити скални кори от спечена кръв, през които пробиваха свежи рубинени капки. Астия крака трябваше да избяга далеч от плочата, чието смазващо присъствие продължаваше да лежи над него, над всичко наоколо. Пълзеше под безмилостно слънце по ръбестия склонна гола планина. Пред него и край него, и зад него се катереха върволици хора с избелели дрехи, с черна кръв по краката, до смърт изтощени, обезумяло гладни. Не беше сам страданията си, от дете все с тях вървеше през пустини и планини, отвъд които пак се простираха пустини и гори хълмове. Борени и виша и беял заедно с тия люди, гущери и змии, а като запомнящо се лакомство, по някоя пустин на лисица. Жени и мъже падаха край него. Дядо му бе останал някъде, после майка му, после бащата. Отначало ги заравяха в пясъка, а пясъка затискаха с камъни, докато и за това изгубиха сили, защото трябваше да гонят онзи, който ги водеше. Отдавна вече го мразеха и го намразиха окончателно, когато той изби мъжете, събрали златото от джобовете им, за да отлеят от него голям колкото котка бик. За какво им беше това злато, когато с него тук нямаше какво да се купи, а от свещения телец можеше поне да измолят всичко нова, което они отпреде напразно празно им обещаваше. Богата земя бе им обещавал, пълна с храна и вода, широка земя за телата и душите им, но стигнаха ли до такава земя? Веднага насреща им изскачаха свирени чуждоязичници, които смечове и стрели ги прогонваха обратно в пустините. Пустиня следваше след пустиня, а краят им не се виждаше, докато техният, на хората, край всеки дневно се повтаряше пред очите им. Нарочно ли бе ги излагал, за да ги изведе от земите на фараона и на себе си да ги подчини, или сам не знаеше къде лежи тази земя? Вече бе все едно. Вече искаха само да го настигнат, да го разкъсат, да всмукнат мъничко от неговата сила, Та после сами да търсят убежището. Защото могъща сила имаше в него. Не един храбър мъж бе се опитвал да му отнеме водачеството, а той го хвърляше в някоя пропаст или само с погледа си подпалваше дрехите му. Два пъти по стар от всички бе той, а не успяваха в купон да го настигнат. Краката му, оголени корени на престаряло дърво, го носеха все на двайсетина се жена пред залитащите люде. Той също мразеше неуморимия в жестокостта си старец. И също се боеше да го настигне, макар да знаеше, че пак ги е излагал. Бейн казал с глас, който се търкаляше по голите ридове, още малко, люде, не губете кураж. Изкачим ли се на този връх, ще видим от другата му страна голяма река, отвъд не е лежи земята, към която сме поели. Но за да минете през реката, трябва да оставите на отсамния и кратко бряг всичко, което ще ви пречи да заживеете в съгласие. Ето, измряха уния. Дето помнеха робството на фараоните, останах само аз. Затова и аз ще легна на отсамния самния бряг на реката. Под самия връх ще ли да обсъдят как да уредят живота си в бъдещата родина на децата им, но те и за нея вече не мислеха. Ожидаха поредната почивка и се влачеха с надеждата там да съберат най-после сили да заловят проклетия старец, Дето толкова люда умори с мамата си, нашиж да го нанижат, като овца да го опекат, сликуваща мъст да го изръфват. А беше най-стръмният склон на най-високата планина, която до сега бяха изкачвали. Стой! Спре ги старецът в сянката на широка и плоска скала. И отново ги обезсили чудото на гласа му, защото такъв глас не би могъл да излиза от обвитата в дрипи и стара мърша. Просна ги задъхани под скалата, умъртви устрема им да изтичат върха, близо бе вече той, за да видят наистина ли тече под него обещаваната им река с обещаваните брегове. Там е земята ни, повторно ги разтърси грамовният глас. За това склопете сега озверелите си от жажда очи, отдъхнете си и помислете с какви други очи и сърца ще влезете в нея, а аз ще отида горе да избера по кой път да слезем. Старецът развя дрипи към върха, където духаше остър вятър, и всички отново се убедиха в силата, която караше престарялото му тяло като коза да припка нагоре. Там той изчезна зад камъните, дълго го нямаше. Никой не узна колко, защото и никой не погледна към слънцето, преди да заспи. И никой не се опита да помисли с какви други очи трябвало да се гледа очакващата ги земя, защото бързаха да я сънуват. Разбуди ги този винаги стряскащ ги глас. Двойно по-бързо ги окукори онова, което съзряха над себе си. Старецът стърчеше над скалата им, над главите им, а слязлото ниско слънце бе запарило дрипите му и косите му. Стоеше над каменната пустиня величествен и тайнствен като се в земята на фараоните. Около главата му светеше ярко жълто сияние и два бели руга пръскаха искри сред слънчевия ореол. Там е и ви очаква, власно посочи към невидения отваден склон ръката му, разперила като крило на огромна птица с късания ръкав. И за всеки го е приготвила достатъчно имот и достатъчно свобода, а срещу тях иска само едно, да живеете в нея миролюбиво и задружно. Като закон го иска и вие като закон трябва да го приемете. Всички заедно да се обичате и всеки да обича ближния си. Никой никога да не убива, никой да не пожелава имота на другия. И жената на другия да не пожелава. Нищо да не краде. Да почита родителите си и всеки човек да почита, все едно дали е стар или млад, и иска още да не правите, както правят в земята на фараоните. Никой нищо да не превръща в идул и да му се кланя, нито от това, що е на небето, нито от това... Що е на земята или под нея, само така ще бъдете истински свободни. Вятърът развя пламналата му от слънцето брада, целия го олюля, за да го събори от скалата, не успя и когато на паните му стихнаха, старецът изрече още по-грамовно, сякаш на вятъра се караше, това не ви го казвам аз. Казва го богът на тази земя. Когато бях горе, той дойде при мен и ми заповяда, никой да няма друг бог освен мен и друг идол освен мен. Никой да не слуша други гласове освен моя, защото аз единствен мога да го възнаградя пребогато, но пак аз жестоко ще го накажа, ако не живее по моята поведя. И него, и децата му, и внуците на внуците му, това ми нареди да ви предам Богът на тази земя, а вие ще решите да влезете ли в нея и да живеете по неговите закони, или ще си търсите друга земя. Мълчаха, докато слизаше от скалата, мълчаха, докато идеше насреща и ми ставаше все подребен и черен защото слънцето бе потънало в отвъдната земя. После се юрнаха срещу него с обезумели викове, да влезем, да влезем, да влезем. Блъснаха го, събориха го, следващите стъпваха върху него и не чуваха сухото пращане на костите му. Към върха, към върха, към върха. И отвъд. Амиран стигна горе, защото още бе млад и силен, но преди да види блясъка на реката, отново върху него падна някаква скала и той се загърчи като червей, пробиващ тунелче в меката пръст под нея. Този път успя да се измъкне бързо и без болка. Никаква река и никакъв емамещ простор нямаше пред него, имаше стая с куполест таван, натъпкана с мебели и уреди. В едно от креслата седеше астробиологът и го посрещна стреперливо усмихнато очакване. Видя ли Моисей? Лекарят само изовка, сякаш отново бе се харзулнал по каменния склон. А аз нищо не видях. Да, ти не си като този мъж и като жената, която ме пусна да вляза, обади се гласът в мозъка му с простодушна констатация. Астробиологът щеше да запита за разликата, но Амиран го изпревари, отправил гнева си към главата под тавана. Видях го. И какво? Беше умен водач на племето си, прозвуча отговорът в мозъка му с този негов и не негов с бездушието си глас. Но и той не поведе хората към онова, което му внушавахме, след като се съгласи да ги изведе от робството. Слюбовта започна и с уважението към всичко живо, а пак стигна до Бога. Студеният страх в стомаха му изведнъж се превърна в нетърпин глад, като оня, който преди малко бе го влачил към върха и Амиран се озаби на ругатия си образ. Когато си гладен, търсиш храна, не търсиш истините. Кардинала чу думите на лекаря, но не чу възражението. Той стигна до Бога, защото още носеше в себе си робството, а Богът е най-удобното робство. И отново в жилището на астропилотите прогърмя само гласът на Амиран. Чийто стомах виеше вече от глъда и чийто разум също зави като вълк към нелепата глава под тавана. Мой се е познавал хората си, и се е боял от тях, защото е познавал глъда. Мили мой двойнико, човекът носи извяра в себе си и го обоздава само когато има от какво да го е страх. Винаги трябва да има някой, от когото да го е страх, и от когото да чака възнаграждение. Преди са били боговете, а сега кой ще бъде? Ти ли? Амиран се засрами, от хистерията си или от отговора, изръмжа. Престъпление е да призоваваш гладния към любов. Трябва първо да го нахраниш. Прощавай, ама аз съм гладен. И забравил навярно, че тук също има кухненска ниша, излетя навън. 18. Астробиологът реши, че не само странният глад го лишаваше от помощник в тази фантастична среща, а някакъв отговор бе прогонил лекаря. Подхвана предпазливо, вие хранители ли се с нещо? С енергия, но тук я има достатъчно. Той се насили да продължи с усмивка прекъснатия спор. Лесно ви е на вас. Яденето е, което сплотява или разделя хората. Възразиха му без усмивка. Не мислиш така. Ти нямаш нужда от богове. Математическото очакване на бога е безкрайно. Казал го е един наш древен математик, рече астробиологът в шеговита самоотбрана. Да, вие все още искате да срещнете бога, макар и като крайна цел на вашето познание. Това му прозвуча като себелкор, изненада го и го смути. Нали отдавна са се примирили с вярата, че няма край на цел, защо тогава продължаваха да я търсят? Защити се не съвсем уверено. Изглежда, е заложено в механизма на нашата еволюция. За примамка. Добре е, че стигнахме до тук, неочаквано и двусмислено го похвали равнодушният кардиналски баритон в него и астробиологът се усмели да запита. Знаеш ли защо избяга другият мъж? От какво се изплаши? Видя се да го стъпкват другите човеци, както стъпкаха Мойсей. Пак му се поднасяше непозната информация. Защо аз не можах да го видя? Той и жената, която ме пусна, са различни от теб. Те наистина са различни. Как ги усещаш? Запита сега наблюдателят на бъдещата звездна раса. Полесно прониквам в тях. По-добре ме възприемат. А как видях тогава онова с жената? То си беше ваше желание. Ще те запитам нещо много важно за нас. Това път на друго развитие ли е, различно от моето и на хората на Земята? По него ни трябва да вървим. Не бива да ви се намесваме. Щом си тук, вече се намесвате. Отвърнаха му с безизразна констатация. Да, това е намеса. Астробиологът се размърда в креслото, да съживи тялото си, да спечели време. Реши да опита от друга посока и умолително изгледа овисналата си в пространството глава. Има още една жена, която е различна от нас и сигурно също ще те възприема като тези двама. Как трябва да живеят те? Защото ние се надяваме те по-успешно да ни водят към истините за света. Любовта и радостта са водачите към тях, отвърнаха му с проповедническа баналност и астробиологът отново трябваше да потисне раздразнението си. Изрецитира с насилена шеговитост. Който трупа знание, трупа тъга, дяволе. Това отдавна сме разбрали. Не дей с друго да ни залъгваш. И така сме си достатъчно тъжни. Кажи ми, как накара онзи мъж да види Моисей? Върна го във времето ли? Беше съпреживяване на памет, която лежи у мен. Паметта на мой далечен прародител, чието знания са в мен. Отговорът очевидно го насочваше към начините за размножение и предаването на информацията от този чущ разум и за него трябваше да разпитва сега един астробиолог, а вместо това нетърпението му избърза. Само това ли? А как се движите във времето? Времето е онова, в което вие го превръщате за себе си. За нас то е друго, за товари ли часовниците ни се объркваха там, те не могат да се сливат. Хей, ама вие сте чудесни. Ако наистина ви има има ни, увери го безстръстно, сякаш му бе все едно дали ще повярва, кардиналският баритон. Но не купуваме души и не продаваме знания, а фолст? Весело запита ученият и чак тогава осъзна, че не бе изричал името, само готовността си бе усетил за подобен пазърлък. Поисплаши се. А доктор Фауст Имаме такава легенда. Всеки път, когато сме се появявали, вие сте си измисляли разни легенди за злия дявол, който настоява да ви отвърне от правия път. А мнозина са искали да ни вярват, но и на тях е било внушено, че душата им принадлежи на Бога. И тази легенда е измислена за сплашване. Вашият доктор Фолстус просто се е съгласил да погледа мъничко през нашите очи, но пак е видял само онова, което му е било изгодно да види. А какво е трябвало да види? Подхвърли уж небрежно астробиологът, но онова, което наричаше себе си друг разум, не се остави да бъде подведено. Същото, което вие виждате сега. Че светът е безкраен, че материята и енергията непрекъснато се преобразяват, че всяка истина, превърната в божествена, става престъпление спрямо уния, които искат да идат по-нататък. Да, много жертви дадохме, за да стигнем до тази истина. А тя май единствена не е относителна, съгласи се астробиологът, спомнил си афоризма, че всяка истина се ражда като ерес, а умира като предразсъдък. И заобмисля следващия си въпрос, но видеофонът мелодично се обади и той стана. Предположил, че избягалата астропилотка. Оказа се избягалият лекар. Още ли сте там? Не го виждам. Още, рече астробиологът. И се питаме защо тък му ти му се плашиш, когато. Трябва да съм при апарата за наблюдение. Да не стане някоя беля с хората. Усещам го като заплаха. Астробиологът не му повярва, разбрал, че той самият бе престанал да се плаши. А не се ни боиш, че той сега ни подслушва. Колко трябва онова? Избяга лекарят и от въпроса му. Кое Онова с Моисей. Около минута. Имах чувството, че са били дни. Значи е нещо като нашето сгъстено предаване на информацията. А как изглеждах? Благодаря, добре, отвърна му астробиологът с неговата собствена част на подигравка. Можеш и други неща да научиш тука, но щом предпочиташ да си седиш в кабинета, ще се оправи и сам. И досал се на безплодното прекъсване, решително се обърна към висящата си глава. Слушай, колега по разум, искам да ти изложа едно свое предположение и много те моля да ми кажеш дали съм на прав път. Според вас, разбира се. На никого още не съм го казвал, само на теб. Тук улавяме едни частици, изглеждат ми животообразуващи, макар никак да не приличат на съставките на живата материя. Извират от мястото, което нарекохме черна дупка. Мисля си, не е ли посяла тя тия частици на нашата планета? От тях пък е тръгнало всичко живо на нея, включително и нашият разум. Прекъснаха го с безжалостна незаинтересованост. Не съм дошъл да ви съобщавам неща, които не знаете или още не сте в състояние да узнаете. Дойдох само да ви помоля да не унищожавате така себично всичко, което се изпречи пред вас. Демончетата ли имаш предвид? Черната дупка? Изхитрува астробиологът с последните остатъци от надеждата си да узнае нещо за тях. И тях назувахте с имената на вашите въображаеми зли сили. Все зло и черно е за вас онова, което не познавате. И сте готови безогледно да го изтребвате с вашите машини. Астробиологът виновно бе отклонил поглед към малката кинетична скулптура на другия край на работната маса. Подобни имаше във всяко помещение и те с неспирно потръпване единствено тук разказваха безгласно за живот и движение, но и техният разказ беше иллюзия. Ще го кажеш ли и на другите? Можем ли да отидем при тях? Главата му под купола се умота в синка в жълтеникаво сияние, изчезнаха човешките и кратко черти, превърна се в кълбо, за прилича на онези толкова редки на Земята кълбовидни мълнии. Но собственият му глас премахна съмнението. Да отидем! Кълбото отплува към вратата, увисна при горната и кратко рамка, сякаш в очакване да и кратко бъде отворено. Не дочака приближаването му. Внезапно се източи в еднометрова мълния, опипа с предния си край като спи палце ръбовете на рамката и изчезна. Когато астробиологът излезе, мълнията го чакаше в коридора, отново превърнала се в кълбо. 19. Кълбото излъчваше някаква сила и натисна лекичко темето и раменете му, когато мина под него, а после го заблъска в гърба и астробиологът запотичва към командния сектор, забравил достолепието на кардиналската си походка. Твърде осезаемо, настояваше за среща с другите, което го и отрезви. Къде отвеждаше тази чудовищна сила, умееща да властвува над съзнанието на хората? Как щеше да я пусне в светая светих на кораба? Трябва да се върнем. Извика той, но намалената гравитация го отнесе още няколко метра напред. Кълбото повтори предишния си фокус. Обходи рамката на бронираната врата във вид на змия светкавица, стрелна се в обратна посока и се разтвори във въздуха който изпраща в ушите му като електрически заряд. Краката му изведнъж се обянаха обезсилени и той се облегна на вратата. Нямаше смисъл да влиза сега, щом доказателството бе изчезнало, по-добре да иде приамиран, да решават какво да предприемат. Наведе се да разтърка коленете си и вратата издудна в гърба му с гласна астра. Влез, кардинале, Беше късно да бяга или да шикалкави. Вероятно бе натиснал, без да иска, копчето на сигналната система и му оказвах е специална чест. Обикновено в такива случаи дежурният командир разпитваше неповикания посетител чрез видеофонната система. Седни, кардинале, повторно го покани Астра. Какво те носи насам? Стоеше край навигаторското си кресло, а Захарияс му се от откъм командирското място. Астробиологът се огледа къде да седне. Аз нямах намерение. Просто залитнах и без да искам. Астра възприена късените му оправдания като малък взрив от нарафани по краищата разноцветни фигурки, които панически се разбягаха. Кибо, дай му стол! Нищо не си натискал, кардинане. Усетих те да стоиш отвън, много силно те усетих. Какво те е подгонило? Нямаше смисъл да им го казва без присъствието поне на Амиран и астробиологът извърна глава към киборга, за да избяга от тренчения поглед на астропилотката, побоял се, че тя и това ще прочете в него. Явно при вас всичко е наред, щом имаш време да упражняваш телепатията си над такива като мен. Киборгът бе измъкнал от някъде безформения пакет на надуваемия стол и вече го държеше на специалния вентил, за да го напълни с въздух. Усмивката на Захария се оказа прост изблик на радостта, че имаше с кого още да я сподели. Ориентирахме кораба. Не сме се отдалечили много. Сейчи вече връща сондите. Астробиологът отиде при киборга. Нетърпеливо издърпа от крайниците му още ненапълнилия се стол, постави го на пода и хлътна в меката му прегръдка, по-далеч от Астра, която кой знае защо улавяше само неговия страх, не и причината. А как спряхте въртенето? Виж, това само Господ може да ти каже, засмя се Захариас. Но не си издава номерата. Добре де, никакво обяснение ли нямате? Кардинаре, намеси се Астра, защото и кратко дожаля от светните взривове на тревогата му. Зад тебе е чешмата. Испи нещо, устните ти съвсем са пресъхнали. Отново подплашен, че бе усетила и цялата му вътрешна изсушеност, той с усилие се измъкна от прекалено мекия стол, отиде при шкафчето. Натисна слепешката едно от копчетата, чупадането на чашката в автомата, шуртенето на течността. Беше нещо червено и пенливо. Испи го, без да узнае какво е, защото си мислеше че рискът да стане смешен може би няма да е толкова голям, ако тея дяволска сила се свържеше с чудото, спряло въртенето на кораба. Но защо Астра не бе го видяла? Старателно облиза устни. А през това време Захария продължаваше шумно да развива из залата радостта си от чудотворното избавление. Нищо от нашите знания не може да го обясни. За да го разберем, трябва да го повторим. Какво? Отново пресъхнаха устните на астробиолога. За да се изучи нещо непознато, то трябва да се повтаря, ако трябва, и 500 пъти. Ти не правиш ли така? Искаш да кажеш. Да се върнем на онова място и да предизвикаме ново въртене. Аха. Потвърди Зехариас на лодничъв възторг. Дали онай е му побъркваща мълния не бе докоснала все пак и главата на храбрия им командир? Астробиологът запита боязливо. Били ли такъв риск? А ти? Бе насреща му астропилота детинската си шумност. Стига глупости, момчета. Извика Астра. Кардинаре, за друго си дошъл, казвай го и ни остави да си гледаме работата. Нямаше отърване от тея жена. Астробиологът се насили да прогони от мозъка си всичко, което проклетата представителка на бъдещата звездна раса би могла да улови там с нечовешките си сетива. Внимателно заподрежда думите. Има нещо, което ме тревожи. Не знам още как да го докладвам. И от новите експерименти се боя, опасни са, срещна все така недоверчивия поглед на Астра, избърза, малко преди да стане историята с кораба. Животните почнаха да мрат, а растенията рязко ускориха растежа си. За няколко часа измряха мишките, истинска вирусна треска. Захариас бе се превърнал в спокойния астропилот, какъвто го срещаха винаги. Трябва да обявим повишено внимание във всички сектори. Ако влязат хората, астробиологът вече се разкайваше, че за да се прикрие, бе им поднесъл съобщението по този начин. Отдавна работим с тях, всички сме нагълтали по някое и друго демонче. Това е доса астра, защото сред пресилено веселите цветове на думите му зърна и някакви черни ръбове, замири се и кратко на пот. Кардинале, не разбираш ли, или се правиш, че не разбираш? Ако тези демончета притежават качествата на вируси, би трябвало да е щастлив, Вметна шеговито Захариас. Значи са жива материя. Или преходна форма. А той им се плаши. Може да е и от количеството, опита се да доомалуважи съобщението си астробиологът. Астра и на двамата се скара с по един остър поглед. Събери екипа си и повтаряйте опитите с голяма предпазливост. Какво количество предизвиква треската, какви са промените в клетките? Захо, да му дадем ли срок? Делеман също е предприел някакви експерименти, мисля, че са в подобна посока. Командират закима. Не е чак толкова бързо, но след седмица. После ще го обсъдим в съвета. Астробиологът побърза да се изправи. Смъртта на мишките нито го тревожеше, нито бе неочаквана в многобройните му опити да открие някакво взаимодействие на демончетата с земни организми. Поизненадващо бе защо се измъкваше с такова облегчение от тука. Та нали най-естественото бе именно тук да съобщи за присъствието на чуждия разум. Защо и Амиран още го премълчаваше, или астропилотите вече го знаеха, но не искаха да създават паника на кораба. Или може би тоя разум им внушаваше да не се безпокоят. Астра спря колебливите му крачки до вратата. Не само за това дотърча така при нас, кардинале, но то си е твоя работа. Все пак не го и опасно дълго. Знаеш остава. Прииска му се да и кратко се усмихне, да и кратко намигне дори хлапашки, защото бе го докоснала меката майчина тревога в гласи кратко, но тя се бе извърнала към пулта. След тих сигнал на единия от екраните бе изгрял надписът. Позволете да ви подаря едно истинско хайко. Дъждът спря. Отвори се цветето. Плахи стъпки в градината. Сърдечно ваш се ечи омара. Астробиологът почака да види реакцията на избухливата астропилотка, нали бе и ней наблюдател, но тя не избухна. А когато след надписа се появи и самото лице на японеца, дори му се усмихна. Благодарин, Сейчи. Но де да бяха плахи тия стъпки. Като ботуши ги чувам да тропат. С от нищо не ме е страх, Астра. Вълдушевено извика кибернетикът и демонстративно и кратко се закланя по древно-японски обичаи. А бе доста кална е тая градина след дъжда, засмя се Захариас, разбрал по своему хайкото. Да видим как ще изгазим. И астробиологът напусна залата почти уверен, че японецът нямаше предвид техните стъпки в галактиката, а странните стъпки, с които някой бродеше сега и с тяхната градина. 20. Ръководителят на сектора по физика на вакуума Франк Делеман бе помолил хората си няколко дена да не го безпокоят и посвети отчасти единствено астра в опитите си. Нуждаеше се от техническата и кратко помощ и разчиташе, че тя поне нямаше да му се изсмее. Разсъдъчен и доста отчужден от хората. Делеман все пак бе се заразил от общото настроение, когато така лекомислено гласуваха да се гмурнат в погвестите потоци материя, които бълваше около себе си така наречената черна дупка. Запари се, макар и тайно от другите, сам да направи нещо, Штуро. Първият експеримент излезе потрясаващо сполучлив, чак не биваше да му се вярва. Трябваше да се опита и по друг начин, но тогава дойде происшествието с кораба и всички се юрнаха да разберат какви сири са спрели гибълното им въртене, какви промени са настъпили в околното пространство. В обзелата кораба треска шефът на сектора също нямаше време за своя експеримент и се затвори в изоставената сега част на сектора, колкото да запише описанието му, за да го предостави на научния колектив и главния компютър. А го диктуваше, естествено, своя си насмешлив маниер. Уважаеми колеги, избирам тази форма по две причини, колкото и да изглежда отново всичко спокойно около нас, не знаем дали ще имам време да потвърдя резултата от опита си. И, второ, боя се да се изправя сега лично пред вас, защо? И сам бих се изсмял, ако друг ми кажеше такова нещо. Мотивите ми да стигна до експеримента също са доста несъстоятелни от научна гледна точка. Първият подтик ми даде скаяртът, с който се забавляваме да афишираме нашето съществуване в галактиката, макар аз да продължавам да гледам на него като на уния надписи с които земните хулиганчета документират своето присъствие по стените на обществените клозети. И въпреки това като тия хулиганчета аз се вдъхнових да извърша нещо с вярата, че то ще бъде прочетено от някого. Дядо Елия ми спомена веднъж една идиотска идея, пръкнала се някога в главата на човечеството, че вероятностният характер на законите в движението на микрочастиците би могъл да се тълкува и като проявана, разум. Штуру колкото си искаш. Но нали като цяло и поведението на разума на човечеството в неговата история също има вероятностен характер, а негови носители пак са подобни нищожно-манички частици от гените до невроните. Какво търсим тук? Познание. А търсенето на познанието си остава главната отлика на разума от неразума. И ето, напукна на здравия разум, аз се заех да изпробвам тази някогашна идея, останала записана само като научен куриоз, защото тогава не са имали нужната апаратура, да я проверят. Сгъстих, но без допълнително напрежение, по голямо количество от общия поток частици, и от към черната дупка. Пуснах го през квантово-механичния делител и го разделих на две равни половини, които насочих към две еднакви камери. Поглъщащите слоеве в камерите са абсолютно еднакви в енергетичните си стойности. В лявата камера обаче разположих слоевете хаотично, а в другата ги подредих, като закодирах в подредбата им информация. Оставил съм апаратурата в този и кратко и ако оцелеем, можете да проверите всичко. Информацията, естествено, трябваше да е техния, на корпускулярните частици свят. Пак прибягнах до предложението на оня смахнат на хмасон, защото нищо по-добро не ми хрумна. Заложих за информация константата на електромагнитното взаимодействие. Тоест, нещичко от онова малко, което бихме могли да съобщим на микрочастиците с нашата си увереност. И с смешната надежда, да им бъде интересно да научат, че за нас тази константа е едно наклонена черта 137. Но какво се получи? Моля, задръжте още малко смеха и липсувните си. Отначало от двете половини на потока от частиците чеха е равномерно към двете камери. После някой от тия, дето нарекохме демончета, Взеха да напускат левия поток и тръгнаха към дясната камера, а след това, сякаш разгласиха новината. Всички демончета зарязаха лявата камера и се втурнаха към камерата с информацията. Ето това е. Коментирайте си го сами. Остава, ако веднага не ме обявите за луд, вие да направите следващите опити. Щеше му се налудничавата грандиозност на посланието да мине през по-насмешлива сурдинка, но изведнъж го обзе някакво безпокойство. Ядоса се, изрече едно нетърпеливо, моля, а, заповядайте, се залепи на устните му. През невидима пролука в горния край на вратата се вмъкваше синкаво червена нишка. Източи се, метър дълга, откъсна се от вратата и със змийска гъвкавост заплува и стаята. Приличаше на плазмените шнурове в реакторите, само че необикновено дълга и дебела. Но плазма, която дори не опърли мястото, откъдето бе минала. Плазма, която без всякакви магнити висеше свободно във въздуха при 20 градуса температура. Змията доплува до средата на лабораторията, набъдна, омота се бързо и докато Делеман разбуди рефлексите си, за да се прикрие, тя се превърна в подобие на кълбовидна мълния. Застина на метър под тавана, запулсира, издусе, после отново се сгъсти до размерите на човешка глава, вихрено се заобагряв нейните цветове. Делеман подаде окоизад керамичния кожух на камерата, където бе клекнал. Не улови познатата миризма на балирано електричество и се престраши да погледне с двете очи. Извътре в кълбото, позаболени от избледняло сияние, се оформяха познатите черти на човешко лице. Щеше и до край да го познае, ако над челото му не бяха поникнали две робчета, подобни на неонови тръбички. Та съм си и лот. Възкликна Делеман като продължение на диктуваното послание, спомнил си, че диктофонът не е изключен. Изправи се и щеше още по-силно да се самообиди за да провери състоянието на мозъка си, но вътре в тоя мозък се обади един не по-малко познат му, и с дълбоко глас. От мен не се плаши и от себе си не се плаши. Аз наистина съществувам. Делеман извика, за да чуе собствените си гласни струни. Кой си ти? Другият глас отвърна с ненегово спокойствие. А ти знаеш ли кой си? Нормалният човек би трябвало да се засмее на този предревен въпрос, но Делеман не се чувствуваше нормален. Излезе иззад камерата, облегна се на близката стена, заедно с опората и кратко усети, че е изгубил страха си. Налучка е и привичната си язвителност. Наричат ме човек. Е, сега май съм вече само някакво подобие. Гласът в него изрече веднага и без самоирония. Сега и аз съм подобие на човек. Значи ще можем да разговаряме. Така ли се раздвояват лудите? Запита се Делеман. Че то можело да бъде и забавно. Не се раздвояваш, каза гласът, а щом си беше в него, естествено бе да отгатва мислите му. Аз съм друг. И те моря да прекратите опитите си с онова, което наричате частици на материята. Делеман изпита за миг някакво съмнение, защо бе нужно да вижда и лицето си, щом е решил да поспори с себе си, но всичко твърде логично проистичаше от експеримента, който се сиреше да го убеди, че частиците са разумни. Само, че никой ядрен физик не би могъл да си забрани такива опити, ако не е съвсем откачил. Гласът обаче реши и да мотивира молбата си. Вие искате да опознаете онова, което наричате материя, но така няма да я опознаете. Тя ви се съпротивлява, като отново и отново приема различни форми. Значи човекът можел да полудява и само с едната си половина? Делеман възкликна весело, гледайки рогатата си глава. Хей, дяволе, няма да ме оплашиш. Аз съм роден край един стар замък. В него някога твоят предядо дошъл да пречи на Мартин Лутер да превежда библията и той хвърлил по него мастилницата си. Но тук е забранено да се хвърлят неща, Затова, ако ме я досаш, ще те натикам в камерата и ще те бомбардирам с рентгенови лъчи, те са най-страшните. Разбира се, не в дявола бе повярвал, а в си половина и в способността си да и кратко противостои, а това го накара да приеме окончателно играта, сторила му се безопасна. Рогатото лице, без да помръдне устни, отвърна направо в мозъка с неговия глас и с не негова кротост. Лутер беше последният човек, чрез когото се опитахме да предотвратим заблудители. Хората постепенно освобождаваха духа си. Възраждаше се изкуството като път на познанието, укрепваше научното ви мислене, а той бе се заел да възобновява вярата в старите догми. Напразно. Лутер воинствено вярваше в Бога. Още по-лошо, вярваше в легендите за дявола. Не ние е него, той нас убеди да не се намесваме повече в живота ви. И тези мисли за делото на Лутер не бяха съвсем нори, та ядреният физик рече с укрепващо чувство за превъзходство. А сега защо се намесваш? Дойдохме да ви помолим вие да не се намесвате тук по този пагубен за нас начин. Работата пак опираше до демончетата и Делеман рече на смешливо. Каниш ни да си вървим, така ли? Ние ви познаваме. Няма да си идете. Не го и желаем, защото вярваме във вашия разум. Щом ви е довел до тук, ще намери и правилния път. Делеман едва сега истински се вслуша в интонацията на гласа. Твърде обективизирано звучеше този глас в мозъка му, различаваше се в подредбата на думите, в механичната понякога накъсаност на фразата. Сякаш чужденец говореше народния му език. И това той за пръв път забеляза, целият разговор се водеше народния му език с който не бе си служил, откакто излетяха от земята. Но и то само потвърди лудостта му и той реши да се заеме с нея по-сериозно. Нали твърдяха, че крачката от лудостта до гения била само една. Навярма в тази междинна крачка са се раждали великите идеи, а той вярваше в своя гений и имаше нужда от нови идеи в работата си. Испана се в пресметливо очакване. Кажи, приятелю, частиците на материята, за които си дошъл да се застъпваш, разум ли са? И от вас никоя частица сама за себе си не е разум. А вселени ли са? Имаме една стара хипотеза, че всяка частица представлявала затворена вселена. Незнанието на нещо храни вашия двигател на развитие. Има ли други вселени? Отговорът беше отново банарен и отново нищо не му съобщаваше. Когато аз влизам в теб, влизам в друга вселена. Трезвата му половина потръпна от нещо мистично. Можеше ли полудял човек да отказва да си дава отговори? Какво има там, откъдето извират частиците? Ще влезете и ще видите. Сега ли? Обнадежди се делеман. По какъв начин? Ще го намерите, когато го потърсите, където е. Не, изпъшка ядреният физик, или си е обикновена лудост, от която нищо гениално не се пръква. Или тръпките на мистиката отново зачукаха като морзово съобщение по хладнокръвната му половина и той реши да провери дали ще може да прекрати разговора. Трябва да кажеш молбата си на астропилотите. От тях зависи какво ще предприемем понататък. Заведи ме при тях. Прозвуча потрясаващо категорично в мозъка му, а едновременно с това лицето му потъна в жълтеникавата топка. Тя завихри и нажежи цветовете в себе си, отплува към вратата и се промуши във вид на синкава светкарица. Отвън кълбото отново го чакаше. Той усети лег вълнов удар, когато мина под него. Но след петата крачка в посока на командния сектор, чу още посмущаващото. Много е затворено там, където ме водиш. Не мога да вляза, не мога да изляза. През херметичната броня на командния сектор, навярно и призрак не би проникнал, само собствената си лудост би могъл човек да внесе вътре, ако не го спреки Боргът, но Делеман бе престанал да съобразява. Рече безпаметно, няма да ти сторим нищо лошо. За вас се боя. Вашето разбиране за лошо също е различно от нашето. Сам ще намеря човеците, за които говориш. В черепа му отекна като размито ехо още нещо, за прилича ломуна, не се плашете, ние ви обичаме, той се обърна да види кой толкова го обича и не видя никого повече, и нищо повече не чу. Коридорът лежеше пред очите му, загърнал своята прозаична трезвост в хладния сумрак. Само ветрецът на климатичната инсталация имитираше живот, галейки безчувствените тръби и капаците на автоматите. Ядреният физик стоеше сега. Сякаш сам в цялата галактика, практично разумен като тръбите по стената, като релсите за бързо придвижване на тавана и като тях безплодно разумен сред този непроумяем свят. Усети колко тъжно е, когато лудостта те напусне, и тъжно затътри крака обратно, да прослуша от диктофона гласовете на своята отлетяла лудост. Но там беше само неговият си глас, тревожен в глъбините и хрипкав по високото, който отправяше детински питания към безответното. Ако нещо действително бе им отговаряло, то бе си останало извън диктофона, в собствения му мозък. Трябваше ли да изличи тези въпроси, които никой сериозен учен не произнасяше гласно? Само тях ли или смехотворното послание към колегите, защото съвсем очевидно и като негово продължение от експеримента бе се прекнала цялата му лудост? Сякаш потокът от частици в камерата бе минал през него, за да го разсече на две различни половини. Чувствуваше се студен и празен като вакуума който създаваха изкуствено в камерите. Измъкна с от студа пръсти шпулката от апарата, я в джоба си, а навън се обеси на гривните на релсовия път, за да го отнесе по-бързо в леглото. След десетина минути, когато лежеше, натъпкал се с успокояващи и съгряващи напитки, Франк Делемон отново бе в състояние да разсъждава. Откъде ли се е взел този електрически заряд, явно такъв беше. При ли нещо се е повредило? Вярно, нямаше е познатата миризма на озонирания кислород, но само тук някъде трябваше да се търси обяснението. Силното електрическо поле може понякога да индуцира токовете на човешкия мозък, да стимулира електрически нестабилните части на мозъка, като хипокампалната формация, и да предизвика неразличими от действителността видения. Но защо все пак ни човек, ни механоробот не сигнализираше повредата? Никой ли не бе срещал странната светкавица? Какво бе казала тя, че ще намери астропилотите? Нека ги намери, те повече са обръгнали на чудесата на космоса, на лудостите в затвореното пространство. Налагаше се да предупреди хората, да не стане някоя по-голяма беда, но мъчителното безволие в тялото не му позволи да се надигне. А щом си представи как биха реагирали космическите вълци Георг и Захариас, когато светкарицата почнеше да ги убеждава, че извънземен разум, предишната мъка на самотата се разнесе в гърдите му унеса към семья заедно с някаква плаха радост се промъкваше и нещо, което все повече заприличваше на вяра в рогатия гост от преизподнята на галактиката. 21. Никой не съобщаваше за топката плазмено електричество и Франк Делеман не издържа. Подпитваше по видеофона, тръгне из кораба, напъхъл в джобовете си разни хитри индикатори. Влизаше в другите сектори, осведомяваше се любезно как вървят работите и крадливо разглеждаше лицата на хората. Знайки го не особено общителен, те го посрещаха с надеждата, че лично им носи важна новина. После се изпълваха с подозрение, когато той се задържаше по-дълго без обяснима нужда. Бяха хора, умеещи да крият емоциите си, но неразгадаемото происшествие бе ги направило раздразнителни. За да ги въвлече в свободен разговор, Делеман ги предизвикваше с въпроса, чухте ли, Сей Омара е обявил конкурс за ново име на черната дупка. Знаеха го. Но никому не беше сега до измислянето на нови имена. Само Неколцина коментираха с лаконична злоба еротичните видения на кибернетика, сам предложил названието «Венерин Хълм», защото на последните снимки загадъчното космическо образование му заприличало на кадра Венерин Хълм в чатала на галактиката. Останалите се наежваха от досада, губеше им времето с празни приказки. Сторило му се, че погледите на двама трима блуждаят неспокойно или го отбягват. Делеман сам се изпълваше с гузност и му се приискваше да им разкаже най-после за случилото се с него или поне да им тръсне новината за демончетата, а и това не биваше да прави, докато колегите му не потвърдяха опита. И всъщност не беше сигурен кое повече му се щеше, да намери потвърждение за реалността на видението или за краткотрайното си полудяване. Разбира се, позвани най-напред на астропилотите, нали плазмената топка бе заявила, че сама ще ги потърси. Търпеливо любезни... Двамата мъже се държеха като уверени в благополучието на своето голямо семейство бащи, споведение и думи се сиреха да вдъхват спокойствие. Не, тях нищо не можеше да влуди. А и светкавицата едва ли е прониквала при консервирания фаварийния космолет Георг, при херметически бронирания Захариас. Дори да знаеха от други го, нямаше да се издадат, преди да са огласили общото си решение. Оръния се обърка за 2-3 секунди от внезапната му поява на видеофона и кратко но веднага се овладя и хладно му съобщи, че е в почивка. Амиран я задължил известно време да не се интересува от нищо. Лежала, музика слушала, гледала филми. Какви филми? Запита Делеман, надявайки се от съдържанието им да отгадне какви мисли занимават Астропилотката. Любовни, естествено, отвърна тя, но усмивката и кратко Федрия план на екрана излезе подозрително тъжна. Тага и загадка излъчваше цялото и кратко тъмно лице като черното пространство около кораба. Потърси си друг събеседник, Франк, аз излязох от строя. Делеман не знаеше, че минути преди него друг Бея повикал на екрана си. Кардинала Бея позовал с необичайна за него плахост. Ори, тя веднага извърна глава, така че на екрана му остана профилът и с едно нежно нагънато шоколадово ушенце. Ори, безпокоя се за теб. А за себе си не се ли безпокоиш? Звяла смешка се раздвижиха възпълничките и кратко, свила ви ръбове устни, които той с такова самозабвение бе целувал. Исках да кажа. Липсваш ми в лабораторията. Кога ти свършва дежурството? За сега свърши. Защо не дойдеш да ми помагаш? В режим на речение съм. Знам, но. Щом знаеш, защо питаш? Изрече тя, все така без да поглежда към него, но ухото и кратко сякаш чакаше да чуе още нещо. Това го обнадежди. Стигнали до някакво заключение? Тя отвърна с прекалена настойчивост. Трябваше да се случи, за да разберем, че не бива да се случва. Той още не знаеше дали поривът му към нея бе само любовен или представляваше несъзнателен опит да разсее страха си. След като ти излезе, аз имах дълъг разговор. Аха! Одумвахте ли ме? Безумно му се пръща да смачка сустни лавата и кратко на смешка, извика. И Амиран беше там. Той е нещо толкова умопобъркващо, че. Разбира се, че е умопобъркващо, потвърди тя още по-насмешливо, уловила на вярност необикновените си сетива, че всъщност му се говори за доброто, което чуждият разум бе им направил. Ти какво мислиш? Същото. Той рече жалостиво. Разбирам, че не можеш сега да ме гледаш, противен съм ти. Тя не отмести погледа си от рамката на екрана, само упорството като че ли поизостри лицето и кратко. Не си ми противен, кардинале. Сигурно те и обичам, но не бива. Добре, де, добре. Побърза той да се съгласи, оставяйки си маничкото надежда, че решението и кратко не е само нейно. Каза ли на Амиран? Не. Не смяташ ли, че е време да кажем поне на другите астропилоти? На мен няма да повярват, вече съм обявена за луда. А ще го потвърдиш ли, когато ние? Без другото, кардинаре. И без него авторитетът ми вече никакъв го няма, пък се налага още някоя година да бъда астропилот. Вие решавайте. Ори! Измъчваш ме, кардинале. Тихо проплакаха устните и кратко. Да, да, мила, прощавай. Изключи той видеофона с такава болка, сякаш скъсваше връзките си с целия човешки свят. Франк Делеман не знаеше за този разговор, та поведението на ураня му се стори мотивирано от принудата да крие тайната, която той самият търсеше. Затова, когато повика на екрана си колешката и кратко, бе вече готов да сподели с нея преживяното. Астра обаче, в командирско дежурство, изпревари поздрава му, навярно видяла необичайната му възбуда. Какво стана с демончетата? С друго бе решил да започне, а неволно изтърси. Те са разумни. Да ме шашваш ли си решил? Как така разумни? Астра, на кораба има чущ разум. Знаеш ли, Франк, по-чущ от собствения си не съм срещала, рече тя доста горесно и той разбра, че тя също не знае. Успокой се и ми разкажи смислено какво е станало. Делеман стисна клепачи да прогони видението от вътрешния си взор и описанието му излезе на но Астра, едва сега узнала истинския замисъл на експеримента, в чиято подготовка бе участвувала, под свирна с хлапашки възторг. Хей, ако това е вярно. Другите потвърдиха ли го. Още не съм им казал. Как можеш да държиш в тайна такова чудо? Веднага ги накара и да го повторят. Хайде! И се самоизключи, преди той да бе и кратко съобщил за още по голямото чудо, защото други някакви сигнали напираха от пулта за управление. Да, вероятно така и трябваше, да се потвърди по-напредявлението с демончетата, а то щеше да потвърди, ако е истина, и загадъчната светкарица. И все пак нямаше да е зле да поговори с лекаря. Не по видеофона, себе си да прегледа и за другите да се посъветва. А в коридора Делеман вече обмисляше какви други форми на информация да предложат на демончетата, след като колегите му проверят неговия опит с константата, та да повишат достоверността на експеримента. Но още след първия завой, на десетина метра пред него, се появи нещо, което можеше да бъде потвърждение на собственото му полудяване, нещо. Очевидно вече лишено от разум. с една от нишите към жилищния сектор залитна съвършено гола жена, спря се с протегнати ръце на отсрещната стена, пръсна сумрака с белотата на тялото си, закълчи се, закръща, искам да ам. Да ам. Зърна мъжа среща си, политна към него, позна го, рязко се извъртя и побягна в обратна посока. Беше сейния от сектора за рентгенова и гравитационна астрономия. Колкото и побъркана да бе, голата математичка все пак бе преценила, че не от него иска да ражда, и Делеман не успя да я застигне. Защото се поспирваше да види няма ли от някъде да цъфне подира и кратко електрическата топка. Сения хлътна в медицинския сектор и ядреният физик постоя пред вратата с червения кръст колкото да си поеме дъх. Не биваше сега да засилва суматохата с намесата си, а и разговорът му самиран след Сения щеше да бъде по-недвусмислен. Сумракът в коридора навсякъде беше еднакво сив, тревожно празен. И не се чуваше друго в този коридор освен собствената му безмългност, която сега приличаше на тръпнеща болка, охлаждана от постоянното течение на въздуха. Сякаш вятърът на времето я отнасяше там, където всичко отиваше. Защо се чувствуваше виновен, че премълчава? Запита се Делеман. Воиди ли се да бъде сам? Та всяка среща с подобни дяволи или демони човек трябва най-напред сам да изживее. Защото е преди всичко среща с себе си. Саморазправа с себе си и може би, самокорекция. И още други утешения си измисли ядреният физик, преди да нахлузи подмишниците си гривните на скоростната линия, за да продължи разговора си с демончетата в двете лабораторни камери. 22. Амиран залепи длани на слепоочията и кратко, уловив погледа си полуделите и кратко очи. В това и кратко състояние не ще успееше да я хипнотизира, но тялото на все пак омекна и той внимателно я пренесе на медицинското легло. Седна до нея, захлупи ръцете и кратко в магнетичния капан на шепата си, изпробва за начало една отрезвяваща подигравка. раждаш ли искаш, или само онова, дето го предхожда? В матилката на ирисите и кратко бавно изкристализира недоумение. Защо тогава си ми дошла гола? Математичката погледна гърдите си и новата паника я хвърли нагоре. Той грубо я натисна със собствените и кратко ръце. Стой мирно! Успокой се! Измъкна изпод леглото кора от стерилността чаршав и я покри. Ето, вече си спокойна. Напълно спокойна. Амирам, полудявам ли? Изпъшка се ения. Ако е така, правиш го доста несръчно. Какво става с мен? По-добре е сама да го осъзнаеш. Хайде, разправяй, както съм ви учил. Сигурно от спомена цялото и кратко тяло затрепера. Кожата й кратко настръхна и тя избълва думите си с такъв вътрешен напор, че лудоста отново щеше да я замята, ако лекарят повторно не бе залепил длани на слепоочията й кратко. Застави я да млъкне, отдалечи дланите си на сантиметър от кожата и полека ги задвижи в кръгови безконтактни масажи. Но това е ужасно. Изригна се ения, съпротивлявайки се на горещата сила в ръцете му. И гола съм се съблякла. А не помня кога. Амиран, луда ли съм? Далегна, за да приема някакъв мъж, дето не съм го и чувала. Поне хубав ли беше? Прекъсна я той и постигна търсения ефект. Тя се засрами, отново се възмути от себе си, но ефектът ти кратко се оталожваше. Не се подигравай. Кажи, има ли го това в компютрите ти? Всичко има, мила сеения, важното е какво в теб има сега. Кое точно те изплаши? Предполагам, другото не ти е за пръв път. Не знам как е при гениалните математички като теб, но за обикновените жени съм чел, че не е необикновено понякога, когато са самотни, да си представят разни неща. Не беше същото, повярвай ми. Увери го математичката, а кръвта обагри извътре цялата и кратко шия, чак до ключиците. Добре. Някой имаше в стаята ти и ти предложи да направи нещо за теб. Той се прекъсна и предпазливо огледа кабинета си. Сения, отново настръхнала, повтори огледа. Сякаш заподозряла, че някой подслушва откровенията и кратко процеди едва чуто. Амиран, ти знаеш. Нищо не знам. Осъзна той лекарския си дълг. Избързаше ли систината, Щеше да засили паниката пред тази сила, която до сега все пак не бе извършила нещо кой знае колко пакосно. Нищо не знам, но нали съм си малко телепат. Няма нужда да ми го казваш, мила, много е просто. Не си познала мъжа, защото не ти е било и нужно. Не да се забавляваш си го повикала, а изведнъж ги се е приискало да станеш майка. Така ли е? Аз не съм в списъка. Изплака математичката. По програмата на експедицията няколко жени трябваше да родят именно тук, за да се види какви рожби човешки ще се пръкнат извън гравитационната отроба на Слънцето, без неговото милиард годишно влияние върху земния организъм. Ще поискам от съвета да те включим. Лицето й кратко засия в покъртителна радост. Амиран погали нежно по руменелите и кратко скули. Питам се дали изобщо да не изтеглим напред ражданията. Какво друго би могла да противопостави една земна жена, дори математичка да е, на безумието, в което се блъскаме? Какво друго освен способността си да ражда? Нали и човечеството все това се е напъвало да прави? Да запълва с още и още разум хаоса около себе си, табелки се получи нещо разбираемо. Амиран, много си умен. За съжаление, прекалено сме умни, чак ни пречи. Хайде, мила, лови се сега в чаршафа и се прибери. Гледай да не те срещне някой, че ще те вземе за призрак, та после да се чудя как него да оправям. А детето ще си го имаш, обещавам. Тя понечи да се хвърли на врата му, да го целуне за благодарност, но отново усети голотата си и възпря своя порив. Лекарят надникна навън, направи и кратко знак да побърза. После заключи, облегна се на вратата и подвикна. Хей, приятел, тука ли си. Над гънките на асептичната завеса, от към операционната, като светла въздишка влезе странното облаче, умеещо да се превръща в човешка глава. Почваш да правиш пакусти. Рече му Амиран, а в облачето, сякаш в глабините на холографска плака, вече бе се оформило брузинското му лице. Пакуст ли беше? Не знаех, отвърна собственият му глас без капчица разкаяние. Това и ние го умеем. Викаме му хипнотична репродукция. Какво прави от Запознавах се с вашите апарати и машини. Разбрали ги? Чуждо ние. е. Но с тях вие търсите познанието. И намираме ли го? Сигурно ви казват нещо, щом се ви довели до тук. Разумът владее и други пътища към познанието. Сам каза, че някои неща отдавна умеете. Лекарят се сети за голата математичка, позасмя се. Имаше някакъв древен стих за дявола, не го помня точно. Все зло иска, все добро прави. Гласът в него си остана под чужд. няма го в паметта ми. Човекът, който го е сечинил, сигурно е можел да ни вярва, но е рубувал и на официалните предразсъдаци. Ние не сме способни да вършим зло, а ние защо сме способни? Защото сте подчинени на тялото си и на законите на планетата в него. Искаш да кажеш, че принципно разумът навсякъде е еднакъв и съществува само в различна обвивка. Вие в каква подчиненост живеете? Отново отминаха равнодушно опитите му да узнае нещо по-конкретно. В ранното свое време вашият разум е наричал себе си с една дума, част от която е означавала светлина. По-късно пък с тази дума сте назували измисления от вас дявол Луцифер. Той било част от самоотречението на вашия разум. Луцифер е означавало носещ светлина, а с него сте кръстили падналия ангел. Нима разумът може да се самоотрича, когато търси подчинението? След такъв отговор не може да не се замислиш за себе си и Амиран почти несъзнателно отиде до леглото, седна. Не откриваше в спомените си друго свое подчинение, освен на лекарски дълг, който понякога го задължаваше да премълчава истината. Вярно, той самият бе твърде различен от другите хора с необикновените си телепатични способности. С целебна сила в ръцете, която сякаш наместваше от другите разпилените и с нервните пътища токове. Не бяха ли тези сили част от онова, от което техният разум се отрекал, а генетиците, разбъркали още при раждането му неговата генна структура, неволно бяха разбудили. За сега и тук тия сили се оказваха полезни, но нямаше ли да се превърне с тях с бъдещият Мойсей, когато поведеше хората през пустините на космоса? Искаш ли да видиш продължението на Мойсей? Прекъсна размишленията му гласът в него и амиран сепнато изгледа заболената си в светлинното облаче глава. Не се изплаши, защото не се плаше лесно, и все пак лицерите му мускори се вдървиха. Вдигна ръце да ги разтърка, щеше и да запита как бе видял преди Мойсей, но ръцете му паднаха обезсилени. Пред очите му се завъртяха жълти и оранжери кръгове. Рой изкрици като порпускулярните частици във вакуума, които той също умееше да вижда понякога, завъртяха хаотичен танц в реактора на мозъка му. Пръснаха се взривообразно и преди Амирън наистина да се изплаши за състоянието си, пред него легна една до ослепяване на жежена от слънцето камениста равнина. Странникът, седнал на голям камък и загледан към равнината пред себе си, беше облечен в дълга до мръсните глезени дреха, избелял от слънцето, неопределима на цвят. Боеше се да покаже лицето си но кривите пръсти на краката му лежаха спокойно върху пламтящия едрозърнест пясък. Тогава защо си дошъл тука, човече? Запита го Амиран и го осъзна като продължение на някакъв разговор. Странникът не се обърна. Хората са зли, защото живеят лошо. Исках да видя нос или човек изначале злото в себе си, или ти си го посадил в него. Да проверя исках ще ли оцелее доброто в мен, когато тялото ми е гладно, когато умира от жажда. Оцелява, нали? Рече му Амиран, без да се надсмее над глупавата проверка, оцелява, защото е от Бога и е посилното. От природата ти е дадено, човече. Ти го носиш в себе си и с него жалиш хората. Да ги жалиш, значи да ги обичаш, а любовта е от Бога. Амиран се че отново да говори с необичайна безизразност. Отдалеч е лесно да ги обичаш, но когато отидеш сред тях, когато те обкръжат с дивите си нрави. Седнаният сякаш два сега на набра кораж да обърне глава и амиран видя в очите му кротка, но не сломима храброст. Рече, знаех, че ще дойдеш, и те очаквах. Лекарят чув него и продължението, защото си винаги там, където човекът пожелава да върши добро, за да му пречиш. Грешиш, човече. Аз не мога да правя зло, не мога и никому да преча, възрази му лекарят и бе убеден в твърдението си. Но мога да направя за теб онова, което ти желаеш. Седнаният се опита да вдигне изпосталялата си ръка, да посочи патетично пред себе си, знам. Ти можеш да превърнеш тези камъни в хляб, да се нахраня, а пясъка, във вода, да отоля жаждата си. Можеш да ги превърнеш и в злато, защото си внушил на хората на златния телец да се молят. Това не мога. Но и твоят Бог не го умее. Бог може всичко, което е нужно за вярата в него. Човешкият разум не е способен да се смирява, Затова това и винаги ще се бунтува против всяка вяра, увери го Амиран. Спечените от сълхотата устни на странника предпазливо се отлепиха. Кое наричаш разум? Онова в теб, което иска да познае света. Познанието идва в сливането с Бога. Богът е вашият страх от вселената, човече. Познанието носи радост, а страхливият не може да изпитва. Седнаният отново му възрази с разкривена от жажда и храброст усмивка на превъзходство. Човекът е истински радостен само в смирението си пред Бога и неговите тайни. Би трябвало да го запита, ако не се хитство, то поне с болка от заблудите му, но Амиран не чу в гласа си нито едното, нито другото. Сега радостен ли си? Да, защото устоявам на изкушенията ти. Устояваш, защото се боиш от собствената си измислица за Бога. Не се боя. Аз му принадлежа и каквото и да стори с мен, ще го приема безропотно. Амиран отново каза с безчувствена логика. Виждаш ли? Настояваш другите да се боят от него, за да са щастливи, а самият ти да не се боиш. Не означава ли, че тайно ти си иска да станеш бог? С изненадващ порив измършавялото тяло странникът скочи от камъка, изправи оболените си гърди към изкушението. Не мога да искам такова нещо. Навярно хората имат нужда от теб, щом са те родили, рече му Амиран. Но разумът ми против теб ще се бунтува, а който се бунтува, неминуемо върши зло. За това ще ги уча на смирение. На любов ги учи, разумът загива в смирението. Каза Амиран и знаеше, че отново полуката му ще остане безплодна. От разголените, прегорели от слънцето, гърди се изтръгна подобие на стон. Иди си, Сатана. Хората не искат твоя разум, те имат нужда от обич и вяра. Няма ли да разговаряш повече с мен? Странникът изправи цялата си фигура като посивял от слънцето и пустинните ветрове каменен идол, повтори с каменна твърдост. Махни се! Не идвай повече при мен и не се опитвай да приличаш на мен. Не можеш. Миран се вгледа в лицето му и знаеше, че прилича на това покрито с отдавна немити косми лице. Понечи да му обясни защо прилича на него, но предишното отмаляване го въхлетя като припадък от слънчевия удар на пустинята. Пясъкът и кратко се вдигна в ураган на вихрушка, пръсна се на предишните искри и когато той отново прогледна, видя се на неглото в кабинета си. Тялото му запомнило сякаш същата пустиня от влаченето му подир Мойсей, отбеляза, че този път всичко бе минало по-бързо. Отлепи и без болка с печените си от съухотата на пустинята Усни, за да произнесе към собствената си глава под тавана една привична насмешка. Как ги правите тия номера? На хипноза приличаше. И веднага отбеляза в себе си, че изтърси глупост. Ако беше хипноза, едва ли щеше да помни толкова? А той сякаш още виждаше всяко зрънце на пустинния пясък, всеки косъм по брадата на странника, помнеше и всичките си думи. Но аз не мога да казвам такива неща, ти ли говореше чрез мен, далечен във времето мой събрат. Ти не каза нещо, което противоречи на мислите ти, а Миран също не бе чул такова нещо, не го чу и сега в спомена си. И вече искрено се удиви, но откъде имаш памет за такива подробности? Как ги предаде на мен? Чрез сливане и съпреживяване, загадъчно отвърна гласът в него. Ти го можеш. И онази жена, която наричате урения, е като теб. Това приближаване към вас ли е? Позата и да хамирам, но вълнението му отказа да чака, избълва поредица от въпроси. Ние, различните, изпросто оповиждаме частиците на материята. Ще се научим ли да ги управляваме? Вие управлявате ли ги? Как живеете сред тях? Защо мълчиш? Сливане и съпреживяване, лаконично повтори този негов равнодушен до вбесяване глас. Защо изобщо сте ходили на земята, кипна лекарят, що му отказвате да обясните на хората какви сте? Той рипна от леглото, да оталожи напрелия в гърдите му гняв, усетил го като неприличен, но гласът тръгна с него, въпреки че бе загърбил главата под тавана. Искахме да скъсим пътя на развитието ви, но още не бяхте озрели да ни възприемате. А всяко обяснение вече е вмешателство. И си отидохте тъжни и наскърбени, доизля лекарят своя гняв в злорадството. Отидохме си, да не ли пречим. Но повярвахме в разума ви и в неговото бъдеще. Доста оптимизъм се е искало да повярвате в това шантаво човечество, а? Изрече го като провокиращ въпрос, Дълго не чу отговор и подхвана примирително, Христос ли беше? Така сте го нарекли. Да, той е продължението на Мойсей, но, драги мои, има неща, които май не сте разбрали. Разпали се Амиран и не се запита примитивен патриотизъм ли е на му желание да защити човечеството. Виж какво! Аз съм лекар и не вярвам в никакви богове. Но много болести се причиняват от конфликтите на съвеста и от конфликтите на отделния човек с обществото. Тежки болести. За да станат човечество, далеч преди да се насочат към познанието, хората е трябвало да си създадат морала и съвеста. Без тях съжителството им е невъзможно. А за да ги обедини, им е бил нужен неуморим законодател. Религията е разделила доброто от злото, да по-асно да го виждат. И самоотречението от разума, дето ми го натякваш, е било в името на една обединяваща навственост. Ако и ти имаш нещо като съвест, недей да мълчиш. Достатъчно е, че ни видяхте и има с какво да се сравнявате, отвърна му гласът. Беше му орекнало от дългата защита на човечеството и амиран се примири. Прав си, повече не ни е нужно. Хубаво би било и на цялата земя да го кажеш. Сега тя ще те разбере. От нашите контакти с вас сме се убедили, че само отделните хора могат полезно да си служат с истините. Множеството бърза да ги превърне в самозаблуди. Лекарят прихна весело. Хей, ама вие май наистина познавате хората. Нека събера поне няколко души. Те знаят да си служат с тях. Не чува възражение и се отправи към видеофона. Поглеждайки дали няма да изчезне обвитата му в слънчева мъглица глава. Не изчезна. 23. Ива бе засилила отоплението в жилището им и Делеман щеше да възкликне, каква е тази жега, но не успя да се разсърди. Топлината при ласка за знещите му отдопира с невероятното чувство. Тя седеше само по риска в едно от креслата, изпънала босите си крака върху ръба на леглото. Посрещна го с двете тръпчинки на бузите си, които той почти бе забравил. Рекох да те стопля. Ходиш наоколо все студен и намръщен. Ще пиеш ли нещо? Той бързо се заразсъблича, защото и кожата му закопня за топлината на въздуха. Бодър съм, та ще се пръсна. А с теб какво става? Очакваше да се оплаче поне от умората си, ако не от несполуките в лабораторията им, а тя рече много значително весело. Чувствувам се чудесно. Делеман подаде глава и зад гардеробната врата. Дори по розовелите и кратко от топлината крака излъчваха добро настроение. Какво прави Сения? Разрешиха и кратко да има дете. Ликува. Какво се сети за нея? Това е добре, отмина той въпроса и кратко, но и тя не настоя за отговор. Ние сме още по-добре, нали? Няма нужда да молим за разрешение. Разсъдлива и хлавна като него, в дългите години на брачното им съжителство тя бе се научила да бъде и като него язвителна. Дали енергетичната топка не бе възбудила и нея? Делеман затвори гардероба и гол до кръста. Тръгна като през басейн с прохладна вода към жена си. Положи ръце върху раменете и кратко, дланите му лакомо погълнаха необичайната им бурещина. Вярно, отдавна не сме го правили, но аз съм в едно състояние. Тя затисна с буза лявата му ръка, сякаш се боеше да не и кратко избяга. Притвори очи, крепачите и кратко порозовяха. Франк, вече цял месец съм разпечатана. Как разпечатана? Бе забравил жаргона на космонавките. Преди извитане ги, запечатваха с някакви хормони, за да предотвратят нежеланата по време на полетите бременност. Готова съм да те приема. Сигурно би трябвало да се зарадва, така поне внушавали, а той допълнително се смути. Сега ни, тя обвишията му с горите си ръце, но не го придърпа към себе си. Познаваше го. Време е. По програмата, той тът му се навеждаше да я целуне по челото с молба за прошка, грубо се издърпа от прегръдката и кратко. А, да, програмата. Пък аз си рекох, че си решила да ме обичаш. Тя строполира си. Обичам те, Франк, знаеш го. Не бе го занимавал този проблем, имаше си достатъчно работа, но винаги бе смятал, че от край време се обичат, макар да се събраха пак по програмата, след задължителните тестове на психолози и генетици. Взев шепи лицето и кратко, съзря маничко влага на слепените и кратко мигли и тя го поразмекна. Ива, тия неща. Ще си родим едно хубаво космическо момченце, Франк. Предписанието нареждаше ражданията да станат по естествен начин, без определене на пола, и съпротивата му отново се разбуди. Космическо, казваш. Древните се разбирали под понятието космосреда на небето, а ние се потопихме в такъв хаос. Не говори, Франк, моля те, не говори. Пренеси ме на неглото, нямам сили. Видя я сманена в креслото, трогателно уязвима на ръка в подколенните и кратко гънки, внимателно подхвана с другата гърба и кратко, сякаш ръцете му се противяха да я докоснат. Положи я на леглото и се дръпна, за да не гледа оголените и кратко бедра. И защото му се говореше, а май наистина не биваше нищо да казва, тя отново протегна ръце към него. Бяха все така примамливо изяшни тия ръце, въпреки хилядите досегашни сегашни прегръдки. Най-много тях бе целувал, от лакатя нагоре, и лягайки до нея. Пак ги целуна ходом, но не усети прежната им сладост. Изпъна се, отблъснат от пожара, с който хълбокът и кратко се сииреше да го подпали. Така ли се създаваше дете? Не трябваше ли с много любов, страстно, за да стането хубаво и умно? А те напоследък доста се бяха отчуждили. Така си се превръщаше в чист експеримент, като всичко в експедицията им. Успокой се, Франк. Извъртя се тя към него. Не бързай. Това още по-силно го охлади, нито бързаше, нито беше неспокоен. Прекарена разсъдъчност сковаваше всичко в него. Щеше ли да узнае нещо, създавайки дете? Не е ли детето само плод на бесилието на човека? Не си свършил нищо в този живот, дано детето ти го свърши. Не си се познал, виж се в своето продължение. Никоя частица не е разум сама за себе си, и оня му го каза, никоя. И детето не е. И все пак някакъв най-дълбок механизъм караше частиците да се слепват в разум, децата да се слепват в човечество. Пръстите и кратко тръгнаха по тялото му в предпазливи миловки. Не веднъж бяха му помагали, но сега ги усети като досадно подканяне и той се вдигна над нея, за да им избяга. Ива ги сплете зад гърба му. Тръпчинките на бузите и кратко заподскачаха в усилието на усмивката. «Франк, ти много обичаше да целуваш раменете ми». Безотказно бяха разпалвали желанието му да целува нежната заобленост на шията и раменете и кратко, и тия обагрени от възбудата на бъбнали гърди, които не бе разбрал кога е разгорила. Още мъничко се надигна, за да преоткрие и селасната геометрия на скута и кратко, но и тя не го привлече. А трябваше. Красива жена беше Ива и красиво дете щеше да роди. Дете, което? Кой го знае какво уроче щеше да се изтърси толкова далеч от онези сили? които на планетата извайваха човека. Не бързай, мили! Нима бързаше! И закъде бързаше, след като цялата тази хубост под него само го отпускаше в глупаво съзерцание. Той затвори очи, да я извика във въображението си по-възбуждаща, а вместо и в сумрака под клепачите му побягна една чурлава гола жена. Видя играещите лопатки на гърба и кратко, крайчеца на размятаната град, Предизвикателната дисхармония в танца на разцентруваната задница и в пъшкане се изтъркури на другия край на неглото. Не се създаваше добро дете, когато си пожелал друга. Ива порежа минутка неподвижно, после кротко се премести до него. Издиха ти кратко бе загубил плазмената си горещина. Не се тревожи, имаме време. Знам, че сега, като знаеш, защо се натискаш. Изръмжа той, но се сърдеше на себе си. Тя прихна лекичко, сякаш птиче изпърха с си на врата му. Съвсем съм откачила по това дете, а ти все не ме забелязваш. Прощавай, но сега се случиха едни работи. Знам. Ти прощавай. Какво знаеш? Настръхна на той. Малко ли неща се случиха? Успокоен, той пъхна ръка под тила и кратко, този път дланта му усети обичта си към кадифената мекота на рамото и кратко. А знаеш ли как се създават децата? Тя целуна гърдите му, пошепна им. Много искам да го науча. Гърдите му въздъхнаха под повторната целувка. Не по програма, Ива, не по програма. Все търсим някакъв ред в света, а и човекът се ражда в безумната му неразбория. Дали за това не държим толкова за реда и хармонията? Комплекс някакъв. Тя загали корема му, сигурно несъзнателно, нецеленасочено. Ако ти се философствува сега, мили, уф. Каквото и да измисли човекът, се идиотско ще бъде. Защо? Да сливаме хармонията с познанието е потребност. Ето че и ти почна да философствуваш. Порасмя се той. Пък човекът не се създава нито с красота, нито с добро, нито с пресмятане. Зачеват го в сляпо насилие. Като се хвърлиш върху жената, като я захапеш, като я разчекнеш. Охапи ме, мили. Пошепна тя на корема му и май се кънеше сама да го захапе. Той подхвана брадичката й кратко, и кратко, издърпа лицето и кратко към себе си. Ще го направя, ама когато най-малко го очакваш. И продължително целу на устните и кратко, с отмъстителност и злоба ги смачка, загдето бе го накарала да се чувствува виновен. 24. Мечтателният дух на Захариас, обоздаван от строгите астропилотски закони, все пак му помогна поресно да възприеме срещата си с загадъчното енергетично кълбо. Обаче командирската трезвост го задължи да я заключи в себе си, да не тревожи излишно екипажа. Докато друг не разсееше окончателно съмненията му, те се появиха във вид на самоирония, когато Калбото повторно опита да го изплаши, като прие неговия образ. Той лежеше на дивана с отпуснати мускули и разхлабени чувства. Рече си, така трябва да бъде, като във филмите, а на главата си, увиснала над долния край на дивана, каза на глас. Нашето небесно изкуство ли ви доведе, а? Знаех си аз. Но защо си сам? Не е хубаво човек да е сам в космоса. Бе отпратил урания да се порасее в оранжерията, да не вгорчава почивката му с трагично черната си маска, зад която не можеше да проникне. Другите изчерпаха енергията си, когато спирефе кораба ви. Изненадващ, отговорът сигурно бе изврял от собствените му тързания около чудотворното избавление на кораба, защото влетя в главата му и със собствения му глас. Въпреки това го разбуди за схватката, се едно дали със себе си или с нещо друго. Какво означава, изчерпаха енергията си? Загинаха ли? Ние не загиваме, само се вливаме в общия поток на онова, което наричате материя и енергия. Но паметта ни остава в паметта на другите. Не съм сам. Аз съм и другите. Подобно тълкуване на самотата не бе срещал в книгите и филмите. Запита се, някой от нас били могъл да каже, аз съм и другите, а устните му тъжничко премляснаха, сякаш опитваха вкуса на самотата. Има едно място около звездата Алтаир. Олавяме особени излъчвания. Оттам ли идете, или е друга цивилизация? Не сте ли доволни, че срещате нас? Той би го казал поне с лека ирония, а гласът в него го изрече с машинно равнодушие. Усети изгърба си неприличието на своето лежане, побоя се обаче да помръдне, за да не прогони видението, ако беше видение, или да го подплаши, ако действително не е. Само иронията си позволи, която онзи не си позволи. Не знам какво ще стане сега с нашето самочувствие. Винаги ни се е искало да ви има, а тайно сме били доволни, че сме единствени, защото той е крепяло нашето упование в мисията ни. Да си един от многото за нас никак не е отешително. Възразиха му пак с неговия потембър, но безчувствен глас. Разумът никога не е един от многото. Той е сам срещу истините и те са само негови. Но той винаги стои по-високо от истините, до които стига. Затова не искайте нашите. Всеки самичък да си се забавлява и да не пречи на другите, така ли? Окуражи се астропилотът с възкиселичка усмивка. Тогава и тази ни среща е безсмислена. Разумен извод. Дойдохме само да ви помолим вие да не ни пречите с машините си. Нещо у него още предпочиташе това да е само видение, което и като него да мисли, а ето че отговорът бързаше да прекрати разговора. Да, вие сте си решили проблема с самотата. Но не е ли тежко хем да си сам, хем да носиш паметта на всички други. Той е част от радостта на узнаването, не се поддадоха на провокацията му. Доста е кратката и радост. Узнаването е безкрайно. Ама ти разсъждаваш съвсем като земен мадрец. Възклик на астропилотът и сам не бе уверен подиграва ли тази неутешителна утеха, или се примирява с нея. Много от законите на разума са общи, а главният – узнаване чрез сливане – е всеобщ. Виж, това звучи окоръжаващо. Кажи ми, брате по разум. Животът на нашата планета е преминал през няколко етапа, накрая човекът е създал своя сфера на разума, неосферата, както я наричаме. Накъде върви нашето развитие, към сливането ли? Енергетичната топка над дивана му, в която като водно същество в кехлибарена топка бе консервирано неговото лишено от страсти и мисли лице, отказа да бъде оракул. Развитията на формите не са еднакви. И не бива да се еднакви, според онова, което ние знаем за Вселената, и онова, което вие научавате за нея. Прав си? Съгласи се астропилотът, а краката му рязко се свиха, сами пожелали да прогонят от себе си болезненото вкучен Кълбото светкавично се превърна в синкаво-оранжева нишка и изчезна, въпреки че той му извика. Хей, не се плаши! Къде си? Защо го извика? Как иначе да протече истинската среща с друга високоразвита и добра цивилизация? Като в романите и филмите ли? Нани, след като си изрекал окончателно, прав си, следващите свои въпроси трябва да отправяш вече другаде. Да стигне по-бързо до примирението му помогна и това, че веднага след срещата зае мястото си в командната зала. Тук той сякаш из клетките си осъзна астропилотските задължения като част от общите закони за движението на планетата Земя в пространството. Човечеството и неговият разум не биха могли да съществуват, ако не се подчиняваха на техните неумолими орбити. А в това състояние на духа го завари и предложението на Амиран да свика едно малко събиране в кайот компанията. Веднага разбра за какво така развълнувано настояваше лекарят, но поиска да го принуди да се разкрие с насмешката си над неговите групови психотерапевтични упражнения. От какво си решил този път да ги лекуваш? Амиран изрече сподавено по директната връзка с медицинския сектор. Ще ги срещна с чужд разум. Хайде бе! По-висши ли по от твоя? Да съм те занимавал някога с нещо несериозно. Не си? Затова и попитах как го оценяваш. Очевидно лекарят бе пуснал и през екрана телепатичните си пипала, защото отпъди от лицето си надигналия се гняв. Е, това ще решите вие, командирите. Поумни сте, познаете. Двамата се втренчиха един в друг през екраните, сякаш се състезаваха кой по-дълго ще издържи. Колко мое, ще го решим! Ако трябва, изгласуване, опита се да съхрани своята невъзмутимост астропилотът. Жалко, че няма да присъствувам, в дежурство съм. Но много внимателно ще ви гледам театрото. И се разсмя, спомнил си казаното на чуждия разум. Всеки сам да си се забавлява със своите истини, миг след него тържествуващо се засмя и амиран, все пак бе издържал по дълго 25. Предупреди най-напред Георг в аварийния космолет, мини на повишена готовност. В кают компанията ще има среща с чужда цивилизация. Захо, ти май покрай жена си, намръщи се старши командират. Не съм откачил. Имаш си екрани, гледай, но, моля те, внимавай какво става и наоколо, защото ще бъдем раздвоени. Реакцията на Георг обаче го подсети и за състоянието на Урания, накара го да отхвърли предложението на Амиран да събере само ръководителите на сектори. Порикай, искаш ли пак да си поговорите с оная топка, дето толкова? Не. Викна урания над лабораторната маса в оранжерията, а после се сконфузи. Захария си кратко рече с онази затрогваща предпазливост, с която обикновено се отнасяше към нея. Защо, мила? Помисли си какво още имаш да го питаш и бягай вка от компанията. Бъди спокойна, няма да бъдеш сама. Астра дори не попита за целта на събирането. Беше вреда на нещата сега тя да бъде навсякъде, където имаше нужда от дежуре на стропилот, а Захарияс не можеше да отиде. Франк Делеман и слуша нареждането с подозрителна на незаинтересованост, грубо заяви, че в момента бил заед, да вземел други го от сектора. Кардинала също не запита за какво ще е събирането, но радостта му го издаде. Очевидно имаше за какво още да разпитва невероятния им гост. Си Юй Сеобин прие поканата с конфуцианско спокойствие. Захариас не разбра знае ли нещо, затова и пред него премълча темата на извънредното заседание. Сейчи Омара обаче разчупи азиатската им непроницаемост, сякаш видя в необичайното събиране само ново развлечение. Настоя за обяснение, та да се подготвял, не ги получи и се отеши с възможността да развихри импровизаторските си дарби. Това озадачи Астропилота, нали тък му той би трябвало пръв да е регистрирал с уредите си присъствието на чуждо тяло на кораба. Изглежда, плахите стъпки в градината, все пак се отнасяха само за собствените му чувства към Астра. Дядо Елия не го дои слуша. Нямам повече време за излишни приказки. Експедицията си е ваша, аз съм тук само на трапник. Постарчески сопнатият му отказ на скърби за Хариас, но и той нямаше сега време да го тълкува. Реши да не събира повече хора на едно място, заповяда секторите да минат на автономен режим и включи видеосистемите им на конферентната връзка, всички да гледат какво ще става в от компанията. За непосветените, останали по местата си, гледката се оказа до комизъм странна. Вдървено насядали в малките надуваеми кресла, шестима от техните колеги изпъваха шии нагоре, устремили погледите си в някаква обща посока, и от време на време задаваха разни чудати въпроси. Въпроси, на които човечеството едва ли скоро щеше да даде еднозначни отговори. А на конферентния екран те звучаха и като налудничави самотързания на пубертетни самотници, защото нямаха адресат. Нищо друго не се виждаше на екрана освен четиримата мъже и двете жени, седнали в почти молитвени пози. И само над тях висеше някакво белезникаво петно, примигващо от време на време с интензивността на светенето си. Но за непосветените то повече приличаше на дефект в холографското предаване. В командната зала Захария също не чуваше отговорите, не виждаше преображенията. Не ги възприемаха и записните устройства, сякаш за потвърждение на това, че всеки разум винаги е бил сам срещу истините и те са си само негови. Никакви доказателства нямаше да събере за предземята освен свидетелствуванията на шепа хора, които са могли и да халюцинират в една толкова дълга експедиция. Урания първа видя да се оформи лицето и кратко в слънчевото кълбо, чу в себе си, какво друго да направя за теб, ламзира, а въпросът пририча в мозъка и кратко на обвитов в пламъци човече. Разтърси едно паническо, не, и тя се извъртя към седнания през няколко стола астробиолог. Сепнати, отвика и кратко. Всички се обърнаха към нея, защото непосветените с напрегнато любопитство бяха очаквали какво още ще им демонстрират астропилотите с това озадачаващо явление. Вмъкнало се при тях във вид на змия-видна светкавица, за да се умотае веднага в пулсиращо светлинно кълбо. Стой мирно! Екнавка и от компанията заповедта на Захариас от репродуктора. Скочила от стола си, урания се сгърчи под удара на командата, рече умолително. Нека изляза! Недей да позориш съсловието! Какво пак те изплаши, сестро? Подвикна и кратко Астра. Не те познавам, страхлива. Телепатичният и кратко радар улавяше нечие могъщо присъствие, но то не извираше сега от хората в Кай от компанията. Идеше откъм светлинната топка като магнитно излъчване, без да е особено опасно. Затова оплашеното, не на колешката и кратко я разтревожи с виулето в черното си и кърваво-червено избухване. Тя изгледа внимателно кълбото, да установи връзката между него и реакцията на Урения. Но видя там само собственото си лице, чу собствения си глас. Какво добро да направя за теб? А кроткият магнит, който се теше в него, изведнъж я е залепи и за себе си. Кой си ти? Викна му тя, изпънала глани в инстинктивния порив да възпре неудържимото привличане. Вече знаеш кой съм, бе отговорът, който отново никой освен не е не чу. Захариас видя на екрана си само отраженията на пулсиращото кълбо в синевата на смаяно разперените и кратко очи. Лицето и кратко внезапно омекна, избистриха се и рисите, а ръцете паднаха в скута и кратко. Устните и кратко отрониха едно засъхнало на тях, да. Астра още не знаеше с какво се съгласява. Онова, което така властно бея привлякло към себе си, вече бея и разтворило в топло единение с нещо отдавна познато, непростимо забравено. Не можеше да го назове и се усети виновна, защото то приличаше нажадувано завръщане към нещо, загубено някъде и с лабиринтите на живота и кратко. Лекарското Амиран бе повече привързано към земната логика, но като видя щастливото озарение на Астра, той не можа да не си помисли за онези, по съвършенствованите, които щяха да дойдат след него и нея, и урания. Щяха ли те да се домогнат до някаква такава форма на свръхживот, до свръхсъзнание, което, не от законите на грубата материя, да властвува над Вселената? Наивно мислиш, човече, който се наричаш лекар, прекъсна познатият глас мечтателната игра на мозъка му. Огорчен, грузинецът изгледа собственото си лице, застинало в светлинното кълбо като отсветена отливка. Добре, а вие от какво боледувате, от какво страдате? Питам, защото съм лекар. Всичко проистича от нашето съпреживяване на Вселената. Благодаря! И при нас е така, повторно се разочарова Амиран. Наричаме го психосоматична основа на патологията. А всъщност трябваше да е доволен. В решение от всякакви чувства отговор като че ли прозираше чувствен свят, подобен на земния, никой в от компанията не се услушваше вече за въпросите на другите. Ионези, които още не осъзнаваха напълно какво е това на среща им или още не можеха да му повярват, бяха се увлекли в предложената им игра. Във вакуум ли живеете? Запита се Юисе Албин, почака, повтори с любезна настойчивост, но къде живеете? Захари се надяваше по записаните въпроси да възстанови после отговорите от паметта на участниците. На екрана му кълбото менеше интензитета на светенето си с пулсарна скорост, и бъгровите примигвания вероятно означаваха мигновените контакти с мозъците на хората. Как виждате хаоса? Полесно ли вие да приемете Вселената като хаос? Отвърнаха му и май на китайски му го казаха: Та се Аубин се, се вкорави в креслото си като бронзова статуетка на Буда. Събратът му по раса се е, че Умара също бе загубил лъскавото дружелюбие на лицето си, за да ха някакви свои видения, подсказани на от островната му родина. Ако в природата има множество сфери на разума, едва ли е природосъобразно да са островно откъснати една от друга. Трябва да има преливащи сезони, както при гравитацията. Какъв е океанът между тези острови? И чу нищо не казващия отговор. Вие плувате в него. Добре? Да допуснем, че разумът тръгва от общ източник, тогава отделните му разновидности ще имат памет една за друга, както е при някои микрочастици. Винаги сте имали такава памет, но за да и кратко вярвате, сте превръщали неяснотата и кратко в съчинени видения за паралелни светове. В инстинктивна надпревара с колегите си Сейчи е, се мъчеше да откопчи колкото се може повече. Струва ми се, че си способен да влизаш с нас в взаимодействия, бързи от светлината, а такива скорости ние не познаваме, щеше да цитира парадокса на Айнштайн, Подолски и Розен, който особено занимаваше умомо на специалист по информационните системи, но съобрази, че имената едва ли ще са познати на този галактически дух или демон. Вашият разум владее същите скорости на проникване и съпреживяване. Черните му очи простреляха енергетичното кълбо през амбразурите на месестите клепачи. Не сте ли повиш разум? Разумът не се дели на виш и ниш. Каква е разликата? Открива я всеки разум за себе си, се до разтвори амбразурите на очите си, да набере дързост за нова атака, докато астробиологът още не обоздаваше развихрилия се напор на душата му да пита, да пита, защо ми умират животните от вашите демончета? Нарочно наблегна на, вашите, да подразбере имат ли нещо общо. Защо не стават поумни, ако демончетата са части от разум? Защо растения ги приемат във всякакви количества? Сами ще го научите. Отново се сблъскваше с безчувствения отказ да му кажат нещо конкретно и кардинала веднага отскочи в друга посока, защото ватиканските отци, заплатили престоя му тук, за него щяха да го питат. Вашата цивилизация. Но го прекъснаха безжалостно. Цивилизациите са форма на съжителство за частите на разума. Не сме цивилизация, както вие я разбирате. Но разумът се ражда там, където преди това живата материя си е създала своя самоподдържаща система. В каква система се ръждате? Само потвърдиха тезата му. В различните условия всеки разум се организира по-своему, а собственото творчество Избърза кардинала, отново объркал методичната подредба на въпросите си. Исках да кажа, основен двигател на целия земен живот е смяната на удоволствия и неудоволствия. Той движи всеки вид живот при нас, от него проистичат и законите на съжителството в определена екологическа територия. Има ли подобен механизъм при вас? Каква е територията ви? Или не го разбраха, или пак отказваха да му отговорят. Вселената е територия за всичко. Сигурно за това друг основен принцип на нашето развитие е надеждата. Да узнаем какво има отвъд познатата орбита, да намерим там по-добри условия за живот, нови удоволствия. Веднага му възразиха с обидно безстрастие. Не сте дошли да търсите по-добри условия, доведени надеждата за нови истини. Настоя астробиологът на своята привързаност към принципа, макар паметта му да го подсъщаше за милиардите земни жители, които удобно си живееха със старите истини и заради примитивната силчност за нови удоволствия бяха отказали да дадат пари за експедицията им. Този тип надежда не ни е чущ, когато е свързан с любовта и превръщенията. Не питай повече за нашите принципи, човече. Прозвуча му като древния стих, надежда всяка тук оставете. Но астробиологът пое риска да стане и нахален, защото отговорът подсказваше, че срещата им навярно ще е последна. Вярно, надеждата е свързана с любовта, а от тази връзка у нас проистича творчеството. Творите ли нещо, което го няма в природата? Творчеството обслужва конкретната форма и от нея зависи. Ние наричаме разум само онази сила, която умее да променя нещата около себе си, рече астробиологът и си помисли, че те навярно са като растенията, изцяло се нагаждат към природата. Затова, може би, и растенията приемат техните демончета. Бяха чули мислите му, какво променя онази висша сила, която наричате Бог? Същото, което на вас се иска да променяте. Не сме като вашите растения. Астробиологът си представи лицата на ватиканските отци, ако чуеха тези думи, и неволно с тях подхвана спора си, а слънчевата топка, където неговото лице се стопи в багровите пулсации. Мо служеше за доказателство. Не като тяло, а като съзнание еволюцията на живота сигурно не е спряла при човека. Сигурно е продължила по пътя на все по-голямото усложняване във все по-малък обем, както е при земните компютри. Тия се раждат от частиците на предшествениците, заедно с паметта им, а нали паметта е истинската същност на личността. Така на практика те са безсмъртни, а човекът все още е единично самосъзнание защото представлява неразложимо духовно-телесно единство. Затова и усеща края на своето, аз, като трагедия, затова и винаги ще се съмнява в разумността на порядъка във Вселената. Лесно на тия да бъдат добри и разумни. Докато човекът личност е смъртен, същинският източник на злото ще си остава в него. Ето, дори паметта си отделихме в компютрите. Те ли са нашето безсмъртие? Астробиологът щеше да продължи спора си, вече са смърта, ако внезапно не бе чул глас на унази, която все не излизаше от сетивата му, помогни ми да вляза там, за където бяхме тръгнали, когато ни спря. Бе произнесла урания високо, власно, сякаш заявяваше своето неотменимо право. 26. Астра чу думите и кратко не само с ушите си, защото, търсейки потвърждение за чудото, яко бе завързала невидимата си пъпна връв за своята чернокожа двойница. Възприе ги и като собствена отговор на предложение да направят за нея нещо добро. Цялата се разтрепера от мъчителна жажда да излезе през тия недишащи металокерамични стени, напълно да се самораствори в онова, което така я влечеше към себе си. Стените на от компанията изчезнаха, но нечерната черната бездна на космоса зина на тяхно място. Една слънчева лава се присна от зеля заля всичко и астра се гмурна в нея, престана да съществува. Само вихърът на сетивата и кратко сякаш се отдели от нейното тяло, отлетя в самопроизволната игра на едно неизпитвано съществуване. Огнено-оранжеви и невенно-жълти, и фонтанно бликнали като от гигантска артерия кървави протуберанси я подхвърляха над пухкаво розови пространства, въргаляха я върху проретно зелена мекота, хвърляха я в горещо виолетови като любовна нощ глъбини. И ако сетивата и кратко още можеха да оформят в играта си някакви представи, то бе видението, че се носи извътрешността на необхватен за очите кристал, където се разлагаше светлината на хиляди слънца, а багрите импулсираха в ритъма на собствената и кратко кръв. Не се усещаше като обем. Понесена от вихрения хоровод на милиарди и милиарди частици, всяка от които си имаше свой цвят и своя песен, тя беше частица от техния рой и техния любовен танц танцуваше. Като облак сгъстено до самовзривяване блаженство се носеше роятин, опияненото стрема да стигне там, където не се стигаше, да спре там, където нямаше покой. Или да се пръсне от собственото си сладострастие, та да се влее в музиката, която караше да се въртят в безчислени съчетания милионоцветните кристалчета на вселенския калейдоскоп. Донесе ли ти радост? Запита я собственият и кратко глас, прорязал облака като светкавица. Всичко в нея, до последния неврон, още тръпнеше в заглъхващата мелодия на току-що танцуваното, но бързо затихна заедно с погасването на светлини и цветове. Боже Господи, защо ме върна? Високо и на урания пред древния човешки вопъл по изгубения рай. Астрадо събра пръснатия си на милиарди светулки мозък, промолвих невярващо днес. Това ли е? Кое? запита я собственият ти кратко глас. Това ли преживяваш и ти, когато се сливаш? отговориха и кратко с брутално равнодушие. Всеки разум преживява онова, което е способен да преживее. Не бях ли част от теб? Проплака тя, подобно на черната си сестра. Всички сме само частици, съставени от частици, които са съставени от частици. Музиката окончателно стихна, цветовете избеляха и в нея се студената матилка на неона. Безстръсното определение и кратко прозвуча като подигравка. Смешна ли съм? Смешно е да настояваш да си Бог, когато си частица. В същия миг и сякаш излетял от собственото и кратко гърло, Астра възприе гръмкия като гневна заповед вик на урения. Не съм бог, но вече не съм и човек. Вземи ме при себе си. Еднакъв разговор бяха водили и еднакав отговор чуха. Не са преживели там непостижимото? Беше красиво. Въздъх на Астра, готова да се примири. Красиво е, когато не убива надеждата, отвърна и кратко слънчевото кълбо, а едновременно отговаряше на грузинеца. От желанието всичко около вас да бъде ясно и просто се ражда потребността ви от самозаблуди и жестопоста на вашето съжителство, което наричате цивилизация. И този ти въпрос, лекарю, извира от коп ви за примитивен порядък. Няма ни порядък във вселената. Всеки разум открива там порядъка, който му е нужен. Усетил, че този глас го побеждава преди всичко с автоматизма на отговорите, а Миран поиска да прикрие поражението си. Да, сигурно още не сме открили своя порядък. Затова не се сърди, че продължаваме да го търсим. Слушай, а няма ли сред всичките тия частици на света някоя е такава, която разпознава останалите и може да ги направлява в желаната от нея посока? Не сте ли срещали такава частица или същество някакво? Ние отдавна сме го кръстили демона на Максуел, но за да не отчаивам добрата ти надежда в нас, ще ти кажа, че и никога не сме вярвали в него. Зали сън в и както му се стори, Твърде забавен въпрос на лекаря, Захариас не реагира веднага на сигнала за повикване отвън. Защо отвън? Кой е навън? Докосна копчето и в командната зала влетя сърдитият глас на Елия Бертолди. Командире, защо не се обаждаш? Заху, дядо Елия, тревожно се намеси Георг от аварийния космолет. Защо не си регистрирал излизането си? Скара му се Захариас. Какво е станало? Дай Дайме на конферентната връзка. Далеч е, непозволено далеч. Отвърна Георг вместо него. Дежурният командир се обезпокои. Защо си там, дядо Елия? Дай ме на конферентната връзка, момче. Казах ти. Властно повтори старият астрофизик. Захариас бързо превключи към всички помещения и трескаво зафокусира радарите, та да хване в шепите им нарушителя на правилника. Улови само една потъмната точица в тъмния екран. Кипна. Без детинщини, старче. Веднага се връщай. Или ти трябва помощ. Бертолди отмина заповедта, провикна се, сякаш не се доверяваше на радиовълните. Чуйте ме? Чуйте ме, момичета и момчета. Искам да се сбогувам с вас. Секнаха всички разговори на кораба, млъкнаха странните монолози в къй от компанията. Деца мили, полудявам. Но полудявам красиво. За това не ме жалете. Не е жала Конзи, който не иска повече да пречи. Не ще да се връщам като герой, защото не съм герой, а един тъп неандертарец, сбъркан клон в еволюцията на разума. Може би като остана тук, демончетата ще се умеят да направят от мен нещо полезно. Дядо Елия, опита се да го прекъсне за Хериас, но старецът беше твърде далеч и викът му щеше да го застигне може би чак след минута. Пуснал съм двигателя до край и ще ме изстреля достатъчно близо, за да стигна по инерция до черната дупка. После ще отворя шлема и ще я помоля да ме приеме. Захария се преви над пулта, престана да слуша. Сякаш сам бе усетил в лицето си смъртоносния удар на вакуума, който щеше да превърне стария астрофизик в носещ с хиляди километри в секундата километричен камък, за да очертае новата, достигната от човеците орбита. Командирското у него вяло се опитваше да се образи дали можеше да се предприеме нещо за спасяването. Прощавайте, деца мили! За мен този път е изчерпан, дано вие намерите по-добрия. Какво да правим? Захо, захо, дереше се Георг от аварийния космолет. Захарияс мълчеше. Ако имаше изход, Гия пръв щеше да го открие. Спаси го!. Едновременно изрекоха шестимата в от компанията и не към командира го извикаха. Тръгнал е с любов и не иска да бъде спасяван, отговори си всеки от тях със собствения си равнодушен глас. Махни се! Всички ни ще погубиш! С неподозирана ярост изкръща се Юисия Обин. Ура чу в себе си. Изведи ме, ламзира. Ти ме въведе, ти ме изведи. И въпреки че прозвуча у нея с машинно безстрастие, думите сякаш се отсветиха в сивочерното подобие на човешката мъка. Прогледнал отново за екраните от вика на китаеца, Захариас видя жена си да тръгва към вратата. Превключи на другия екран и отново я видя да върви по коридора, да разхерметизира най близкия изходен шлюз, да влиза в камерата му. Не облече скафандър, не дочака изтеглянето на въздуха, изравняването на наляганията, а все така спокойно отвори външния люк. Астропилотът се вцепени за миг, забравил, че тялото, което обичаше с боязлива страст, и незащитено можеше да понесе няколко минути студа и бездиханността на вакуума. Отвън синка в светкавица мигом избледня и се стопи в чернилото. Остана сякаш да свети в очите на звездите, които надничаха през дупките на противометеоритната мрежа. Деца, да си гледаме нашия си цирк, а? Предложив и от компанията Амиран, чиято храброст изглеждаше непобедима, отвърна му единство на Вече не можем. Вече сме участници в много по-голям цирк. 27. Урания не се върна в кай от компанията, а се отправи към Зейнания в готовност да приема бягащи хора шлюз на аварийния космолет. Помощ за дядо Елиери щеше да търси. Разтревожен от действията на своенравната си съпруга, Захариас не поглеждаше към конферентния екран и не видя, че Астра веднага бе скочила по и кратко Амиран обаче също хупна след нея, я в коридора. Не правете глупости. Астропилотката не се спря. На тела, и аз бих дошъл, но децата трябва да се родят. Доведи ги. Подхвърли през рамо Астра. Момичета, ще загинете. Малко жертви даде нашата експедиция, прометейчо. Само с дядо Елия не и кратко плащаме разноските. И сякаш да се отърве от досадното му присъствие, тя подрипна улови гривните на скоростния релсов път, отлетя, без да ги нахлузва подмишниците си. Шлюза двете дори не се спогледаха, уверени, че ги е повела еднаква мисъл. Негърката и кратко отстъпи да влезе първа. Георги очакваше прав, загърбил командния пулт на космолета. Астра изрече властно. Иди при Захо, ще има нужда от теб. Малката кабинка закънтя от виковете на Захариас. Гия, нещо са намислили. Гия, внимавай. Орения пристъпи да изключи екрана, но не го изключи. Само рече. Стига врява, Захо. Ори, ти си астропилот. Ти няма да направиш нищо против правилника. Той е писан на земята. Ори, прости ми, Захо, много се измъчи с мен, храбро момче. Каза му тя с бялата усмивка на зъбите си. Махни пръста си оттам и ми прати с него една въздушна целувка. Махни си пръста, казах ти, знаеш колко съм лоша, когато ме разсърдиш. Пък сега ми се иска да те целувам. А другата астропилотка вече прегръщаше своя объркан мъж, шушнейки му в ухото. Не поглеждай към киборга, мили, няма да ти помогне. Той ще ни напомня кое е човешкото и кое не, ако го забравим. И запуши устата на мъжа си с дълга целувка. Сякаш да предотврати някоя заповед към всемогъщия шесторък киборг, който бе се издул под командния пулт като разгневен оптопод. А докато го избутваше към изхода, продължи да го целува почти след всяка дума. Трябва да отърсим мозъците си от земния ред, мили, разбери. Иначе никога не ще станем галактически хора. След още няколко минути двете откъснаха космолета от кораба Майка, изключиха радиовръзката и с максимална скорост го отправиха към черната дупка която наистина приличаше повече на Кадрокос, Венерин Хълм над входа на светло-раждаща отроба. Далеч зад тях остана една попросена експедиция, шепа самоизмислили се демони на Максуел, тръгнали по света да търсят някакъв самоизмислил серед. Още по-назад танцуваха и пееха на всички посоки по зилите на Скаярта, неуморимо жадни за нечие чуждо любопитство към човечеството. Силите на Вакуума разнасяха техните вълни и частици, сливаха ги с други вълни и частици, от които се раждаха нови частици за да хранят непонятната надежда в душата на Вселената. Издание. Любен Дилов. Демонът на Максуел. Редактор. Георги Величков. Художествено оформление на корица. М.И.Дзи А.Х.Р.О.М. Петър Христов. Ик. Барт. 2001. ISBN. 9545851791. Любен Дилов предоставя авторските права на гражданско общество срещу корупцията. Заслуги. Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници. HTTP 2.0 на черта chitanka.info Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.